Памела Травърс Мери Попинс се завръща Превод Светлана Стефанова Сечитен кей инфо в семейство Беангс се ражда още едно момиченце и отново имат нужда от помощта на вълшебната гувернантка Мери Попинс. Тя наистина ще се погрижи за множество на обикновени приключения. Памела Травърс, 1904-1996 е родена в Австралия. Но прекарва по-голямата част от живота си в Англия. Става световно известна още с първия си роман за деца Мери Попинс. Приказната поредица за Вълшебната говернантка включва книгите: Мери Попинс. Мери Попинс се завръща. Мери Попинс отваря вратата. Мери Попинс в парка. Мери Попинс от улица Черешова. Първа глава Хвърчилото. Беше една от онези утрини, в които всичко изглежда тъй чисто, ярко и блестящо. Сякаш някой чистил света цяла нощ. Къщите на улица Черешова премигнаха, когато транспарантите на прозорците се вдигнаха, а тънките сенки на Черешовите дървета слязоха на облените в слънце тротуари и нарисуваха върху им тъмни раята. Обаче от никъде не се чуваше звук. Само звънчето на продавача на сладолет подрънкваше леко, докато той буташе количката си на гора надолу по улицата. Сприме и си купи. Гласеше надписът, поставен отпред на количката. Най-сетна отъгъла се показа Коминочистачът. Той вдигна почернялата си от сажди ръка и сладоледаджията задрънка с количката към него. За едно пени. Каза Коминочистачът и като се облегна върху свързаните на снопчетки, заблиза сладоледа свърха на езика си. Когато изяда сладоледа, той внимателно зави фуниката в носната си кърпичка и я пъхна в джоба. «Не ядеш ли фуниките?» Запита изненадан сладоледаджията. «Не, събирам ги», каза Коминочистачът, вдигна четките си и влезе в къщата на Адмирал Бум през парадния вход, защото тя нямаше друг. Сладоледаджията отново подкара количката с звън и като вървеше нагоре по улицата, Целият пак стана на райета от слънце и сянка. Никога не е било толкова тихо. Промърмори той и се огледа първо надясно, а после наляво, дано се появи някой купувач. В този миг от към номер 17 прогърмя силен глас. Сладоледяджията забърза към градинската врата с надежда да продаде някой и друг сладолед. Не мога да търпя. Просто не мога да търпя повече. Кръщеше мистър Беангс и крачеше разгневен по алеята, от градинската врата до стълбите и обратно. Какво има? Запита тревожно мисис Беангс, която беше изтичала от столовата. И какво подритваш нагоре надолу? Мистер Беангс протегна крак и нещо черно полетя и падна на средата на стълбите. Шапката ми! Процеди той презъби. Моето най-хубаво бомбе! После изтича по стъпалата и отново ритна шапката. Тя се завъртя за миква въздуха и тупна в краката на Мисис Бенкс. Какво е кратко е на шапката ти? Плахо запита Мисис Банкс, но всъщност тя се питаше какво ли става с Мистер Бенкс. Погледни и виж. Изръмжа той. Разтреперана, Мисис Бенкс се наведе и вдигна шапката. Тя беше покрита с големи. Лъскави влажни петна и издаваше особена миризма. Мисис Бэнкс подуши периферията. Мирише ми на боя за обувки, каза тя. Точно на боя за обувки. Тросна се мистер Бэнкс. Робърт Санай е изчеткал шапката ми с четката за обувки. С други думи, я лъснал. Устата на мисис Бэнкс се отвори от ужас. Не знае какво става в тази къща. Продължи, мистер Беанкс. Цял век вече нищо не е както трябва. Водата за бръснене, много гореща, кафето на закуска, твърде студено. Сега пък и това. Той издърпа шапката от ръцете на мисис Беанкс и грабна чантата си. Излизам. Каза той. И не знае дали изобщо ще се върна някога. Вероятно ще предприема далечно плаване. Нахлузи шапката върху главата си, тръщна входната врата и така бързо излезе на улицата, че събори сладоледаджията, който с интерес слушаше разговора. Ваша е грешката. Нямате право да стоите тук и да послушвате. Каза мистър Банкс и сърдито закрачи към сити, а лъсната му шапка блестеше на слънцето като скъпоценен камък. Сладоледаджията внимателно си изправи и щом разбра че кокалите му не са изпочупени, седна на бордюра и заотеха изяде един голям сладолет. О, Боже! Подскочи мисис Бенкс с притрясъка на градинската врата. Точно така! Напоследък всичко се обърка. Първо едно, после друго. Откак Мери Попинс ни напусна без предупреждение, всичко тръгна наопаки. Тя седна на най-долното стъпало на стълбата, Извади носната си кърпичка и заплака. И докато плачеше, тя премисли всичко, което се беше случило от оня ден, в който Мери Попинс и внезапно и загадъчно изчезна. Предната вечер тук, на следващата я няма. Толкова неприятно. Из хълца мисис Банкс. Скоро след изчезването на Мери Попинс дойде говернантката Грин, но напусна на края на същата седмица, защото Майкъл я беше наплюл. Заместия гувернантката Браун, която един ден излезе на разходка и повече не се върна. Доста по-късно откриха, че всички сребърни лъжички бяха изчезнали заедно с нея. После дойде Мис Куигли, гувернантката, която пък се наложи те да помоля да напусне, защото всяка сутрин преди закуска по 3 часа свиреше гамата. А мистер Бянкс не се интересуваше от музика. А после, Ридайше мисис Беангс в кърпичката си, Джейн заболя от шарка, бойлерът в банята се пукна, черешовите дръвчета измръзнаха и, ако обичате, мадам. Мисис Беангс вдигна поглед и видя до себе си мисис Брил, готвачката. Коминат в кухнята се подпали. Съобщи мисис Брил мрачно. О, Боже! И това ли? Извика мисис Беангс. Трябва да накарате Робъртсън ай да го изгаси. Къде е той? Спи, мадам, в килера за метлите. А когато това момче спи, нищо не може да го събуди, нито заметръсение, нито цял полк войници. Обясняваше мисис Брил, докато слизаше след мисис Беангс по стълбите към кухнята. С общи усилия двете успяха да потушат огъня, но грижите на мисис Бенкс за този ден не свършиха. Точно привършиха обеда, когато нещо избумкия и се строполи над главите им. Това пък какво е? Втурна се мисис Беангс да види какво се беше случило горе. Ох, кръкът ми, кръкът ми! Пищеше Елън, прислужничката. Тя седеше на стълбата сред парчета порцелан и стенеше високо. Какво му е? Рязко запита мисис Беангс. С Отвърна Елън нещасно и се облегна на перилата. «Глупости, Елън!» Изкълчила си го, «Това е всичко!» Но Елън отново изстена. «Кръкът ми е щупен!» «Какво ще правя?» Непрекъснато повтаряше плачеш ком тя. В този момент от към детската стая долетяха острите писъци на близнаците. Те се биеха за синьото целулоидно патенце и тънките им гласчета се издигаха над виковете на Джейн и Майкъл, които пакрисуваха по стените и спореха дали зеленият кон трябва да има лилава или червена опашка. И сред тази врява, като удари на барабан, падаха охканията на прислужницата Елън, кракът ми е счупен. Какво ще правя? Това вече е последната капка. Каза мисис Бянкс. Тя истича нагоре по стълбите, помогна Нелан да си легне и направи компрес със студена вода на и кратко. После отиде е в детската стая. Джейн и Майкъл се втурнаха насреща и кратко. Трябва да има червена опашка, нали? Настояваше Майкъл. О, мамо, кажи му да не е толкова глупав. Няма кон с червена опашка, нали? А има ли кон с лилава? Кажи де! Искреща Майкъл. Моето пате. Пискаше Джон и дърпаше патето от Барбара. Мое, мое, мое. Викаше Барбара и тегляше патето към себе си. Деца. Деца. Мисис Беангс закърши ръце в отчаяние. Спрете или ще полудея. Замикна настъпи тишина. Децата изгледаха с любопитство. «Дали може да полуде наистина?» «И ако го направи, как ли ще изглежда?» «Няма да търпя такова държание», каза мисис Банкс. «Бедната Елън си навех наглезена, тъй че сега няма кой да се грижи за вас. Трябва всички да отидете в парка и да си играете там, докато стане време за вечеря. Джейн и Майкъл, вие ще се грижите за малките. Джон, дай сега пътето на Барбара» а тя ще ти го върне, като си лягаш. Майкъл, вземи новото си хвърчило. Хайде, слагайте си шапките, всички до един. Но аз искам да си дорисувам коня. Започна сърдито, Майкъл. Защо трябва да вървим в парка? Запротестира, Джейн. Там няма какво да се прави. Защото, отвърна мисис Банкс, аз трябва да имам спокойствие. Ако се държите кротко като добри деца, за вечеря ще получите сладки от кокосово брашно. И преди да успеят да отворят уста отново, тя им нахлупи шапките и ги изтика надолу по стълбите. Оглеждайте се и на двете страни. Напомни им тя, когато излязоха на улицата. Джейн тикаше количката с близнаците, а Майкъл носеше хвърчилото. Погледнаха надясно. Нямаше нищо. Погледнаха наляво. Нямаше никой, освен сладоледяджията, който подрънкваше със звънчето си в дъното на улицата. Джейн бързо прекоси платното. Майкъл се влачеше след нея. Мразя този живот. Каза той тъжно на хвърчилото. Всичко винаги върви наопаки, винаги. Джейн избута количката до езерото. Сега, каза тя на близнаците, Дайте ми патето. Близнаците запищаха и сгръбчиха играчката за двата края. Джейн разтвори пръстите им. Гледайте. И тя хвърли патето в езерото. Гледайте, милички, то ще отплува за Индия. Патето се носеше върху водата. Близнаците го гледаха и хлипаха. Джейн заобиколи езерото, улови играчката и отласна назад. А, ето, Забеляза умно тя. Патето ви се връща в Саутъмптън. Близнаците никак не се зарадваха. Тогава да го претим в Нью-Йорк. Сега те зареваха посилно. Джейнс и Едоса. Майкъл, какво да ги правим? Ако им дадем патето, ще се сбият за него. Ако не им го дадем, ще продължават да плачат. Ще им пусна хвърчилото, каза Майкъл. Деца, гледайте, гледайте. Майкъл взе красивото зелено жълто хвърчило и започна да развива канапа. Близнаците го наблюдаваха през сълзи и без интерес. Вдигнал хвърчилото на главата си, той се затича. За миг хвърчилото се люшна във въздуха, но веднага се отпусна и падна върху тревата. Пак опитай. Каза Джейн окоръжително. Ти го дръж високо, аз ще тичам, каза и кратко Майкъл. Този път хвърчилото наистина се издигна по повисоко, но за беда дългата му опашка се заплете в клоните на една липа и то увисна безжизнено сред листата. Близнаците завиха с пълен глас. О, Боже! Въздъхна Джейн. Напоследък нищо не ни върви. Хей, хей! Какво става тук? Чу се глас за тях. Обърнаха се. Беше пазачът. Много елегантен, в униформа, с висока шапка. Носеше и бастун, за да събира с острия му връх разпилените хартийки. Джейн посочи липата. Пазачът погледна нагоре. Лицето му стана строго. аа, че вие нарушавате реда. Не позволяваме паркът да се замърсява. Нито по земята, нито по дърветата. Не може така. Това не е буклук. Това е хвърчило. Каза Майкъл. Лицето на пазача се отпусна, разнежи се, чак придоби глуповат израз. Хвърчило. Вярно. Не съм пускал хвърчило от детинство. Той бързо се покатери на дървото и слезе, стиснал с умиление хвърчилото подмишница. Е, сега ще го вдигнам, ще го пуснем и то ще се понесе. Той посегна да вземе пръчката, обаче я стисна здраво. Благодаря ви, но искам сам да го пусна. Добре, ама нека да ти помагам, не искаш ли? Каза пазачът смирено. Нали видя как го свалих, а не съм пускал хвърчило от години. Добре, съгласи се Майкъл, защото не искаше да бъде нелюбезен. О, благодаря ти, благодаря ти! Извика пазачът с признателност. Ето, вземам хвърчилото и правя десет крачки по тревата. Щом кажа, хайде, ти започваш да тичаш. Разбрано, пазачът се отдалечи, броейки на глас крачките си. 8, 9, 10. Той се обърна и вдигна хвърчилото на главата си. Хайде, Майкъл започна да тича. Въжето се изпъна и дръпна. Вдигна се. Развика се пазачат. Майкъл погледна назад. Хвърчилото плуваше във въздуха и плавно се издигаше нагоре. Все по-високо и по-високо, малкото зелено-жълто петно сякаш потъваше в синевата. Очите на пазача щяха да изхвърлят от почуда. Не помня да съм виждал такова хвърчило. Дори като момче, мърмореше той, загледан нагоре. Пухкав облак за миг премина върху слънцето и продължи своя бяг по небето. Отива към хвърчилото, прошепна развълнувано Джейн. Нагоре, нагоре се мяташе опашката, устремена към висините, докато заприлича на бледо петънце в небето. Облакът бавно се движеше към него. «Поблизо, поблизо, скри се!» Каза Майкъл, когато петното изчезна зад тънкото сиво покривало. Джейн въздъхна тихо. Близнаците кротуваха в количката. Странна тишина обгърна всички. Изпънатото в ръката на Майкъл въже, сякаш свързваше децата с облака, а земята с небето. При тайли дъх, те продължаваха да чакат хвърчилото да се появи отново. Изведнъж Джейн изгуби търпение. Майкъл, завика тя, прибирай го, прибирай го. Майкъл завъртя пръчката и задърпа с всичка сила, но въжето остана изпънато, дори не се помръдна. Майкъл дръпна още веднъж, този път по-продължително. Накрая се задъха. Не мога. Не ще. Аз ще ти помогна. Каза Джейн. Хайде, тегли. Но колкото и силно да дърпаха, въжето не се отпускаше и хвърчилото стана скрито зад облака. Дайте на мен. Важно, каза пазачът. Когато бях момче, правех така. Той постави ръка на въжето точно над ръката на Джейн и дръпна веднъж, кратко и рязко. Въжето сякаш малко мръдна, а сега заедно, тегли. Пазачът хвърли шапката си, Джейн и Майкъл забиха крака здраво в тревата и всички затеглиха с се сила. Идва. Изпъшка по едно време Майкъл. И наистина въжето изведнъж се разхлъби, някакво малко пятно прекоси облака, завърке се и заслиза надолу. Не на, на навивай Изпълтечи пазачът към Майкъл. Но въжето вече само се навиваше около пръчката. Хвърчилото се въртеше във въздуха в бурен танц и летеше надолу, прикрепено на края на разлюляното въже. Нахна. Нещо се е случило!» Извика тя. Не е нашето хвърчило. Съвсем друго е. Всички се загледаха. Наистина. Хвърчилото не беше зелено-жълто. Цветът му беше станал морскосин. Но то продължаваше да слиза с поднятане и подскачане. Внезапно Майкъл нададевик. Джейн. Джейн. Това изобщо не е хвърчило. Прилича на О, приличана, навивай, Майкъл, бързо навивай. Задъха на отвълнение каза Джейн. Нямам търпение да чакам, защото сега краят на въжето слезе до върховете на най-високите дървета и всичко се виждаше съвсем ясно. Нямаше и помен от зелено-жълтото хвърчило. На негово място танцуваше някаква фигура, едновременно странна и позната. В синьо пълто са сребърни копчета и сламена шапка, украсена с маргарити. Подмишницата и кратко беше пъхнат чадър, чиято дръжка представляваше папагалска глава. В едната и кратко ръка висеше кафява чанта, докато другата стискаше здраво края на скъсяващото се въже. Ах! извика Джейн тържествуващо. Това е тя! Знаех си! извика и Майкъл а ръцете му се разтрепериха и едва ни изтърваха пръчката, на която навиваше въжето. Брей, каза пазачът, зяпнал уста от изумление. Брей, повтори той и премигна. Странната фигура продължаваше да се носи надолу, краката й кратко докоснаха върховете на дърветата. Вече се различаваше ясно лицето с добре познатите черти, черната като въглен коса, Яркосините очи и вирнатия като на холандска кукла нос. Последната част от въжето сама се намота върху пръчката. Фигурата слезе внимателно между липите и стъпи на тревата. Майкъл пусна пръчката и се втурна напред. Джейн го следваше по петите. Мери Попинс Мери Попинс Те се хвърлиха с викове върху нея. Зад тях близнаците кокоригаха като ранобудни петлета, а пазачът отваряше и затваряше уста, сякаш искаше да каже нещо, но не може да намери думи. Най-после. Най-после. Най-после. Викаше Майкъл бурно, пипаше я по ръката, чантата, чадъра, всичко, за да се увери, че може да докосва и че тя е истинска. Знаехме, че ще се върнете. Намерихме писмото ви, в което казвате оривуар Викаше Джейн, обвила ръце около синьото пълто. Доволна усмивка за игра по лицето на Мери Попинс. Тя се плъзна от устата към вирнатия нос и сините очи, но в миг гасна. «Ще ли бъда благодарна, ако си припомните», каза тя, докато се освобождаваше от ръцете им, че тук обществен парк. На какво прилича това? Все едно, че съм в зоологическа градина. И къде ако мога да запитам, са ръкавиците ви? Децата се дръпнаха и забъркаха по джобовете си. Хъм! Служете ги, моля! Разтреперани от вълнение и радост, Джейн и Майкъл напъхаха ръце в ръкавиците и си сложиха шапките. Мери Попинс се приближи към количката. Закопча кайшките на близнаците по здраво, оправи отделото им, а те загукаха щастливи. После се огледа. Кой пусна патето в езерото? Запита тя с така добре познатия им строг и надменен глас. Аз, каза Джейн. За близнаците. Пътува за Ню йорк Добре, тогава извади го. Каза Мери Попинс. Няма да върви в Нью-Йорк, където и да се намира този град, а с нас вкъщи. Време е за чай. И като преметна чантата върху дръжката на количката, тя подкара близнаците към изхода. Пазачът, възвърнал си най сетне на дърсловото и кратко препречи пътя. Вижте какво! Каза той, като я гледаше смаян. Маян. Аз ще трябва да докладвам. Това е нарушение на правилника, да се слиза от небето по такъв начин. И откъде, бих искал да зная, откъде идвате? Той млъкна, защото Мери Попинс го измерваше отгоре до долу с такъв поглед, че му се доща да се скрие някъде. Ако аз бях пазач, каза му тя наставнически, щях да си сложа шапката и да си закопчая пълтото. Извинете, и като го отстрани с надменно движение на ръката си, тя отмина с количката. Изчервен, пазачът се наведа да вдигне шапката си, а когато се изправи... Мери Попинс и децата бяха изчезнали във входа на номер 17 на улица Черешова. Пазачът погледна по алеята, после нагоре към небето, после пак по алеята. Свали шапка, почеса се по главата и отново я нахлупи. Никога не съм виждал такова нещо. Каза той е разстроен. Даже като малко момче. И дори когато си тръгна, още продължаваше да мърмори и изглеждаше много разтревожен. А, Мери Попинс, извика мисис Бянкс, когато влязоха в хола. Откъде дойдохте? От небето ли паднахте? Да, започна Майкъл щастливо, тя слезе на на. И изведнъж спря, защото Мери Попинс го беше пронизала с един от нейните ужасни погледи. Намери ги в парка, мадам, обясни тя на мис Бянкс, та реших да ги доведа в къщи. Но тогава ще останете ли? За сега, мадам, но, Мери Попинс, миналия път си отидохте без предупреждение. Мога ли да съм сигурна, че няма да го направите пак? Не можете, мадам, отвърна Мери Попинс спокойно. Но обаче, вие не мислите ли, започна мисис Беангс науверено. Тя изглеждаше доста изненадана. И аз самата не мога да съм сигурна, мадам. Ах! Каза мисис Беангс защото в момента не можа да се сети какво друго да каже. И преди да се упомни от изненадата, Мери Попинс взе чантата и поткани децата да се качват бързо по стълбата. Мисис Беянгс остана да гледа след тях. Тя чу как вратата на детската стая тихо се затвори, въздъхна с облегчение и изтича към телефона. Мери Попинс се върна. Извика тя щастливо слушалката. Наистина ли? Каза мистер Бенкс на другия край. Тогава може би и аз ще се върна. И той окачи слушалката. Горе, в детската стая, Мери попин си съблече пълтото и го окачи на куката зад вратата на спалнята. После свали шапката си и внимателно я постави на металната топка на едно от леглата. Джейн и Майкъл наблюдаваха познатите движения. Всичко в нея си беше както винаги. Мъчно можеха да повярват, че ги беше оставила. Мери Попинс се наведе и отвори чантата. Беше съвсем празна, с изключение на един голям термометр. За кого е? Запита Джейн с любопитство. За теб отвърна Мери Попинс. Но аз не съм болна. Запротестира, Джейн. Преди два месеца имах шарка. Отваряй! Каза Мери Попинс глас, който бързо накара Джейн да си затвори очите и да отвори уста. Термометърът се плъзна вътре. Искам да знае как си се държала, докато ме нямаше, строго каза Мери Попинс. После извади термометъра и го вдигна към светлината. Небрежна, безгрижна и безредна, прочете тя. Джейн се око Съвсем не съм изненадана. Каза Мери Попинс и пъхна термометъра в устата на Майкъл, който го стисна здраво с усните си. Когато Мери Попинс го извади, тя прочете. Много шумно, непослушно, безотговорно момченце. Не съм такъв. Ядоса се Майкъл. Вместо отговор тя пъхна термометъра под нос му и той засрича големите червени букви. Много шумно. Виждаш ли? Мери Попинс го изгледа победоносно. Тя отвори устата на Джон и напъха термометъра вътре. Избухлив и раздразнителен, това беше температурата на Джон, а след като измери тази на Барбара, прочете – съвършено разглезени. Хъм! И сумтя Мэри Мери Попинс. Време беше да се върна. После бързо сложи термометъра в своето уста, подържа го малко и го извади. Пише най-превъзходна и достойна личност, напълно може да се разчита на нея във всяко отношение. Докато четеше температурата си на глас, върху устните и кратко разцъфна самодоволна усмивка. Така си и мислех, каза важно тя. А сега вечерейте и в леглата. Сторим се, че за по малко от минута си изпиха млякото, изядоха сладкишите от кокосово брашно, влязоха и излязоха от банята. Както обикновено, Мери Попинс правеше всичко като светкавица. Телените копчета мигновено се разделяха, а кокалените сами бързаха да излязат от илиците, Гъбата и сапунът летяха нагоре-надолу, а пешкирите ги избърсваха с едно докосване. Най-накрая Мери Попинс мина по край наредените едно до друго легла и подпъхна завивките. Бялата и кратко колоса на престилка скърцаше и миришеше приятно на току-що препечена филийка. Долеглото на майкъл тя спря. Наведа се, тършува известно време и после внимателно измъкна из под него походното си легло, върху което спретнато бяха наредени на купчинки вещите и кратко, калъпът сапун, сънлайт, четката за зъби, пакетчето фуркети, шишето от малкото сгъваемо столче и котията с таблетки за гърло. А също и седемте бархетни нощници и четирите памучни, обувките с копчета, Котията с домино, двете шапки за баня и албумът с почтенски картички. Джейн и Майкъл седнаха в леглата си, зяпнали от почуда. Откъде изскочи всичко това? Запита Майкъл. Сто пъти съм се пъхал под леглото и съм сигурен, че ги нямаше там порано. Мери Попинс нищо не отговори. Беше започнала да се съблича. Джейн и Майкъл се спогледаха. Знаеха. Че няма полза да питат, защото Мери Попинс никога нищо не им казваше. Тя смъкна колосаната си бяла якичка и се затутка са закопчалката на синджирчето, което висеше на врата и кратко. Какво има вътре? Запита Майкъл, съгледал малкия златен медальон, окачен на синджирчето. Снимка! Чия ще научиш, когато му дойде времето, не порано. рано Отряза тя. А кога ще му дойде времето? Когато аз и е отида. Децата я погледнаха с изплашени очи. Но, Мери Попинс, вие няма да ни напуснете пак, нали? О, кажете, че няма. Заплака Джейн. Мери за изгледа. Чудесен живот ме чака, ако прекарам дните си с вас. Забеляза тя. Но ще останете, нали? Настояваше Джейн. Мери Попинс подхвърли медала на ръката си. Що стана, докато синджирчето се скъса, кратко заяви тя. И като нахлузи една от памучните нощници през глава, започна да се съблича под нея. Това е добре, прошепна Майкъл на Джейн. Разгледах синджирчето. Много е здраво. И той кимна на сестричката си окоръжително. Децата се съгушиха в леглата и наблюдаваха таинствените движения на Мери с под палатката на нейната нощница. Те си спомниха първото и кратко пристигане на улица Черешова и всички странни и чудновати неща, които се случиха след това, как беше отлетяла с чадъра си, когато вятърът се промени. За дългите нарадосни дни без нея и нейното обикновено слизане от небето днес след обед, внезапно Майкъл се сети за нещо. «Хвърчилото ми. Извика той и седна на леглото. Съвсем го забравих. Къде ми е хвърчилото? Главата на Мери Попинс се подаде през отвора на нощницата и кратко. Хвърчило. Каза я до само тя. Чие е хвърчило? Какво хвърчило? Моето, зелено-жълтото хвърчило с пистолите. Това, с което слезохте. Нали се държахте за края на въжето му? Мери Попинс го загледа в тренчено. Не разбраха дали изненадата и кратко беше по-голяма от гнев и кратко, но изглеждаше и изумена и разгневена. А когато проговори, гласът и кратко беше пострашен от вида и кратко. Правилно ли те разбрах? Тя процеждаше думите бавно презъби. Ти каза, че съм слязла от някъде, от края на някакво въже. Но така направихте. Запълтечи Майкъл. Днес. От един облак. Ние ви видяхме, аз ли, Майкъл Бенкс. Овиснала на края на въже. Като циркаджийска маймунка, Мери Попинста и се изпълни с гняв, че просто стана ваш по-голяма. Тя се надвеси над него нощница, огромна и яростна, в очакване на отговора му, Майкъл стисна завивките за кураж. Стига вече, Майкъл. Предопреди го шепнеш ком Джейн от своето легло. Той обаче беше отишъл твърде далеч, за да спре. Тогава къде ми е хвърчилото? Продължи той безразсъдно. Ако не сте слезли тата така, както казах, къде ми е хвърчилото? Няма го на края на въжето. Охо! А вместо него аз съм там, така ли? Запита тя с презрителен смях. Майкъл разбра, че няма смисъл да продължава. Не можеше да обясни. Трябваше да се откаже. На не, каза той тихичко. Не, Мери Попинс. Тя се обърна и изгаси лампата. Твоите обноски, забеляза тя кисело, не са се подобрили през моето отсъствие. Накрая на въже, Ама че работа. Никога в живота ми не само обиждали толкова. Никога. С гневен замах тя разтвори леглото си, тръшна се в него и издърпа завивките. Тя го направи все пак, нали? Ние видяхме, прошепна най сетне той на Джейн. Джейн не отговори. Вместо това тя посочи към вратата на спалнята. Майкъл с любопитство надигна глава кулка зад вратата висеше палтото на Мери Попинс. Сребърните копчета блестяха на светлината на нощната лампа, а от джоба висеха книжни пискюли, пискюлите на зелено-жълтото хвърчило. Децата ги гледаха дълго, после си кимнаха. Знаеха, че няма какво да си кажат, защото около Мери Попинс имаше неща, които никога нямаше да разберат. Но те се върна и само това имаше значение. От към походното легло се чуваше равномерното и кратко дишане. Те се чувстваха успокоени и щастливи. Нямам нищо против, Джейн, опашката му лава, пошушна Майкъл по едно време. Не, Майкъл, каза Джейн. Аз наистина мисля, че червена ще бъде по-добре. След това единственият звук, който можеше да се чуе в детската стая, беше спокойното дишане на петимата за спали. ПФ ПФ Пъфташе лулата на мистер Банкс. Клик. Клик. Тракаха иглите за плетене на мисис Беанкс. Мистер Беанкс вдигна крака върху камината и леко захърка. Подири известно време мисис Беанкс заговори. Още ли мислиш да предприемаш пътешествие по море? Е... Не мисля вече. Доста лош моряк съм. Ай шапката ми е Фред. Лъснаха цялата сбоя за обувки в магазина на ъгъла и сега е като нова. Дори похубава. Освен това, щом Мери Попин се върна, водата ми за бръснане ще гореща точно колкото трябва. Мисис Беанкс се усмихна на себе си и продължи да плете. Тя беше много доволна че мистър Беангс е толкова лош моряк и че Мери Попин се върна. Долу в кухнята мисис Брил сменяше превръзката върху глезена на Елън. «Преди нямах много добро мнение за нея», казваше мисис Брил. «Но признавам, че от днес след обед къщата е различна. Спокойна като в неделен ден и спретната като млада булка. Не съжалявам, че се върна. Нито аз», каза Елън с облегчение. Нито пък аз. Помисли си Робърт Санай, който слушаше разговора през стената на килера за метли. Сега и аз ще имам малко спокойствие. Той се настани удобно върху обърнатата лопата за въглища и заспа отново, подпрял глава върху метлата. Но какво мислеше по въпроса Мери Попинс, никой никога не узна, защото тя пазаше своите мисли за себе си и не ги споделяше с никого. Втора глава Чучолигата на мис Андрю. Беше събота следобед. В хола на улица Черешова номер 17, мистер Банкс стопаше по барометъра и обясняваше на мисис Банкс какво ще бъде времето. Умерен южен вятър, температура около нормалната, на места, грамотевици, бъдеща прогноза, неясна. Хей, какво е това? От горния етаж долетя шум от блъскане, бутане и скачане. На завоя на стълбата се появи Майкъл. Нацупен, очевидно в лошо настроение, той подскачаше тежко надолу по стъпалата. Зад него, с по едно близначе във всяка ръка, вървеше Мери Попинс, побутваше го с коляно в гърба и с рязък го препращаше от едно стъпало на друго. Следваше ги Джейн, която носеше шапките. Добре започнатата работа е наполовина свършена. Слиза и бързо. Казваше Мери Попинс хапливо. Мистер Бенкс, извърна гръб на барометъра и ги загледа. Какво става с теб? Запита той сина си. Не искам да отивам на разходка. Искам да си играя с новия локомотив. Каза Майкъл, поемайки дъх, след като коляното на Мери Попинс го избута още едно стъпало надолу. Глупости, миличък. Каза мисис Беангс. Разбира се, че искаш. Ходенето прави краката така дълги и силни. Но аз харесвам повече късите крака, изръмжа Майкъл и се смъкна тежко още едно стъпало. Когато бях малко момче, каза мистър Банкс, аз много обичах да се разхождам. Всеки ден ходех с моята говернантка до втория уличен стълб и обратно. И никога не мърморех. Майкъл спря настъпалото и погледна мистър Беангс недовърчиво. «Нима си бил някога, малко момче?» Каза той силно изненадан. Мистер Беангс се засегна много. «Разбира се, че съм бил сладко-малко момче с дълги златни кадрици, дънтелена якичка, кадифени панталонки и високи обуща с копчета. Не ми се вярва, каза Майкъл и загледам в мистер Беангс». Забърза надолу по стълбата вече без поткана. Как се казваше твоята говернантка? Запита Джейн, тичайки по стъпалата след Майкъл. И беше ли хубава? Казваше се мис Андрю и беше самият ужас. Шъшета! Каза мисис Беанкс окурително. Искам да кажа, побърза да се поправи мистер Беанкс, че беше хъм много строга. И винаги права. И обичаше да внушава на другите, че са криви. Караше ги да се чувстват като черви. Ето такава беше мис Андрю. Гън, зън, дън. Звънецът на външната врата прокънтя и отекна из цялата къща. Мистер Бенкс отида да отвори. На прага с много важен вид стоеше пощенският раздавач. Бърза телеграма. За семейство Бянкс. «Ще има ли отговор?» Момчето подаде оранжевия плик. «Ако новините са добри, ще получиш 6 пенса», каза мистър Бянкс, докато отваряше телеграмата. Когато я прочете обаче, лицето му пребледня. Без отговор, отряза той. И без 6 пенса, положително без, каза мистер Бянкс рязко. Момчето го изгледа сукор и натъжено си тръгна. «О, какво има?» Някой да не е болен? Запита мисис Беанкс. По-лошо. Отвърна нещастно мистър Беанкс. Да не би да сме загубили всичките си пари? Сега вече и мисис Беанкс се оплаши и побледня. Още по-лошо. Не показа ли барометърът грамотевици? И неясни бъдещи прогнози? Слушай, той разгъна телеграмата и зачете на глас. Идвам да ви гостувам един месец. Пристигам днес следобед в три. Моля запаляте камината спалнята. Юфемия Андрю. Андрю. Но това е същото име като на твоята говернантка. Каза Джейн. Това е моята говърнантка, каза мистер Бянкс и напред назад. заровил нервно пръсти в това, което беше останало от косата му. Малкото и кратко име е еюфемия. Пристига днес в три. Той истина високо, но аз не бих казала, че новината е лоша. Въздъхна с облегчение мисис Беанкс. Трябва да приготвим стаята за гости, разбира се, но това не ми тежи. Приятно ще ми е да видя милата стара душица. Милата стара душица. Изрева мистер Банкс. Не знаеш за кого говориш. Милата стара, господи, почакай да я видиш. Само почакай да я видиш. Той грабна шапката и дъждобрана си. Но, мили, извика мисис Бенкс. Ти трябва да си тук, за да я посрещнеш. Ще бъде толкова научтиво. Къде отиваш, където ми видят очите? Кажи и кратко, че съм умрял. Остро отвърна той излезе от къщи, нервен и потиснат. «Божичко, Майкъл, каква ли ще е тя?» Каза Джейн. Любопитството убива котката, сряза е Мери Попинс. «Служете си шапките, моля!» Тя настани близнаците в количката и я е забута по градинската алея. Джейн и Майкъл излязоха след нея на улицата. «Къде ще отидем днес, Мери Попинс?» През парка. По линията на автобус 39, нагоре по Хай-стрит, по моста и после обратно вкъщи къщи през железопътната арка, отряза тя. Ако наистина го направим, ще има да ходим и цяла нощ, прошепна Майкъл, който вървеше наохотно на отзад И ще изпуснем мис Андрю, но тя ще ни гостува цял месец, напомни му Джейн. Да, ама аз искам да видя как пристига. Оплака се той и провлече крака по тротуара. Поживо моля ви! Строго каза Мери Попинс. Все едно, че се разхождам с два охлюва. Но щома настигнаха, тя ги накара да изчакат цели 5 минути пред магазина за пържена риба, за да се оглежда в витрината. Беше с новата си бяла блуза с розови точки и лицето и кратко, което се отразяваше върху купа пържене меджит, и имаше самодоволен и одобрителен вид. Тя подръпна пълтото си назад така че блузата да се вижда повече и си помисли, че общо взето не е виждала никога Мери Попинс да изглежда толкова добре. Дори пържените риби пъхнали пържени опашки в уста, а гледаха с ококорени и възхитени очи. Мери с кимна доволно на своето отражение и забърза нататък. Вече бяха минали Хайстрит, прекосиха и железопътната арка. Джейн и Майкъл които през целия път подскачаха нетърпеливо пред количката, сега затичаха към ъгъла на улица Черешова. Идва едно такси. Извика Майкъл възбудено. Трябва да е мис Андрю. Те спряха на ъгъла да изчакат Мери Попинс и същевременно наблюдаваха колата. Таксито се движеше бавно по улицата и спря пред входа на номер 17. Моторът млъкна и колата изпъшка, изкърца. И нищо чудно, защото от кормилото до покрива тя беше тежко натоварена с багаж. Всъщност самото такси едва се виждаше от куфарите, които бяха натрупани върху покрива, върху багажника и по край двете врати. Куфари и кошници с капаци се подаваха от прозорците. Коти за шапки бяха привързани към стъпалата, а два огромни сака заемаха дори седалката на шофьора. В този момент самият шофьор се измъкни под тях. Внимателно се спусна на земята, сякаш лизаше от стръмна планина и отвори вратата. Първо изхвръкне една котия за обувки, след нея голям пакет в кафява хартия, после че дари бастун, привързани заедно с канап. Най-после върху тротуара издрънча голяма глилка и събори шофьора. Внимавай! Мощен глас проехтя от вътрешността на таксито. Това е ценен багаж. И аз съм ценен шофьор. Извика шофьорът, който стана и започна да търка глезена си. Майче забравихте това, а път, моля, път. Излизам. Отново извика мощният глас. И в този миг върху стъпалото на таксито се появи най-голямата обувка, която децата бяха виждали. Тя беше последвана от останалата част на мис Андрю. беше увита в голямо пълто с на яка. На главата стърчеше мъжка филцова шапка, а от шапката се развяваше дълъг си вал. С една ръка тя придържаше диплите на полата си, а в другата се полюшваше цилиндричен предмет, покрит с кариран плат. Децата внимателно по покрай оградата, зазяпали с интерес огромната фигура с орлов нос, мрачно стиснати устни и малки очи, които нацъртаха сърдито и зад очелата. Почти ги оглуши гласът и кратко който спореше шофьора. Четири шилинга и три пенса. Казваше тя. Абсурд! Бих могла да пропътувам половината свят за такава сума. Няма да я Ще те обадя на полицията. Шофьорът свира мене. Това е таксата, каза той спокойно. Ако можете да четете, вижте брояча. Не можете да се возите на такси за мили очи, нали? Най-малко с такъв багаж. Мис Андрю изръмжа, пъхна ръка в грамадния си джоб, извади една много мъничка кесийка и подаде една монета на шофьора. Той огледа огледа и започна да върти в ръката си като нещо много странно. После се изсмя грубо. Това за шофьора ли е? Запита той саркастично. Положително не. Това е таксата. Аз съм против бъкшишите, каза мис Андрю, положително, каза шофьорът, като я гледаше в очите. А на себе си добави, багаж да напълни половината парк, а не одобрява бъкшиша, кръво пийка такава. Но мис Андрю не го чу. Децата бяха стигнали до вратата и тя се обърна да ги поздрави. Краката й кратко закънтяха по тротуара, а вуалът се развяваше зад нея. Е, каза тя с оскъдна усмивка, предполагам, че не знаете коя съм, а, о, знаем, каза Майкъл. Той говореше с най-дружелюбен глас, защото беше много доволен да се запознае с мис Андрю. Вие сте самият ужас. Тъмночервена вълна се надигна от врата на мис Андрю към лицето и кратко. Ти си много грубо, непоносимо момче. Ще те обадя на баща ти. Майкъл се изненада. Аз не исках да съм груп, започна той. Татко го каза. Шъта. Тихо. Не смей да спориш с мен, каза ми Сандро. После се обърна към Джейн. А ти си Джейн, предполагам? Никога не съм харесвала името ти. Здравейте, каза Джейн учтиво, но тайно си помисли, че и тя не харесва името Юфемия. Тази рокля е твърде къса. Избуча мис Андрю. И трябва да носиш дълги чорапи. По мое време малките момичета никога не ходеха с голи крака. Ще поговоря с майка ти. Не обичам дълги чорапи. Носе ги само през зимата. Не става и нахална. Децата трябва да се гледат, а не да се слушат, каза мис Андрю. Тя се наведе над количката и вместо поздрав... С огромната си ръка ощипа близнаците по буските. Джон и Барбара се разплакаха. Фо! Какво държание? Извика ми Сандрю. Очистително, ето какво ви трябва, продължи тя, като се обърна към Мери Попинс. Никое добре възпитано дете не плаче така. Очистително им трябва. И то по-често. Не забравяй. Благодаря. Мадам, каза Мери Попинс следа на любезност, но аз възпитавам децата по свой начин и не приемам съвет от никого. Мис Андрю зяпна. Тя, изглежда, не можеше да повярва на ушите си. Мери Попинс отвърна на погледа и кратко спокойно и безстрашно. Млада жено, каза Мис Андрю, изпъчвайки се, вие се самозабравяте. Как се осмелявате да ми отговаряте така? Ще направя постъпки да бъдете махната от тази къща. Помнете ми думата. Тя отвори градинската врата със замах и закрачи по алеята, като размахваше гневно цилиндричния предмет с карираната покривка и повтаряше непрекъснато. Тъца, тъца, тъца. Мисис Беангс изтича да посрещне. Добре дошла, мис Андрю, добре дошла. Любезно каза тя. Колко мило. Че решихте да ни посетите. Толкова неочаквано на удоволствие! Надявам се, че сте пътували добре. Много зле. Не обичам да пътувам, каза ми Сандрю. Тя огледа със строги, пронизващи очи градината. Обидно неподредено, с отвращение отбеляза тя. Послушайте съвета ми и скопайте тези неща. Тя посочи слънчогледите и засадата там трайни. Вечно зелени растения, много по-малко грижи. Пестят се и време, и пари. И изглежда по-спретнато. А още по-добре, изобщо никаква градина. Просто обикновен двор с цимент. Но, възрази мисис Беангс деликатно, аз обичам цветя. Смешни приказки. Фантазии и глупости. Вие сте глупава жена. А децата ви са невъзпитани. Особено момчето. О, Майкъл! Изненадана съм от теб. Нима си бил груб с мис Андрю? Трябва веднага да се извиниш. Мисис Беангс се изплаши и смути. Не, мамо, не съм бил. Аз само, започна да обяснява Майкъл, но гръмкият глас на мис Андрю го прекъсна. Много ме обиди. Настояваше тя. Той веднага трябва да бъде изпратен в пансион. А момичето трябва да има възпитателка. Аз лично ще я избера. А що се отнася до младата личност, която сте взели да се грижи за тях, тя кимна по посока на Мери Попинс, вие трябва да освободите на минутата. Тя е нагла, неспособна и напълно неблагонадежна. Мисис Бянкс направо са ужаси. О! Вие положително грешите, мис Андрю. Ние считаме, че тя е истинско съкровище. Вие нищо не разбирате, аз никога не греша. Освободете я, мис Андрю се понесе по алеята. Мисис Беанкс забърза след нея, загрижена и разтревожена. Аз хъм се надявам, че ще се чувствате удобно при нас, мис Андрю, каза тя любезно, но себе си беше започнала да се съмнява. Хъм! Къщата не е кой знае каква, отвърна мис Андрю, а е и в плачевно състояние. Навсякъде олющена и разнебитена. Трябва да повикате дърводелец. От кога не са балосвани тези стъпала? Много са мръсни. Мис Беанкс прехапа устни. Мис Андрю превърна хубавата и удобна къща в нещо долно и порутено и я накара да се почувства много нещасна. Ще ги направим утре, каза тя кротко. Защо не днес? Настоя мис Андрю. Не и днешната работа за утре. И защо боядисвате вратата си бяла? Тъмнокатява, това е най-подходящият свят за всяка врата. Поевтино и мръсното не лечи. Вижте само тези петна и като постави на земята цилиндричния предмет... Тя започна да посочва петната по входната врата. Тук. Тук. Тук. Навсякъде. Много излагащо. Ще се погрижа за това незабавно, каза мисис Бенкс с отпаднал глас. Не искате ли да се качите във вашата стая? Мис Андрю пристъпи тежко след нея в хола. Надявам се, че огънят е запален. О, да, запален е от тук. Мис Андрю, Робърт Санай ще качи багажа ви. Добре. Кажете му да внимава. Куфарите са пълни с шишета лекарства. Аз се грижа за здравето си. Мис Андрю се придвижваше към стълбата, като облеждаше хола. Тази стена се нуждае от нови тапети. Ще поговоря с Джордж. И защо? Бих искала да зная. Той не ме посрещна. Много грубо от негова страна. Виждам, че маниерите му не са се подобрили. Гласът позатихна малко, когато мис Андрю последва мис Банкс нагоре по стълбите. Децата чуваха нежния глас на майка си, кротко съгласяващ се да направи всичко, каквото мис Андрю пожелаваше. Майкъл се обърна към Джейн. Кой е Джордж? Запита той. Татко, неговото име е мистър Банкс. Да. Но другото му име е Джордж. Майкъл въздъхна. Един месец е ужасно дълго време. Джейн, нали? Да. Четири седмици и още малко, каза Джейн с предчувствието, че един месец с мис Андрю ще измине по-бавно от година. Майкъл се доближи до нея. Аз мисля, започна той, шепнейки оплашен, че тя не може да ги накара да изпъдят Мери Попинс, нали? Не, и аз не мисля. Но тя е много странна. Не се очудвам, че татко излезе. Странна. Думата изгърмя зад тях като експлозия. Те се извърнаха. Мери Попинс гледаше след мис Андрюс поглед, който би могъл да убие. Странна. Повтори тя и сумтя продължително. Това не е точната дума за нея. Хъм. Аз не зная как да възпитавам деца, нали? Аз съм нагла, неспособна и напълно неблагонадежна, нали? Ще видим тази работа. Джейн и Майкъл бяха свикнали с заплахите на Мери Попинс, но днес в нейния глас имаше нотка, която никога преди това не бяха чували. Те загледаха мълчаливо, питайки се какво ли ще се случи. Слаб звук, почти въздишка и почти подсвиркване, увисна във въздуха. Какво е това? Попита Джейм бързо. Звукът отново се чу, този път малко по-силно. Мери Попинз изправи глава и се заслуша. Отново слабо свиркане прозвуча от към прага на хола. О! Извика Мери Попинз триумфално. Как не се сетих! И с движение тя се втурна към цилиндричния предмет, който мис Андрю беше оставила, и дръпна плата. Под него се откри месингова клетка, много спретната и лъскава. На единия край на пръчицата, сгушена между крилата си, беше кацнала малка светлокахява птица. Тя замига, когато следобедната светлина се изсипа върху главата и кратко. После огледа тържествено наоколо с едно кръгло черно око. Погледът и кратко попадна върху Мери Попинзи, сепвайки се, като при вида на нещо познато, Птицата отвори чувка и издаде тъжен, гърлен, кратък звук. Джейн и Майкъл никога не бяха чували толкова нещастно цвърчене. Тя ли го направи? Наистина. Тъцътътца. Тъц. Не думай. Каза Мери Попинс, клатейки чувствено глава. Чик-чирик. Каза птицата и размаха криле в потвърждение. Какво? От две години. В тази клетка? Как не я е срам? Каза мери попинс на птицата и лицето и кратко почервеня от яд. Децата зяпнаха. Птицата говореше с език, непознат за тях, а ето, мери попинс водеше с нея интелигентен разговор, сякаш разбираше. Какво каза тя? Започна Майкъл. Шъта! Каза Джейн и го щипа по ръката, за да млъкне. Те гледаха мълчаливо птицата. Тя подскочи малко по пръчката към Мери Попинс и изпя една-две ноти стих, питащ глас. Мери Попинс кимна. Да, разбира се, знам това поле. Там ли те улови? Птицата кимна. После изпя една бърза фраза от Рели, която прозвуча като въпрос. Мери Попинс се замисли за миг. Добре, каза тя. Не е много далече. Можеш да го вземеш за около един час. Ще летиш на югот тук. Птицата изглеждаше доволна. Тя затанцува върху пречицата и изпърха развълнувано скриле. После песента и кратко отново прозвуча. Поток от кръгли, ясни ноти, а очите и кратко омолително гледаха Мери Попинс. Тя извърна глава и погледна предпазливо към стълбата. Дали ще го направя? Как мислиш? Не чули, че ме нарече млада личност? Мене. Тя и сум тя с отвращение. Раменете на птицата се затресоха, сякаше смееше. Мери Попинс се наведе. Какво ще правите, Мери Попинс? Извика Майкъл, който не беше в състояние да се сдържа повече. Каква е тази птица? Чучулига, каза Мери Попинс кратко, като завъркия дръжката на малката вратичка. Вие виждате чучулига в клетка за първи и за последен път. И като каза това, тя отвори вратата на клетката. Чучулигата изпърха с криле, изхвърча навън с пронизителен вик и кацна на рамото на Мери Попинс. Хъм! Извитя глава към птицата. Така е по-хубаво, как мислиш? Чип чирик. Съгласи се чучулигата, кимайки с глава. Е, по-добре е да изчезваш вече предупреди я Мери Попинс. Тя ще се върне всеки момент. При тези думи чучулигата избухна в поток от бълбукащи звуци, като размахваше криле към Мери Попинс и кратко се кланяше с глава. Хайде, хайде, каза Мери Попинс сериозно. Не ми благодари. Доволна съм, че го направих. Не мога да гледам чучулига в клетка. Освен това, ти чу как ме нарече тя. Чучулигата отметна глава назад и крилете й кратко потрепнаха, сякаш се смееше от сърце. После наклони глава на една страна и се ослуша. О, аз съвсем забравих. Прокънтя отгоре е гръмък глас. Оставих карузо навън. Но унези мръсни стъпала. Трябва да отида да го прибера. Тежката стъпка на мис Андрио прозвуча по стълбата. Какво? Извика тя в отговор на някакъв въпрос на мисис Бенкс. О, това е моята чучулига, моята чучулига Карузо. Нарича ма така, защото беше толкова добър певец. Как, но тя изобщо не пее сега, не пее откакъл лови в полето и я постави в клетка. Не мога да разбера защо. Гласът приближаваше и ставаше все по-висок. Положително не. Отвърна той на мисис Банкс. Аз ще я взема лично. Не се доверявам на тези невъзпитани деца. Перилата ви се нуждаят от лакиране. Трябва да го направите незабавно. Троп, троп, троп. Стъпките на мис Андрю към тяха в хола. Тя идва. Изсъска Мери Попинс. Изчезвай. И разтърси леко рамото си. Хайде! Извика Майкъл оплашено. О, тръгвай! Каза Джейн. С бързо движение чучулигата наведе глава и изкубна с чувка едно перо от крилото си. Чик-чирик! Изпя тя и забучи перото в шапката на Мери Поппинс. После разпери криле и се понесе във въздуха. В същия момент мис Андрюс се появи на прага. Какво? Извика тя, когато видя Джейн. Майкъл и близнаците. Още ли не сте легнали? Това няма да се случва вече. Всички добре възпитани деца, тя погледна неприязнено Мери Попинс, трябва да си лягат в 5 часа. Наистина ще трябва да поговоря с баща ви. Тя се огледа наоколо, а сега да видя къде оставих аз, тя млъкна изведнъж. Непокритата клетка с отворената си врата стоеше до краката и кратко. Тя се зря в нея, като че не можеше да повярва на очите си. Защо? Кога? Къде? Какво? Кой? Исфъв ли тя? После гласът и кратко се възвърна. Кой вдигна тази покривка? Прогърме тя. Звукът накара децата да потреперят. Кой отвори тази клетка? Никакъв отговор. Къде е моята чучулига? Мълчание. Мис Андрю местеше поглед от едно дете върху друго. Найсет на очите и кратко загледаха обвиняващо Мэри Попинс. Ти си го направила? Изкръще тя, сочейки Мери Попинс с огромния си пръст. Познавам по лицето ти. Как смееш? Ще се погрижа да напуснеш тази къща още тази вечер. С целия си багаж. Ти. Нахална, непоносима, недостойна. Чикчирик. От въздуха се чу кратка трела като смях. Мис Андрю вдигна очи. Чучулигата се люлееше на крилете си точно на слънчогледите. О, Карузо, ето те! Извика Мис Андрю. Ела! Не мека карай да те чакам! Върни се своята хубава, чиста клетка, Карузо. И ме остави да затворя вратата. Но чучулигата просто висеше във въздуха и продължаваше да се смее. Отметнала назад глава и пърхайки с криле. Мис Андрю се наведе и вдигна клетката на главата си. Карузо, какво казах? Върни се веднага. Заповяда тя и размаха клетката към птицата, но тя прелетя край нея и докосна шапката на Мери Попинс. Чик-чирик. Каза чучулигата. Добре! кимна и кратко в отговор Мери Попинс. Карузо, чули ме? Изкреща мис Андрю. Но в глас и кратко сега имаше нотка смущение. Тя остави клетката на земята и се опита да улови чучулигата с ръце. Но птицата си изплъзна, изпърха покрай нея и с един замах на крилете си се стрел на високо във въздуха. Поток от бълбукащи звуци се си изсипа си надолу към Мери Попинс. Готово. Извика тя. И тогава се случи нещо необикновено. Мери Попинс закова очи върху мис Андрю, а мис Андрю, внезапно мъдюсана от този странен, тъмен поглед, започна да трепери. Тя изпъшка, политна несигурно напред и със страшна бързина се втурна към клетката. После, дали мис Андрю стана по-малка или клетката по-голяма, Джейн и Майкъл не бяха сигурни, но положително видяха че вратата на клетката с леко штракане се затвори след мис Андрю. Ох, ох, ох! Изпища тя, когато чучолигата се спусна и улови клетката за дръжката. Какво става с мен? Къде отивам? Крещеше мис Андрю, а клетката се люлееше във въздуха. Не мога да се помръдна, толкова е тясно. Не мога да дишам. Викаше тя. И тя не можеше. Каза спокойно мери Попинс. Мис Андрю затропа по пръчките на клетката. Отворете вратата. Пуснете ме да изляза, ви казвам. Пуснате ме да изляза. Хъм, едва ли. каза мери Попинс тихо, почти на себе си. Нагоре, нагоре се издигаше чучолигата, все по-високо и по-високо, и пееше. А тежката клетка с мис Андрю вътре се полюляваше под нея. Застрашително виснала на ноктите и кратко. Посилно от ясната птича песен те чуваха как мис Андрю тропа по пръчките и крещи: Аз, която съм добре възпитана, аз, която съм винаги права, аз, която никога не греша. Как можах да стигна до тук? Мери Попинс се засмя тихо. Сега чучулигата изглеждаше съвсем малка, но продължаваше да кражи нагоре, като пееше високо и по а мис Андрю се полюляваше тежко в клетката под нея, Накланяйки се ту на една страна, то на друга, като кораб в буря. «Пуснете ме да изляза, ви казвам!» «Пуснете ме!» Гласът и кратко писукаше надолу. Внезапно чучолигата промени посоката. При резкия завой песента и кратко секна за миг, но после отново зазвуча живо и ясно, след това птичката пусна халката на клетката и полетя на юг. Тя се отива, каза Мери Попинс. Къде? Извикаха Джейн и Майкъл. Вкъщи! В нейните ливади! Отговори Мери Попинс, загледана нагоре. Но тя пусна клетката. Каза Майкъл, загледан също нагоре. И той беше видял добре, защото клетката вече летеше надолу, като се въртеше и се преобръщаше във въздуха. Всички ясно виждаха как мис Андрю заставашето на главата си, то на краката си при премятането на клетката във въздуха. Тя падаше тежко като камък и накрая се плесна пред входа на къщата. С гневно движение мис Андрю отвори вратата и когато излезе, Джейн и Майкъл видяха, че на ръст е такава, каквато си беше преди, но на вид много пострашна. За момент тя се спря задъхана, загубила дърслово, с лице почервено от всякога. Как посмя? Прошепна тя Дръзгаво, насочила треперещ пръст към Мери Попинс. Джейн и Майкъл видяха, че в очите и кратко вече нямаше гняв, а само обида и ужас. Ти, ти, заекваше мис Андро Дръзгаво. Ти, жестоко, безцеремонно, нелюбезно, порочно, амбициозно момиче, как мужа, как мужа. Мери Попинс с поглед. Известно време полуотворените и кратко очи гледаха отмъстително. Вие казахте, че не знае как да възпитавам деца, каза тя, като изговаряше думите бавно и отчетливо. Мис Андрю се сви, разтреперана от страх. Аз, аз, извинявайте, каза тя и преглътна. Че съм нагла, неспособна и напълно неблагонадежна, продължаваше Мери Попинс. Сгреших. Съжалявам. Запълтечи ми Андрю, че съм млада личност. Мери Попинс беше безмилостна. Вземам си думите назад и спъшка мис Андрю. Всичките само ме пусни да си вървя. Не искам нищо повече. Тя сключи ръце и загледа Мери Попинс омолително. Не мога да остана тук, прошепна тя. Не. Не. Не. Пусни ме да си вървя. Мери Попинс е изгледа продължително и замислено. После махна с ръка. Вървете си. Мис Андрю въздъхна с облегчение. О, благодаря. Благодаря. Без да откъсва очи от Мери Попинс, тя запристъпя заднишком към стъпалата. После се обърна и тръгна по алеята, като се олюляваше. Шофьорът... Който през цялото време беше разтоварвал багажа, сега палеше мотора и се готвеше да тръгва. Мис Андрю вдигна трепереща ръка. Чакай. Извика тя с пресипнал глас. Чакай ме. Ще получиш бакшиш 10 шилинга, ако му откараш веднага. Човекът ти е изгледа очудено. Наистина ще го направя. Бързо добави тя. Ето, виж, тя трескаво бръкна в джоба си. Ето! Взимай и тръгвай! Мис Андрю се покатери в колата и се строполи върху седалката. Шофьорът, все още зяпнал от изненада, затвори вратата след нея. После започна бързо да товари багажа. Робърт сънай беше заспал върху купчината куфари, но шофьорът не го събуди. Той просто го избута на пътеката и свърши работата сам. Изглежда, че старата дама нещо мръдна. Никога не съм виждал подобно чудо. Никога. Мърмореше си той, докато потегляше. Но какво точно беше станало, шофьорът не знаеше и дори да живееше 100 години, пак не би разбрал. Къде е мис Андрю? Попита мисис Банкс. Забързана към входната врата да търси гостенката. «Отиде си!» Каза Майкъл. «Какво искаш да кажеш?» Мисис Беангс се изненада много. «Не пожела да остане», каза Джейн. Мисис Беангс се намръщи. «Какво означава това, Мери Попинс?» Запита тя. «Не бих могла да ви кажа, мадам, наистина, отвърна Мери Попинс безразлична». Сякаш този въпрос съвсем не е интересуваше и оправи една гънка на новата си блуза. Мисис Беангс ги изгледа един след друг и поклати глава. Много странно. Нищо не разбирам. Точно в този момент градинската врата се отвори и затвори с кротко штракане. Мистър Беангс се приближи по алеята, стъпвайки на пръсти. Когато всички се обърнаха към него... Той се поколеба и застана нерешително на един крак. Е, дойде ли? Запита той с плах шепот. Дойде и си отиде. Отвърна мисис Банкс. Мистер Беанкс япна. Отишла си. Какво искаш да кажеш? Наистина ли мис Андрюс си отишла? Мисис Беанкс кимна. О, радост, радост. Извика мистер Банкс. Улови с две ръце полите на дъждобрана си и започна да танцува по алеята. После рязко спря. Но как? Кога? Защо? Започна той. Току-що с такси. Предполагам, защото децата бяха груби с нея. Тя ми се оплака от тях. Просто не виждам друга причина. А вие, Мери Попинс, не. Мадам, и аз не виждам, каза Мери Попинс, внимателно изчиствайки някаква прашинка от блузата си. Мистер Бенкс се обърна към Джейн и Майкъл с натъжено лице. Вие сте били груби с мис Андрю? Моята говернантка? Тази мила, стара душа? Срамувам се от вас, наистина се срамувам. Той говореше сериозно, но в очите му проблясваше смях. Аз съм много нещастен човек. Продължи той и пъхна ръце в джобовете си. Ето, ден след ден работя като роб, за да ви възпитам. А как ми се отплащате? Да бъдете груби и смисандрю? Срамно. Вбесяващо. Не зная дали ще мога някога да ви простя. Но, продължи той, като извади две монети по шест пенса от джоба си и им подаде по една. Ще направя каквото мога за да забравя. И усмихнат, побърза да се извърне. Хей! Извика той, спъвайки се в кафеза. Това пък откъде дойде? На кого е? Джейн, Майкъл и Мери Попин мълчаха. Е, няма значение, каза мистер Бянкс. Сега е мое. Ще го държа в градината за моите благородни си кирчета. И отнесе кафеза като си подсвиркваше щастливо. Е, каза Мери Попин строго, когато влезе след тях в детската стая, хубава работа, няма какво. Да се държите така грубо с гостенката на баща си. Но ние не сме виновни. Майкъл се опита да протестира. А само казах, че тя е самият ужас, нали татко я нарече така. Да отпретите по този начин, току-що пристигнала, това според вас не ли грубо? Настояваше Мери Попинс, но ние нищо не сме направили. Каза Джейн. Вие, какво аз? Аз и съм била груба с гостенката на вашия баща. Поставила ръце на кръста си, Мери Попинс изгледа Джейн свирепо. Ти се осмеляваш да застанеш пред мене и да ми кажеш това. Не. Не. Вие не бяхте, но... И аз мисля... Че не бях. Отсеча Мери Попинс, свали си шапката и разгъна пръстилката. Аз съм тъй добре възпитана. Добави тя и сумтя и започна да съблича близнаците. Майкъл въздъхна. Знаеше, че няма смисъл да спори с Мери Попинс. Той погледна Джейн. Тя въртеше своята монета от 6 пенса в ръка. Майкъл, Майкъл. Каза тя, «Мисля си, какво, татко ни дада тези пари, защото мислеше, че ние сме отпратили мис Андрю. Знам, а не бяхме ние». Беше Мери Попинс, Майкъл заудря с крак по пода. «И ти мислиш, започна той несигурно с надежда, че тя не мисли това, което той предполагаше, че мисли. Да, Кимна Джейн, но, но аз исках да си схарче моите». И аз. Но няма да е честно. Те са нейни, наистина. Майкъл обмисля дълго, после въздъхна. Добре, каза той със съжаление и извади своите шест пенса от джоба си. Те отидоха заедно примери Попинс. Джейн подаде монетите. Ето парите. Каза тя с спотаен дъх. Ние мислим, че те са ваши. Мери Попинс взе монетите и ги заобръща върху дланта си. После ги погледна им се стори, че погледът и кратко прониква в тях и вижда какво мислят. Дълго стоя тя така, загледана в мислите им. Хъм, каза тя най сетне и пусна монетите в престилката си. Капка по капка вирстава. Надявам се, че ще ги оползотворите добре, каза Майкъл, загледан тъжно в джоба. Предполагам. Отвърна язвително тя и отида да отвори крана на ваната. Трета глава. Лошата сряда. Тиктак. Тиктак. Махалото на часовника в детската стая се клатеше напред-назад като глава на стара жена. Тиктак. Тиктак. После часовникът спря да тиктака, започна да бръмчи, да ръмжи, отначало кротко, след това все по-високо, сякаш нещо го боли. И бръмчайки, той се разтрасе така силно, че всичко върху полицата над камината за игра, празният буркан от мармалът подскочи, заклати се и потрапери, четката за коса на Джон. Оставена там вечерта, затанцува, рисуваната чиния, кръщелен подарък на мисис Беангс от пралеля Каролина, секилна на страна и трите малки момчета, които играеха на конче в нея. Застанаха на нарисуваните си глави. И след всичко това... Точно когато всеки би очаквал той да се пръсне, часовникът започна да бие. Един. Два. Три. Четири. 5. 6. Седем. От последния удар Джейн се събуди. През една пролука на пардетата слънцето нахлуваше стаята и кратко и изливаше златни строи върху Юргана и кратко. Джейн седна в леглото и огледа детската стая. Откъм леглото на Майкъл не се чуваше звук. Близнаците, захапали палци, спяха дълбоко в кръватчетата си. «Само аз съм будна», каза си Джейн доволна. «Мога да си лежа сама и да си мисля, да си мисля». Тя сви колене към брадичката си и се спотаи в леглото като в гнездо. «Сега съм птица», каза си тя. Току-що съм снесла седем хубавички бели яйца, Завила съм ги с си и ги мътя. Къркър Къркър, тя издаде тих гърлен звук, наподобявайки глас на мътеща птица. След дълго време, да кажем половин час, ще се чуе тихо цвърчене, почукване и черупките ще се разчукат. Ще изкочат седем малки пиленца, три жълти, две кафяви и две. Време е да ставаш. Мери Попинс се поляви на от някъде и смъкна завивките от раменете на Джейн. О, не дейте, не дейте! Заробта Джейн и ги дръпна обратно. Тя много се ядоса на Мери Попинс, задето така се втурна и развали всичко. Не искам да ставам. Заяви тя и зарови лице във възглавницата. Охо, нима! Гласът на Мери Попинс беше спокоен. Сякаш казаното не е интересуваше. Тя дръпна завивките от леглото и Джейн бързо-бързо стъпи на пода. О, Боже! Захленчи тя! Защо аз трябва винаги да ставам първа? Защото си най-голяма. Ето защо. Мери Попинс а е побутна камбанята. Но аз не искам да съм най-голяма. Защо Майкъл не е най-голям понякога? Защото ти си се родила първа. Е. Аз не съм се молила за това. Омръзна ми да съм първородна. Исках да си мисля. Можеш да си мислиш, докато си миеш зъбите. Не същите неща. Че кой иска непрекъснато да мисли едно и също? Аз, Мери Попин застрелна с мрачен поглед. Достатъчно, благодаря ти. И от тона нагласи кратко Джейн разбра, че наистина не желая да слуша повече. Мери Попинс отида да събуди Майкъл. Джейн остави четката за зъби и седна на ръба на ваната. Не е честно, замърмори тя, като тропаше с крак по линолеума. Карат ме да върша всички противни неща, само защото съм най-голяма. Няма да си мия зъбите и веднага се изненада от себе си. Винаги и кратко беше приятно, че е по-голяма от Майкъл и близнаците. Това изпълваше с чувство за превъзходство и важност. А днес, какво ставаше днес, та беше толкова ядосана и заедлива. Ако Майкъл се беше родил пръв, щях да имам време да си измътя яйцата. Тя продължаваше да си мърмори, недоволна, че денят и кратко беше започнал зле. За нещастие, вместо да се подобри, настроението й кратко се влуши. Когато започна да приготвя закуската, Мери Поппинз откри че има Орис само за трима. Добре, тогава Джейн ще трябва да яде каша. Заяви тя, докато нареждаше чиниите и сърдите сумки, понеже не обичаше да прави каша, винаги оставаха много бучки. Но защо? Оплака се Джейн. Аз искам Орис. Мери Попинс е изгледа строго. Защото си най-голяма. Ето, паках тази омразна дума. Отят тя ритна няколко пъти крака на стола си под масата с надежда, че ще издраска политурата и започна да яде кашата си съвсем, съвсем бавно. Превърташе я няколко пъти в уста и гълташе едвам-едвам. Нека да умре от глад. Така им се пада. Тогава ще съжаляват. Какъв ден е днес? Запита Майкъл весело и старателно образ лъжицата си последните зранца у рис. Сряда, каза Мери Попинс. Моля, остави поне шарките на чинията. О, значи днес ще пием чай при мисларк. Ако слушате, каза Мери Попинс мрачно, сякаш не вярваше, че такова нещо е възможно. Но Майкъл беше в весело настроение и неикратко обърна внимание. Сряда. Извика той и заудря с лъжицата по масата. Джейн е родена в сряда. Родените в сряда са тъжни. Ето защо тя яде каша вместо рис. Подразния той. Джейн се намръщи и се опита да горит на подмасата, но той си дръпна краката и се засмя. Родените в понеделник са красиви, родените във вторник са грациозни, запя той. Това също е вярно. Близнаците са грациозни и са родени във вторник. Аз в понеделник и съм красив. Джейн се изсмя презрително. Красив съм, настоя той. Чух го и от с брил. Тя каза на Елън, че съм хубав като нова пара. Е, това не е нещо много красиво, каза Джейн. Освен това, носът ти е чип. Майкъл е погледна сукор. И отново Джейн се изненада от себе си. Във всеки друг случай тя щеше да се съгласи с него. Защото смяташе, че Майкъл е много хубаво момченце. Но сега повтори жестоко. Да, носът ти е чип. И имаш криви крака. Криво крак. Майкъл се спусна върху нея. Престани вече. Мери Попинс изгледа и ядосано Джейн. Ако има някой красив в тази къща, това е, тя спря и погледна самодоволно усмихната собствения си образ в огледалото. Кой? Поискаха да знаят Майкъл и Джейн, никой от семейство Банкс. Тросна се Мери Попинс. То и то, Майкъл погледна към Джейн, както правеше винаги, когато Мери Попинс казваше нещо много значително. Но макар да почувства погледа му, Джейн се направи, че не го забелязва. Тя се обърна и взе котията с боички от шкафа за играчки. Не искаш ли да играем на влакчета? Опита да се сдобри с нея, Майкъл. Не, не искам. Искам да съм сама. Е, милички, как сте тази сутрин? Мисис Бенкс се втурна тичешком в стаята и бързо ги целуна. Тя винаги беше много заета и просто нямаше време да ходи спокойно. Майкъл, каза тя, имаш нужда от нови пантофи. Пръстите ти са изкочили. Мери Попинс, страхувам се, че ще трябва да отрежем кадриците на Джон. Барбара, съкровище мое, не си смучи палеца. Джейн, изтичай долу и кажи на мисис Брил да не прави глазура на сливовата торта. Искам я обикновена. Ето ги, каза си Джейн, пак се набъркват в нейния ден. Щом започне да прави нещо, прекъсват я, за да направи друго. О, мамо, аз ли? Не може ли, Майкъл? Мисис Беангс се стъписа, но аз мислех, че обичаш да помагаш. А и Майкъл винаги забравя поръчките. Освен това ти си най-голяма. Хайде, тичай, тя заслиза по стълбите колкото можеше по-бавно с надежда, че ще закъсне с поръчението и мисис Брил ще направила вече глазурата. И през цялото време сама се очудваше държението си. Сякаш вътре в нея имаше някакъв друг човек, с много лош характер и грозно лице, който я е дразнеше. Тя предаде поръчението на мисис Брил и с разочарование разбра, че стигнала съвсем на време. Добре, това ще ми спести малко труд. Зарадва се мисис Брил. И, миличка, продължи тя, били могла да надзърнеш в градината и да кажеш на този Робъртсън, че пак не е наточил ножовете. Краката ме болят. Пък са ми единствени. Не мога. Заета съм. Сега беше ред на мисис Брил да си изненада. О, бъди добро, момиче, аз едва стоя права. Как да отида? Джейн въздъхна. Уф! Защо не я оставят на мира? Тя ритна кухненската врата на излизане и бавно тръгна към градината. Робърт се спеше посред алеята с глава върху лейката и й хъркаше че правата му коса се повдигаше и падаше върху нос му. Може би си спомняте, че Робърт сънай имаше необикновената дарба да заспива където и да е, по което и да е време. Той просто предпочиташе спането пред всичко друго. Обикновено, когато имаха възможност, Джейн и Майкъл го прикриваха. Но днес беше различно. Лошата личност вътре в нея пет пари не даваше какво ще се случи с Робърт Санай. Мразя всички, каза тя и затропа силно полейката. Робъртсън Айси Айс изправи стреснат. Помощ. Убийство. Пожар. Развика се той и размаха ръце. После разтърка очи и видя Джейн. О, това си била ти. Каза той разочаровано, като че ли се бе надявал на нещо повълнуващо. Трябва да идеш и да подостриш ножовете. Веднага! Заповяда тя. Робърт Санай си изправи и разтърси рамене. Ах, каза той тъжно, винаги работа. Ако не една, друга. А би трябвало и да си почивам. Нямам миг покой. Имаш. Каза Джейн жестоко. Ти нищо не правиш, освен да си почиваш. Само спиш. Върху лицето на Робърт Санай си изписа обида и укор. Всеки друг път Джейн щеше да се засрами от себе си, но днес дори не съжали. Какви неща говориш? И кратко каза Робърт айната жено. И при това си най-голямата. Никога не бих повярвал, че си способна на това, никога, ако не бях го чул с ушите си. Той я е изгледа със съжаление и бавно зататри крака към кухнята. «Дали той ще и кратко прости някога?» се запита Джейн. И като в отговор лошото същество в нея каза, ако ще? Пет пари не давам. Джейн тръсна глава и тръгна полека към детската стая. И разбира се, не пропусна да прокара изцапаните си ръце по прясно боядисаната чиста бяла стена. Само защото и кратко бе казано да не докосва с пръсти стената. Мери Попинс бършеше прах. На погребение ли си тръгнала? Запита тя, когато Джейн влезе. Джейн се нацупи и отвърна. Знае едно момиче, което си търси белята. А който търси, намира. Не ме е грижа. Един на име, не ме е грижа, изпаднал в грижа. Обесили го. Подиграя Мери Попинс и прибра четката за прах. А сега? Тя изгледа предупредително Джейн, отивам да обядвам. Ти наглежда и малките и само да чуя една единствена дума. Тя не довърши изречението, но и сум тя заплашително, докато излизаш от стаята. Джони и Барбара изтичаха при Джейн и я уловиха за ръцете. Но тя разтвори пръстите им и я досано ги отблъсна. Бих искала да съм единствено дете. Каза тя горчиво, защо не избягаш? Предложи майкъл. Някой може да те осинови. Джейн се стресна и изненадано го погледна. Няма ли да ти липсвам? Не, няма. Особено ако смяташ да си все така сърдита, каза той решително. Освен това, ще мога да взема твоята котия с боички. Не, няма да можеш. Ревниво извика тя. Ще я взема със себе си и за да му покаже че котията с боички е нейна, а не негова, тя извади четките и блокчето и ги разпростре на пода. Нарисувай часовника. Не. Добре, тогава момчетато от чинията. Джейн вдигна очи. Трита момченца тичаха по поле, оградено от зеления ръб на чинията. Всеки друг път би одобрила идеята да ги нарисува, но днес не можеше да бъде приятна и любезна. Няма. Ще рисувам каквото аз искам. И тя започна да рисува себе си, съвсем сама как мъти яйцата си. Майкъл, Джон и Барбара седнаха на пода да наблюдават. Джейн беше толкова погълната от яйцата си, че почти забрави лошото си настроение. Майкъл се наведе напред. Защо не поставиш и една кокошка? Ей тук. Той посочи празното бяло място, но при движението си неволно бутна Джон който падна и катурна скрака си чашката. Отсветената вода се разля и намокри картината. Джейн извика и скочи. О, не мога да издържам вече. Ти, нескопоснико. Ти развали всичко. Тя се хвърли върху Майкъл и гощипа така жестоко, че той политна и се струполи върху Джон. Близнаците запищаха от болка и страх, а сред гласчетата им се чуваха виковата на Майкъл, главата ми изчупена. Какво ще правя? Главата ми е изчупена, повтаряше той. Не ме е грижа. Не ме е грижа. Изкръща Джейн. Трябваше да му оставиш на мира, а не да разваляш рисунката ми. Мразяте, мразяте, мразя. Вратата рязко се отвори. Мери Попинс огледа сцената с гневни очи. Какво ти казах? Запита тя, Джейн, и гласът ти кратко беше толкова спокоен, та чак плашеше. Че не искам да чуя нито дума, а какво намирам? И смяташ да ходиш на гости у Мислярк? Не, нито крачка извън тази стая днес след обед, или аз съм китайка. Не желая да ходя. Предпочитам да остана тук. Джейн постави ръце зад гърба си и се отдалечи. Не изпитваше никакво съжаление. Много добре. Гласът на Мери Попинс беше тих, но заплашителен. Джейн наблюдаваше как тя облича децата за посещението. Когато ги приготви, Мери Попинс извади най-хубавата си шапка от кафявия книжен плик и я постави на главата си. Наклонена много красиво на една страна. Тя закопче златния медальо около врата си а над него завишала на бели и червени карета, подарък от мисис Банкс. На единия край на шала бяха избродирани две големи бели букви – МП. Мери Попинс усмихна на образа си в огледалото и на гласи шала така, че инициалите да не се виждат. След това извади от шкафа чедъра с папагалската глава, пъхна го под мишница и поведе малките надолу по стълбата. «Сега ще имаш време да си мислиш». Забеляза тя извително и със силно сумте не затвори вратата зад гърба си. Джейн седя дълго, загледана пред себе си. Тя се опитваше да мисли за своите седем джица. Но някакси те вече не я интересуваха. Какво ли правят сега у мис Ларк? Вероятно играят с кучетата и слушат мис Ларк, която им разказва за прекрасното потекло на Андрю и за това че желание е кръстоска от овчарско и ловджийско куче и е съчетал най-лошото от двете породи. И после всички, включително кучетата, ще ядат шоколадови бисквити и орехова торта и ще пият чай. О, Боже! Мисълта за всичко, което пропускаше, я жегна, а когато си спомни, че тя си беше виновна, още повече се ядоса. Тик-так! Тик-так! Обади се часовникът с висок глас. О, млъкни! Извика Джейн гневно, грабна котията с боички и я запокити през Котията удари стъкленото лице на часовника, отскочи настрани и издрънча върху рисуваната чиния. Прас Чинията падна върху часовника. Ой! Ой! Какво направи тя? Джейн стисна очи. Не смееше да погледне на там. Знаеш ли как боли? Ясен, изпълнен глас, прокънтя в стаята. Джейн, ти ме удари по коляното. Каза гласът. Тя бавно вдигна глава. В стаята нямаше никой. Изтича до вратата и я отвори. Пак никой. Тогава гласът се засмя. Тук, глупъчке. Каза пак той. Погледни нагоре. Тя погледна полицата над камината. До часовника лежеше рисуваната чиния с голяма покнатина точно през средата. За своя изненада Джейм видя, че едното от момченцата беше пуснало издите и наведено напред, държеше с две ръце коляното си. Другите две се бяха извърнали и го гледаха съчувствено. Но, започна Джейм полу на себе си, полу на непознатия глас. Не разбирам. Момчето от чинията вдигна глава и се усмихна. Не, така и предполагам. Забелязал съм, че вие с Майкъл често не разбирате и най-простите неща, нали? Той се разсмя и се обърна към братята си. Не разбират, потвърди един от тях. И нищо не умеят. Дори да успокояват близнаците, нито да рисуват птичия яйца. Тя ги прави криви. Каза другият. Откъде знаете за рейцата и за близнаците? Джейн си из черви. Божичко! Каза първото момче. Ти да не мислиш, че като през цялото време сме тук, не разбираме какво става в къщата? Е, не можем да виждаме спалнята и в банята, естествено. Какъв цият са плочките? Розови, отвърна Джейн. Нашите са сини и бели. «Искаш ли да ги видиш?» Джейн се колебаеше. Беше толкова изненадана, че не знаеше какво да отговори. «Хайде, Ела!» «Уилиям и Еварард ще ти бъдат коне, аз ще нося към шика и ще тичам край вас». «Аз съм Валентайн, ако не знаеш». «Ние, тримата, сме близнаци. О, разбира се, имам и сестра, Кристина». «Къде е Кристина?» Затърси Джейн из чинията, но там се виждаше само зелена поляна, малка алшова горичка и Валентайн, Уилиам и Еварард. Ела да видиш. Настоя Валентайн и протегна ръка. Защо само другите да се забавляват? Ти ела при нас, в чинията. Тези думи, а накараха да се реши. Щеше да докаже на Майкъл че не само той и близнаците могат да ходят на гости. Щеше да ги накара да и кратко завидят и да съжаляват, че са се отнесли така лошо с нея. Добре, подаде тя ръка, идвам. Протегнатата ръка на Валантайн олови китката й кратко и я дръпна към чинията. И изведнъж Джейн не беше вече в хладната детска стая, а сред просторна, обляна от слънце поляна. Вместо по изтъркания килим, Краката й кратко стъпваха по мека трева и маргарити. Ура! Извикаха Валантайн, Уилиам и Еварард и затанцуваха около нея. Тя забеляза, че Валантайн куца. «О!» – каза Джейн, – забравих. «Коляното ти!» Той и кратко се усмихна. «Няма значение!» Отпукнатината е зная, че не си искала да ме нараниш. Джейн извади носната си кърпичка и превърза коляното му. Така е по-добре. Каза той любезно и постави юздите в ръката й кратко. Уилям и Аварарт отметнаха глави, изпрахтяха и препуснаха през поляната, а Джейн подрънкваше с юздите след тях. Край нея, накуцвайки се единия крак поради коляното, тичаше Валентайн. Тичаше и пееше. Сред росните китки най-свежа си ти. Мила! Ти цвета си свежо. С теб аз закичвам своите гърди. И те обичам най-нежно. Уилиям и Ева Рарт пригласаха на рефрена. И те обичам най-нежно. Джей си помисли, че песента е доста стара, но и всичко в тримата Близнаци беше старомодно, дългите коси, странните дрехи и учтивото им държание. Колко необикновено. Си помисли тя и също така си помисли, че тук е по-хубаво. Отколкото Мис Ларк и че Майкъл ще и кратко завиди, когато му разкаже всичко. Кончетата тичаха и тегляха Джейн, отвеждайкия далеч от детската стая. Най-после тя дръпна ездите, спря за и погледна на дирите, които бяха оставили по тревата. Зад себе си, на другия край на поляната, тя виждаше външния ръб на чинията. Изглеждаше малък и много далечен. Нещо в нея я предупреди че е време да се връща. Сега трябва да си вървя, каза тя и пусна издите. О, не, не, не! Завикаха близнаците и я заобиколиха. Нещо гласовете им я разтревожи. Ще ме търсят в къщи. Страхувам се, че наистина трябва да си вървя, побърза да каже тя. Много е рано. Запротестира Валентайн. Те са още умисларк. Ела. Ще ти покажа моите боички. Джейн се изкуши. Имаш ли китайско бяло? Защото точно този цвят липсваше в нейната котия. Да, в сребърна туба. Ела, против волята си Джейн му позволи да поведе нататък. Тя възнамеряваше само да погледне котията с боички и веднага да се върне. Дори нямаше да поиска да ги пробва как рисуват. Те поведоха под тъмните елшови клони. Мъртвите листа шумяха под краката им. От време на време див гълъб прилиташе от клон на клон със силно пляскане на крилете. Сред куп сухи вейки Уилиям показа на Джейн гнездо на червеношика, а Еварарт откърши клонче с листа и го сви като венец на главата и кратко. Въпреки тяхната дружелюбност обаче, Джейн се притесняваше и плашаше и изпита облегчение когато стигнаха края на гората. Ето ни! Махна с ръка Валантайн и тя видя пред себе си огромна каменна къща, обрасла бръшлен. Не беше виждала по стара къща и кратко се стори, че се навежда към нея заплашително. От двете страни на стълбището имаше по един каменен лъв, свит, сякаш дебнеше подходящ момент за скок. Джейн потрепери, когато сянката на къщата падна върху нея. Не мога да остана повече. Става късно, речетя смутено. Само пет минути. Помолия Валантайн и я задърпа към входа. Стъпките им прокантяха високо по каменния пот. Нямаше никакви хора. Само тя и тримата близнаци. Къщата изглеждаше изоставена. Студен вятър свистеше из коридора. Кристина. Кристина Извика Валентайн и затегли Джейн нагоре по стълбите. Ето я, викът му отекна в къщата и всяка стена като че ли повтори застрашително. Ето я. Ето я, чу се звук от забързани стъпки и една врата се отвори рязко. Момиче, малко по-високо от близнаците, облечено старовремска рокля на цветя, се втурна към Джейн. Най-после. Най-после. Извика то победоносно. Момчетата те наблюдават от сума време. Но не можеха да те уловят до сега, ти винаги беше толкова щастлива. Да ме уловят ли? Каза Джейн. Не те разбирам. Тя започна да се плаши и да съжалява, че беше влязла с Валантайн в чинията. Предядо ще ти обясни, засме се Кристина загадъчно. Тя задърпа Джейн и я поведе през площадката към вратата. Ай! Ай! Ай! Какво е това? Запита треперещ дрезгав в глас. Джейн се огледа и бързо се притисна към Кристина, защото в далечния край на стаята на едно кресло край камината седеше някаква фигура, която изпълни с ужас. От блесъците на огъня осветяваха много стар мъж, толкова стар, че беше повече сянка, отколкото човек. От тънката му уста се провисваше рядка сива брада и въпреки, че на главата му имаше кепе, Джейм беше убедена, че плешив като яйце. Облечен беше с дълъг старомоден халат от избеляла куприна и на таничките му крака висеха бродирани чехли. Тъй каза призрачната фигура и измъкна дълга извита лула от устата си. Джейм пристигна най-сетне. Той си изправи и тръгна към нея с усмивка. Която изплаши. Очите му горяха в орбитите си с ярък, с блясък. Тя пристигна през Елшувата горичка с мчетата. Предядо, каза Кристина. Аха. А как уловиха? Тя беше сърдита, че не е голяма. Хвърли котията с боички по чинията и пукна коляното на Валентайн. Тай. Страшният старчески глас подсвирна. Характер, нали? Добре. Добре. Той се засмя пискливо. Сега ще бъдеш най-малката, миличка. Моята най-малка правнучка, но аз не разрешавам прояви на характер тук. Хе, хе, хе. О, Боже, не. Е, Ела седни край камината. Какво искаш, чай или черешово вино? Не, не. Избухна Джейн. Страхувам се, че е станала грешка. Сега трябва да си вървя. Аз живея на улица Черешова, номер 17. Живееше, искаш да кажеш, поправи я Валантайн победоносно. Сега живееш тук, но вие не разбирате. Аз не искам да живея тук, каза Джейн отчаяно. Искам да си да в къщи. Глупости! Изграка пра дядото. Номер 17 е ужасно място. Глупаво, задушно, модерно. Освен това ти не си щастлива там. Хе. Хе. Знае какво значи да бъдеш най-голям, само работа и никакво удоволствие. Хе. Хе. но тук, той размаха лулата си, тук ти ще бъдеш глезената, милата, съкровището и никога няма да се върнеш при тях. «Никога!» Повториха Уилиям и Еварард и затанцуваха около нея. «О, аз трябва!» «Аз искам!» Извика Джейн и от очите й кратко бликнаха сълзи. Прадятото се усмихна с ужасяващата си беззъба усмивка. «Мислиш ли, че ще те пуснем?» Запита той. «Ти счупи чинията!» «Трябва да понесеш последствията!» Освен това ни дължиш нещо, нарани коляното на Валантайн. Аз ще му се реванширам. Ще му дам котията с боички. Той си има. Колелото. Има много, които са му омаляли. Добре, запъна се Джейн. Ще се оженя за него, когато порасна. Прадядото се задави от смях. Джейн погледна омолително Валантайн. Той поклати глава. Страхувам се, че е твърде късно за това. Каза той тъжно. Отдавна пораснах. Тогава защо? Тогава какво? Ох, не разбирам. Къде съм? Извика Джейн, оглеждайки се в ужас. Далеч от къщи, дете мое, далеч от къщи, изграка прадядото. Ти си в миналото, там, назад, където Кристина и момчетата бяха млади преди 60 години. Пресълзи Джейн видя жестокия блясък в очите му. Тогава как мога да си да? Прошепна тя, не можеш. Що останеш тук. Няма друго място за теб. Ти си в миналото, помни. Близнаците и Майкъл, дори баща ти и майка ти не са още родени. Номер ти още не е построена. Не можеш да се върнеш в къщи. Не, не. Извика Джейн. Не е вярно. Не може да бъде. Сърцето й кратко се разтуптя силно. Никога да не види вече Майкъл, нито близнаците, нито баща си, майка си и Мери Попинс. Изведнъж тя започна да вика и повишаваше глас така, че той прокънтя диво из каменните коридори. Мери Попинс Съжалявам, че бях лоша. О, Мери Попинс, помогни ми. Помогни ми. Бързо. Дръжте я. Заобиколете я. Тя чу рязката заповед на прадядото. Почувства четирите деца до себе си. Стисна очи. Мери Попинс. Извика тя отново. Мери Попинс. някой улови и от отплетените около нея ръце на Кристина, Валентайн, Уилиям и Еварард. Ха! ХА! ХА! Пресипналият смях на предядото проех тя в стаята. Стискането върху ръката и кратко стана по-силно и тя почувства, че я дърпат. Не смееше да погледне, страхувайки се от ужасните му очи, но жесточено се дърпаше, за да се освободи от теглянето на ръката. ХА! ХА! ХА! Смехът прозвуча отново и ръката я е повлече надолу по каменните стъпала и къмтящите коридори. Сега загуби надежда. Зад нея гласовете на Кристина и близнаците се отдалечаваха. Те не можеха да и кратко помогнат. Тя се препъваше отчаяно след летящите стъпки. През затворените си очи усети тъмните сенки над главата и влажната пръст по краката си. Какво става с нея? Къде е, къде я водят? Защо беше толкова сърдита днес? Ах, защо беше? Силната ръка я дърпаше напред, просто я влачеше. Изведнъж тя почувства слънчева топлина върху бузите си и драскане на остра трева по краката си. После внезапно две ръце като железни куки се сключиха около нея, повдигнаха я и я залюляха във въздуха. О, помощ, помощ! Изпишта тя. Задърпа се и се замята бясно в ръцете. Няма да се преда без борба, ще рита, рита, Рита, и... Ще съм ти благодарна, ако не забравяш, че това е най-хубавата ми пола и трябва да изкарам с нея лятото, чу Джейн познат глас. Тя се ококори. кори. Чифт сърдите сини очи, а гледаха твърдо. Ръцете, които държаха те и здраво, бяха на Мери Попинс, а краката... Които риташе така ожесточено, бяха краката на Мери Попинс. О, о! Зяпна тя! Това сте вие! Мислех, че не сте ме чула, Мери Попинс. Мислех, че ще ме задържат там завинаги. Мислех, някой хора, забеляза Мери Попинс, като я постави внимателно на земята, мислят твърде много. Сигурна съм в това. Избърши си лицето, моля. Тя пъхна носната си кърпичка в ръката на Джейн и започна да подрежда стаята за празнощта. Джейн наблюдаваше, докато бършеше измокреното си от сълзи лице с голямата синя кърпичка. После огледа познатата стая. Ето изтъркания килими шкафа за играчки и креслото на Мери Попинс. При тази гледка тя се почувства в безопасност, стоплена и утешена. Заслуша се в познатия шум от стъпките на Мери Попинс, която шеташе, и страхът ти кратко изчезна. Чувство на щастие а обгърна като вълна. Не е възможно аз да съм била толкова лоша, си каза тя. Трябва да е бил някой друг. И седнала така, тя се питаше кой беше този някой друг. Не може да се е случило наистина. Присмя се Майкъл покъсно, когато чу за приключението на Джейн. Твърда си голяма, за да влезеш в чинията. Тя се замисли за миг. След като разказа историята, и на нея самата тя и кратко се стори невероятна, предполагам, че си прав, съгласи се тя. Но тогава изглеждаше съвсем наистина. Смятам, че просто си го мислила. Ти винаги мислиш разни работи. Майкъл почувства своето превъзходство, защото самият той никога не мислеше. Стига, вие двамата с вашето мислене. Каза сърдито Мери Попинс и ги разбута, за да постави близнаците в кръвъчетата им. А сега, продължи заядливо тя, след като нагласи Джон и Барбара, може би ще ми оставите най-сетне на една минута за себе си. Тя извади иглите от шапката си и я прибра в кахявия книжен плик. Разкопча медалюна и го постави внимателно в чекмеджето. После свали палтото си. Изтърси го и го окачи на куката зад вратата. А къде е новият вишал? Запита Джейн. Да не сте го загубила, не може да го е загубила. Тя го носеше, когато се прибирахме. Видях го. Мери Попиен се извърна. Бъдете добри да се грижите за своите работи. Сряза ги тя и му оставете да си гледам моите. Аз исках само да помогна. Започна Джейн. Мога сама да си помагам, благодаря и сумтя, мери Попинс. Джейн се обърна да размени поглед с Майкъл. Но този път той не я забеляза. Гледаше към полицата над камината и сякаш не можеше да повярва на очите си. Какво има, Майкъл? Изглежда все пак, че не само си, си го мислила, прошепна той, сочейки с пръст. Джейн погледна полицата. Там лежеше нарисуваната чиния с пукнатината, тревата и горичката отълши. Трите малки момчета играеха на кончета, две отпрети и едно, което тичаше зад тях с в ръка. Обаче около крака на кочияша беше привързана малка бяла кърпичка, а върху тревата, сякаш изпуснат от някой, който е тичал, лежеше шал на бели и червени карета. На единия край имаше избродирани две големи бели букви – АМП. Ето къде го е загубила. Поклати мъдро глава Майкъл. Дай кратко кажем ли, че сме го намерили, Джейн се огледа. Мери попин си закопчаваше престилката и изглеждаше обидена на целия свят. По-добре не, каза тя тихо. Предполагам, че тя знае. За миг Джейн остана загледана в пукнатата чиния, привързаната кърпичка и шала. После се спусна през и се хвърли върху бялата колоса на фигура. О, Мери Попинс! Извика тя. Никога вече няма да бъда непослушна. Бледа, невярваща усмивка за игра по устните на Мэри Попинс. Тя приглади гънките на престилката си и каза само. Хъм! Четвърта глава! Топ си търви! Вървете до мен! Моля! Каза Мэри Попинс. Когато слезе от автобуса и отвори чадъра си, защото валеше силно. Джейн и Майкъл се измъкнаха след нея. Ако вървя до вас, капките от чадъра ще се стичат във врата ми, възробта Майкъл. Не ми се сърди тогава, ако се загубиш и се наложи да питаш полицая. Сряза го Мери Попинс и сръчно избегна една локва. Наъгъла пред аптеката тя спря, за да се огледа в трите огромни бутилки на витрината. Защото там можеше едновременно да вижда три мери Попинс една зелена, една синя, една червена. И всяка една от тях носеше съвсем нова кожана чанта с метални копчета. Мери Попин се огледа в трите бутилки щастлива и доволно усмивка. После няколко минути мести чантата от дясната ръка в лявата и обратно, пробвайки всички положения, преди да реши как и кратко стои най-добре. Накрая стигна до заключение че най-ефектно е подмишницата и остави така. Застанали зад нея, Джейн и Майкъл не смееха да се обадят, само се споглеждаха и безмълвно въздишаха. А от двете страни на нейния чедър с папагалската глава дъждът се стичаше неприятно във вратовете им. Хайде, не ме повече да ви чакам. Най-сетне каза Мери Попинс и Адосано и се откъсна от зелено червените си отражения. Джейн и Майкъл се спогледаха. Джейн поклати глава и направи знак на Майкъл да мълчи, но той избухна. «Ние не се спряхме, вие ни карате да чакаме». Тихо, Майкъл не посмя да каже нищо повече. Той и Джейн продължиха от двете страни на Мери Попинс. Поппинс. Дъждът шурташе и отскачеше от чадъра и кратко вършапките им. Джейн стискаше под мишница рисуваната чиния, грижливо увита в два листа хартия. Носеха я на братовчеда на Мери Попинс, мистер Търви, чието занятие, както тя обясни на мисис Банкс, беше да поправя всякакви вещи. Добре, беше казала мисис Банкс не съвсем убедена. надявам се, че ще направи задоволително, защото докато не бъде поправена. Не бих могла да погледна пралеля Каролина в лицето. Пралеля Каролина и кратко беше подарила чинията, когато мисис Беангс била на три години. И ако сега разбереше, че щупена, положително щеше да направи някоя от нейните прочути сцени. Членовете на моето семейство, мадам, беше отвърнала Мери Попин троснато, винаги дават задоволителна работа. И на лицето й кратко се беше появил такъв обиден израз, че Мисис Бейънкс от смущение седна и позвани за чаша чай. Плос, Джейн се намери в средата на една локва. Гледай къде стъпваш, моля те. Изфуча Мери Попинс, размаха чедъра и капките си сипаха върху Джейн и Майкъл. Този дъжд е достатъчен, за да се пукне сърцето на човек. А мистер Търви ще може ли да го поправи? Запита Майкъл. Той искаше да разбере дали мистър Търви поправя всякакви щупени неща или само някой. Още една дума и се връщаш обратно в къщи. Каза Мери Попинс. Аз само попитах. Нацупи се, Майкъл. Тогава не питай. С гневно сумта на Мери Попинс зави елегантно край ъгъла, отвори някаква стара желязна порта и почука на вратата на една порутена сграда. Чук-чук-чук. Звукът от чукчето прокънтя в къщата някак празно. О, Боже! Прошепна Джейн на Майкъл. Колко ужасно ще бъде, ако е излязъл. В този миг се чуха тежки стъпки, те се приближаваха към тях и вратата се отвори с силен трясък. Кръгла, червендалеста жена, приличаща по-скоро на две ябълки, поставени една връз друга, отколкото на човешко същество, застана на входа. Правата и кратко коса беше прибрана в кокна върха на главата и кратко, а тънките и кратко устни бяха свити в заедлива гримаса. Аха! Опули се тя! Да не се казвам Тартлет, ако това не сте вие. Не изглеждаше особено възхитена от появата на Мери Попинс. Нито пък Мери Попинс особено се зарадва, като я видя. Вкъщи ли е мистър Търви? запита тя, без да обръща внимание на думите на жената. Ами, не съм много сигурна. Гласът на жената не беше приятелски. Може да е, може и да не е зависи как гледате на това. Мери Попинс прекрачи прага и се озърна. Тази шапка нали е неговата? Запита тя и посочи стара филцова шапка, окачена на закачалката в антрето. Да, разбира се, така да се каже, неохотно потвърди кръглата жена. Тогава той е вкъщи. Каза Мери Попинс. Членовете на моето семейство не излизат без шапка. Те държат твърде на достоинството си. Е, всичко, което мога да ви кажа, е това, което той ми каза тази сутрин, отговори кръглата жена. Мистър Тлет, каза той, днес може да съм вкъщи, а може и да не съм. Невъзможно ми е да кажа, така рече той. Но по-добре е да се качите и да видите сама. Аз не съм алпинист. Кръглата жена погледна надолу към кръглото си тяло и поклати глава. Джейн и Майкъл разбраха че човек с нейните размери и форма едва ли би имал желание да се катери често по тясната, паянтова стълба на мистър Търви. Мери Попинзи сумтя, следвайте ме, моля. Тя изсъска думите към Джейн и Майкъл и те затичаха нагоре по скърцащите стъпала. Мистър Тлет остана в антрето и оттам ги наблюдаваше с високомерна усмивка. На най-горната площадка Мери Попинз спря и почука на вратата с дръжката на чадъра си. Никакъв отговор. Тя почука отново, още по-силно. Пак никакъв отговор. Братовче де Артър. Извика тя включалката. Братовчеде Братовче де Артър, вътре ли си? Не, вън съм. Отвърна далечен глас отвътре. Как може да е вън? Чувам го. Прошепна Джейн на Майкъл. Братовче де Артър. Мери Попинс затропа с дръжката. Зная, че си вътре. Не, не, не съм. Долетя далечният глас. Навън съм, казвам ти. Днес е вторият понеделник. О, Боже! Забравих. Каза Мери Попинза досано, завъртя дръжката и отвори рязко вратата. Джейн и Майкъл видяха пред себе си голяма стая съвсем празна на пръв поглед, с изключение на дърводелския тездях в единия ъгъл. Върху него беше струпана странна колекция от предмети. Порцеланови кучета без носове, дървени кончета без опашки, наштърбени чинии, счупени кукли, ножове без дръжки. Столчета само с един-два крака. С една дума, всичко на света, което се нуждае от поправка. Около връз стените имаше полици, от пода до тавана, също трупани са щупени порцеланови предмети и разнебитени играчки. Но никаква следа от живо същество. О, каза разочаровано Джейн, майче той наистина не си е вкъщи. Мери Попинзо обаче се беше втурнала към прозореца. Веднага влизай, Артър. Може ли да стоиш така на дъжда, ти, с твой бронхит от по година? За свое изумление Джейн и Майкъл видяха как тя улови някакъв дълъгта на крак който се подаваше от перваза на прозореца и стегли навътре висок, слаб, тъжен мъж с дълги увиснали мустаци. Засрами се! Каза Мери Попин задосана, с една ръка стиснала здраво мистер Търви, докато с другата затваряше прозореца. Донесух ти важна работа, а ти се държиш така. Не зависи от мен! Каза мистер Търви извинително и избърса тъжните си очи с голяма носна кърпа. Казах ти, че днес се вторият понеделник. Какво означава това? Запита Майкъл, загледал мистър Търви с интерес. Ах, каза мистер Търви, обърна се към него и несръчно се ръкува. Мило от твоя страна, че питаш, много мило. Цения това, наистина. Той спря, за да избърша отново очите си. Разбираш ли, работата е такава. Престория понеделник на месеца всичко с мен става наопаки. Какво всичко? Запита Джейн. Стана и кратко много мъчно за мистер Търви, но същевременно изпитваше голямо любопитство. Ето, например днес. Каза мистер Търви. Случи се да е вторият понеделник на месеца. И понеже исках да съм си вкъщи, имам толкова много работа, автоматично се озувах вън. А ако бях пожелал да съм вън, бъди сигурна, че щях да съм вътре. Разбирам, каза Джейн, въпреки, че и кратко беше много трудно да разбере. Значи за това. Да, кимна мистер Търви, чух, че идвате по стълбите и толкова се зарадвах, че съм си вкъщи, че веднага се случи това нещо, и аз се намерих вън. И още щях да съм там, ако не ме беше уловила Мери Попинс. Той въздъхна дълбоко. Разбира се, не е непрекъснато така, само между 3 6 часа след обед, но и това ми стига. Толкова е конфузно. Сигурно, каза Джейн съчувствено. И не е само звън вътре, продължи мистър Търви нещастно. И други неща също. Ако се опитам да се кача по стълбите, оказва се, че слизам. Само да трябва да се обърна надясно, намирам, че вървя наляво. И не мога да тръгна на запад, без незабавно да се отправя на изток. Мистер Търви издуха носи. А най-лошото е, продължи той и очите му отново се напълниха със сълзи, че и характерът ми се променя. Погледнете ме сега, едва ли ще повярвате, че съм наистина щастлив и доволен човек, нали? И наистина, мистер Търви изглеждаше тъй меланхоличен и нещастен, че не бихте допуснали някога да е бил весел и доволен. Но защо? Защо? Настояваше Майкъл, вперил поглед в него. Мистър Търви поклати тъжно глава. О, каза той тържествено, трябвало е да бъда момиче. Джейн и Майкъл го погледнаха, после се спогледаха. Това пък какво значеше? Виждате ли, обясни Мистър Търви. Майка ми искала момиче, но когато съм се появил, оказало се, че съм момче. Така от самото начало съм наопаки. От самия ден на раждането ми, може да се каже. А това е било вторият понеделник на месеца. Мистър Търви отново заплака и захълца тихо в кърпичката си. Джейн го потупа мило по ръката. Стана му приятно, въпреки че не се усмихна. И, разбира се, продължи той, това е много лошо за работата ми. Погледнете, той посочи една от най-големите полици, на която бяха строени редица сърца с различни размери и цветове, нащърбени, пукнати или напълно щупени. Всички тези, каза мистер Търви, са много спешни. Нямате представа колко се ядосват хората, ако не им върна сърцата бързо. Най-много шум вдигат за тях, а аз не смея да ги докосна преди 6 часа. Ще ги разваля както е и тия неща. Той кимна към друга полица. Джейн и Майкъл видяха, че тя беше отрупана с лошо поправени предмети. Порцеланова овчарка беше разделена от порцелановия си овчар и ръцете и кратко бяха залепени около врата на някакъв пиринчен лъв, един моряк и грачка. Който нечия ръка беше изтръгнала от лодката, стоеше здраво забучен насред чиния с нарисувани върбови клонки по ръба, а в лодката – залепен с лейкопласт и схобот. На вид около мачтата... Стърчеше слон от си в плюш. Пърчетата на различни щупени чайни чинийки бяха разменени. Виждате ли? Запита мистер Търви и отчаяно махна с ръка. Джейн и Майкъл кимнаха. Много, много им беше мъчно за мистер Търви. Добре, това сега няма значение. Прекъсна ги Мери с нетърпеливо. Сега важното е чинията. Донесохме я за поправка. Тя взе чинията от Джейн и като продължаваше да държи мистер Търви с една ръка, с другата започна да развързва канапа. Хъм каза мистер Търви. Рисува на чиния. Лошо пукната. Като че ли някой е хвърлил нещо върху нея. При тези думи Джейн почувства, че си изчервява. Все пак, ако беше друг ден, щях да поправя, но днес. Той се поколеба. Глупости, съвсем проста работа е. Трябва само да поставиш по едно нитче тук и тук, и тук. Каза Мери Попинс. Тя посочи местата върху пукнатината и за да направи това, пусна ръката на мистер Търви. Той веднага започна да се върти във въздуха и да се обръща на една страна, сякаш прави циганско колело. Ох! Изписка мистер Търви. Защо ме пусна? Бедният аз. Бързо затваряйте вратата. Извика Мери Попинс. Джейн и Майкъл се втурнаха и успяха да затворят, точно преди мистър Търви да стигне вратата. Той се удари в нея, отскочи и се превъртя във въздуха с много тъжно лице. После рязко спря, но в много странно положение. Вместо нагоре с главата, нагоре с краката, застанал върху темето си. Боже, Божичко! Каза мистер Търви, ритейки гневно с крака. Боже, божичко! Но краката му не искаха да слязат на пода. Те се махаха безшумно във въздуха. Е, каза мистер Търви с меланхоличен глас, предполагам, че трябва да съм доволен. Можеше да е и по-лошо. Наистина, за предпочитане е така, отколкото да ви се вънна дъжда без пълто и без да има къде да седна. Виждате ли, той погледна към Майкъл и Джейн, моята съдба, защото толкова исках да съм с главата нагоре, сега съм с главата надолу. Е, няма значение. Би трябвало да съм свикнал 45 години вече. Подайте ми чинията. Майкъл изтича, взе чинията от Мери Попинс и я постави на пода край главата на мистер Търви. И щом го направи, Майкъл почувства... Че нещо странно става с него. Сякаш подат от на краката му и ги вирна нагоре във въздуха. О! Извика той. Чувствам се така странно. Нещо необикновено става с мен. И вярно, защото сега и той направи циганско колело и се понесе на горе надолу и стаята, докато най-сетне се приземи на пода върху главата си до мистер Търви. Ама че работа. Извика мистер Търви. Изгледал Майкъл съгъла на окото си. Не знаех, че е прилепчиво. Ти също. Хей, мирувай. Ако не внимаваш, ще изриташ стоката и ще трябва да плащам с чупеното. Какво правиш? Това сега се отнасяше до Джейн, чието крака бяха отскочили от килима и сега се обръщаха над главата и кратко така, че свят и кратко се зави. Първо се завъртя през глава към тавана. После слезе надолу и застана с краката нагоре от другата страна на мистер Търви. Знаете ли, каза мистер Търви тържествено, всичко е много странно. Не знае до сега да се случвало на други го. Честна дума, не знае. Надявам се, че нямаш нищо против. Джейн се засмя, извърнала глава към него с размахани във въздуха крака. Никак, благодаря ви. Винаги ми се искало да се справя на главата си, но не съм могла. Много е удобно, хъм, каза мистър Тървижално. Доволен съм, че на някой това се харесва. Не мога да кажа, че изпитвам същото. Аз пък да, каза Майкъл. Бих искал да мога да стоя така цял живот. Всичко изглежда толкова хубаво и различно. И действително всичко беше различно. От своето необикновено положение на пода Джейн и Майкъл виждаха, че и предметите на тездяха са наопаки, порцеланови кучета, щупени кукли, дървени столчета, всичките стояха на главите си. Погледни! Прошепна Джейн на Майкъл. Той се завъртя колкото можеше на главата си. И ето, от една дупка на ламперията изпълзя малка мишка. Преметна се през глава в средата на стаята и застана на нос си точно пред тях, балансирайки грациозно. Децата наблюдаваха изумени известно време, после Майкъл каза: Джейн, погледни през прозореца. Макар и доста трудно, тя изви внимателно глава и с изненада видя, че всичко вън от стаята също беше различно. Къщите на улицата стояха върху покривите си, с върху тротуара, а стъпалата предходните врати във въздуха. И от тях се виеха нагоре тънки струйки дим. Една черква в далечината също се беше преметнала и доста трудно пазеше равновесие върху камбанерията си. А дъждът, който винаги строеше отгоре надолу, сега течеше от земята към небето, сущ като равномерен душ на дъждовална машина. О, каза Джейн, колко красиво и необикновено е всичко! Сякаш, че съм в друг свят. Толкова съм доволна, че дойдохме днес. Е, каза мистер Търви тъжно, много си мила. Трябва да призная, че умееш да отешаваш. А сега какво да правим с тази чиния? Той протегна ръка, за да поеме, но в този момент чинията подскочи и се обърна с дъното нагоре. И то така бързо и неочаквано, че Джейн и Майкъл не можаха да сдържат смех си. На мен никак не ми е смешно, каза мистер Търви нещастно, уверявам ви. Токовиш съм поставил нитовете неправилно. Но ако се покажат, да се покажат, не мога нищо да направя. И като извади инструментите от джоба си, той поправи чинията, а докато работеше, тихичко плачеше. Хъм! Каза Мери Попинс и се наведе да вземе чинията. Е, стана! А сега да си вървим. При тези думи мистер Търви се разхълца жално. Правилно! Оставете ме. Каза той е огорчен. Не стойте при мен и не ми помагайте да забравя нещастието си. Не ми подавайте приятелска ръка. Не заслужавам. Надявах се, че ще ме уважите, като приемете да ви почерпя с нещо. На горната полица има котия с сливова торта. Но нямам право да очаквам това. Вие си имате свой живот и аз не би трябвало да ви моля да останете, за да развеселявате моя. Днес не е щастливият ми ден. Той бръкна за кърпичката си. Е, започна, Мери Попинс, но спря, за да закопче ръкавиците си. О, останете, Мэри Попинс, останете. Извикаха Джейн и Майкъл едновременно и затанцуваха настоятелно върху главите си. Ако стъпите на стола, ще стигнете тортата. Подсказа и кратко Джейн. За първи път мистър Търви се засмя. Доста меланхолично, но все пак беше смях. Тя няма нужда от стол. Каза той смрачен гърлен кикот. Тя ще вземе каквото иска и както тя си иска. И в този миг, пред изумените очи на децата, Мери Попинс направи нещо необикновено. Тя си справи на пръсти и за миг запази равновесие така. После много бавно и по най-изискан начин се обърна седем пъти във въздуха. Нагоре, нагоре, с прилично прибрани около блезените поли, с спретнато кацнала шапка на главата, тя се извърки до най-горната полица, взе тортата. Изтъркали се надолу и се приземи грациозно на главата си пред мистър Търви и децата. Ура! Ура! Ура! Закреща Майкъл Възхитен. Но от пода Мери Попинс го изгледа така, че той се жали, за не си мълча. Благодаря ти, Мери. Рече тъжно мистър Търви, който не изглеждаше ни най-малко изненадан. Дръж! Каза рязко Мери Попинс: Това е последното, което правя за теб днес. Тя остави котията с тортата пред мистер Търви. Незабавно, слеко леко поклъщане... Котията се търкулна и застана наопаки. Мистър Търви няколко пъти се опита да постави както трябва, но тя все се обръщаше с дъното нагоре. Ах! Каза отчаяно той. Трябваше да се сетя. Всичко е наопаки днес. Ще трябва да отворим котията от към дъното. Ще помоля, клатушкайки се върху главата си. Той се отправи към вратата и завика през пролуката между вратата и пода. Мис Тартлет! Мис Тартлет! Съжалявам, че ви безпокоя, но можете ли, желаете ли, имате ли нещо против да донесете една отварачка? Някъде далече отдолу гласът на Мис Тартлет отвърна нещо неясно, което звучеше като възражение. Фуй! Каза високо дръзгав глас стаята. Фуй! Глупости. Не жената. Дай на поли. Хубавият поли. Умният поли. Джейн и Майкъл обърнаха глави и с изненада видяха, че говори папагалската глава от чадъра на Мери Попинс, който в този момент се въртеше към тортата. Чадърът застана с глава върху котията и за две секунди клюнат изряза голяма дупка на дъното. Ето, Изграка папагалската глава важно. Поли я отвори. Хубавият поли. И една щастлива самодоволна усмивка се разля по клюна. После чадърът се настани с главата надолу на пода до Мери Попинс. Е, това е много мило, много мило. Каза мистер Харви стъжня си глас, когато тъмната коричка на тортата се показа. Той извади от джоба си нож и отряза бързо едно парче. Започна ентусиазирано, но после се вгледа внимателно в тортата, изви очи към Мери Попинс и каза: Сокор, това е твоя работа, Мери. Не отричай. При отварянето на котията тортата беше сливова, а сега. Пандишпановата е полеко леко смилаема, каза Мери Попинс педантично. Я ще бавно, моля, не сте гладуващи диваци. Предупреди тя строго и подаде по едно малко парче на Джейн и Майкъл. Много добре, изръмжа мистер Търви с горчивина и лапна парчето си на две хапки. Но да си призная, аз обичам Сливи. Е, днес нещастливият ми ден. Той спря, защото някой потропа силно на вратата. Влез. Извика мистер Търви. Мистър Тлет, сякаш по-кръгло от всякога и задъха от изкачването на стълбите, се втурна в стаята. Отварачката, мистър Търви, започна сърдито тя. После спря и се опули. Ай! Каза Ми Стартлет, зяпна уста и отварачката падна от ръцете и кратко. Само такова нещо не съм очаквала. Тя пристъпи крачка напред и загледа с възмущение четирите чифта размахани крака. С главите надолу, всичките, като муха на таван. И това ми било уважавани човешки същества. Не, тук не е мястото на дама с моето положение. Напускам къщата незабавно, мистер Търви. Моля, вземете си балешка, Тя се хвърли адосана към вратата. Както вървеше обаче, големите и кратко бухнати поли се издуха около кръглите и кратко крака и я повдигнаха от земята. Изразна смъртен ужас се появи на лицето и кратко. Тя размаха диво ръце, мистър Търви. Мистър Търви. Хванете ме, сър. Сваляте ме на земята. Помощ. Помощ. Изпища тя, защото започна да се върти в кръг. Ох ох, светът се обръща на опаки. Какво да правя? Помощ. Помощ. Изкръща тя и се преметна отново. Но докато се въртеше, някаква необичайна промяна настъпи в нея. Кръглото и кратко лице изгуби злобния и кратко израз и засия в усмивка. Изумени, Джейн и Майкъл видяха, че от и подмятането из стаята, правата и кратко коса се беше навила на безброй малки кадрички. Когато проговори отново, грубият и кратко глас беше сладък като мед. Какво се случи с мен? Викаше новият глас на мистартлет. Чувствам се като топка. Подскачаща топка. Или може би балон. Или черешов пай. Тя избухна в щастлив смях. Божичко, колко съм весела! Чуроликаше тя, въртейки се и кръжейки във въздуха. Никога до не съм се забавлявала, но смятам вече да не преставам. Това е най-приятното усещане. Ще пиша на сестра си, на братовчедите, на чичовците, на лелите си. Ще им кажа, че единственият правилен начин да живееш е с главата надолу, с главата надолу. И пейки весело, мис Стартлет продължи да се върти. Джейн и Майкъл и кратко се радваха, а мистер Тървия наблюдаваше с изненада, защото той я е познаваше само като злобна и враждебна личност. Много чудно, много чудно, си каза мистър Търви и поклати главата си, върху която стоеше. Ново почукване на вратата. Някой на име Търви? Запита глас и на вратата застана раздавачът с писмо в ръка. Той се опули от това, което съзряха очите му. Божичко! Каза той и килна в уражката на тила си. Изглежда, че съм сбъркал. Търся един почтен, тих джентълмен на име Търви. Имам писмо за него. Освен това обещах на жена си да се прибера рано и не удържах на думата си. Мисля, че, ха. Обади се мистър Търви от към пода. Нарушеното обещание е нещо, което не поправям. Не е по моята специалност. Съжалявам. Раздъвачът погледна надолу към него. Сънувам ли или не? Промърмори той. Изглежда, че съм попаднал в компанията на въркещи се кресливи лунатици. Дайте ми писмото, драги раздавачо. Както виждате, мистър Търви е заед. Дайте писмото на Топси Тартлет и се преметнете с мен. Мистър Тлет се търкулна към раздавача и го улови за ръка. Штом го докосна. Краката му се отделиха от пода и се вдигнаха във въздуха. И двамата, ръка за ръка, започнаха да се подмятат като футболни топки. Колко е хубаво! Извика мис Стартлет щастливо. О, драги раздавачо, ние виждаме живота за първи път. И колко хубав изглежда! Хайде нагоре! Не е ли прекрасно? Да! Извикаха Джейни и Майкъл които се присъединиха към въртящия танц на мистър Тлет и раздавача. Мистер Търви също се присъедини, въпреки че доста несръчно се обръщаше и подмяташе във въздуха. Мери Попинс и чадърат и кратко го последваха, превъртайки се равномерно и елегантно, с най-голямо достоинство. Ето ги, всички се въркят, подскачат, а светът отвън също се обръща наопаки. Щастливите викове на мистър Тлет кънтяха в стаята. Градът се премета. Надолу с главата. Пеше тя и подскачаше ли? Подскачаше. Горе по полиците спуканите и изчупени сърца се въртяха като помпали, овчарката и лъвът вълсуваха грациозно, слонът от сив плюш, изправен върху хобота си в лодката. Риташе с крака във въздуха, а морякът танцуваше морешки танц на скрака, а на главата си и подскачаше много грациозно по чинията с нарисувани върбови клонки. Колко съм щастлива! Извика Джейн и запрепу стаята. Колко съм щастлив! Извика Майкъл и направи Салто във въздуха. Мистер Търви избърса очисносната си кърпичка след едно отблъскване от стъклото на прозореца. Мери Попинс и чадърът и кратко нищо не казаха, но просто продължиха да се въртят спокойно надолу с главите. Колко сме щастливи всички! Извика мис Стартлет, но раздавачът. Който най сетне си възвърна способността да говори, не се съгласи с нея. Хей! Изкръща той и се преметна отново. Помощ. Помощ. Къде съм? Кой съм? Какво съм? Нищо не зная. Загубен съм. О, помощ. Но никой не му се притече на помощ и стиснат здраво в обятията на мистъртлет, той продължи да се върти. Винаги съм водил спокоен живот. Винаги. на той. Държал съм се като почтен гражданин. О, какво ще каже жена ми? Как ще се прибера от дома? Помощ. Пожар. Кръци. С голямо усилие той изтръгна ръката си от мистартлет. Пусна писмото в котията от тортата и се изтърколи през вратата към стълбите. Като продължаваше да се премята през глава и да крещи с цяло гърло, ще извикам полиция. Ще ги дам под съд. Ще говоря с началника на пощата. Гласът му постепенно заглъхна с отдалечаването му по стълбата. Пинг, пинг, пинг, пинг, пинг, пинг. Часовникът на площада отмери 6 часа. В същия миг краката на Джейн и Майкъл тупнаха на пода и те си справиха, леко зашеметени. Мери Попинс грациозно се преметна и застана като манекен на витрина. Чадърът се завъртя и се закова навърх върх си. Съсилен замах на краката си, мистър Търви успя да стъпи на пода. Сърцата върху полицата застанаха спокойно. Не се движеха овчарката и лъвът, нито слънчето от Сив плюш, нито морякът. Като ги погледнете, Никога не бихте допуснали, че миг преди това всички са танцували върху главите си. Само мис Тартлет продължаваше да се върти и да се премята през глава и стаята, смееше се щастливо и пееше своята песен. Градът се премята. Надолу с главата. Надолу с главата. Надолу с главата. мис Тартлет. Мис Тартлет. Извика мистер Търви и се втурна към нея с необикновен блясък в очите. Той улови, когато тя ми на край него, стисне здраво за ръката и така тя най-сетне стъпи на краката си до него. Как казахте, че ви е името? Каза мистер Търви, задъхан от вълнение. Мистър Тартлет се изчерви и го погледна срамежливо. Но, сър, тартлет. Топси тартлет. Мистър Търви отново я улови за ръката. Ще се омъжите ли за мен? Ако станете топси търви. Ще ме възмездите за всичко преживено. А вие изглеждате и щастлива, че вероятно ще бъдете мила и ще си затваряте очите за моите втори понеделници. Да си затварям очите? Но те ще са моето най-голямо забавление, мистър Търви, каза ми Стартлет. Днес видях света с главата надолу и имам вече нова гледна точка. Уверявам ви, че ще очаквам с нетърпение всеки втори понеделник на месеца. Тя се засмя срамежливо и подада на мистер Търви и другата си ръка. Мистер Търви, Джейн и Майкъл бяха доволни и се засмяха също. Шест часа мина и мисля, че можем да го оставим вече сам, прошепна Майкъл на Джейн. Джейн не отговори. Тя наблюдаваше мишката, която вече не стоеше на носи, а бързаше към дупката си с голямо парче торта в уста. Мери Попинс взе чинията и започна да я загъва. Приберете си кърпичките и си оправете шапките, строго каза тя, взе чадъра, а новата си чанта пъхна под мишница. А сега, о, няма да си ходим още, нали, Мери Попинс? Запита Майкъл, ако ти имаш навик да прекарваш цели вечери навън от къщи, аз нямам. Тя го забута към вратата. Наистина ли трябва да тръгвате? Запита мистер Търви. Но той май го каза повече от любезност, защото сега имаше очи само за мис стартлет. Самата мис се приближи към тях, лъчезарно усмихната, тръскайки кадрици. Елате пак, каза тя и се ръкува всички. Непременно! Мистър Търви и аз ще сме вкъщи всеки втори понеделник, нали, Артър? Е, ще бъдем вкъщи, ако не бъдем навън, положително. Той и мис Тартлет застанаха на площадката и помахаха за сбогом на Мери Попинз и децата. Мис Тартлет щастливо зачервена, мистър Търви, уловил ръката на мис Тартлет. Горд и тържествен. Не знаех, че е толкова лесно, каза Майкъл на Джейн, докато шляпаха в дъжда под чадъра на Мери Попинз. Какво? Запита Джейн. Да стоиш на главата си. Ще пробвам, като сидем в къщи. «Ех, да можехме и ние да имаме втори понеделници, каза Джейн замечтано. «Качвайте се!» Мери Попин затвори чедъра си и набута децата по извитите стъпала на автобуса. Те се настаниха на седалката зад нея и заговориха тихичко за всичко, което се беше случило този следобед. Мери Попин се обърна и ги изгледа. «Невъзпитано е да се шепне!» Рече тя строго. И си справете гърбовете. Не сте ни чували. Няколко минути децата мълчаха. Мери Попинс се поизвърна на седалката си и ги стрелна с гневни очи. Какви необикновени роднини имате, забеляза Майкъл, опитвайки се да завърже разговор. Главата и кратко подскочи. Необикновени. Какво искаш да кажеш, моля, необикновени. Е, странни. Например, мистър Търви, който се премета и стои на главата си. Мери Попинс го изгледа така, сякаш не можеше да повярва на ушите си. Не разбирам какво говориш, започна тя, изговаряйки думите, сякаш ги захапваше. Моят братовчет се премета и стои на главата си, но той го направи, запротестира Майкъл нервно. Ние видяхме на главата си. Мой роднина да стои на главата си и да се премята. Като в цирк? Мери Попинс просто не можеше да повтори ужасното изречение. Тя впери очи в Майкъл. Това е, започна тя и той се дръпна оплашено назад пред яростния, пронизващ поглед на очите и кратко. Това е последната капка. Първо, ти си нахален с мен. Второ, обиждаш Мой роднина. Много малко още ми трябва, за да напусна. Предупреждавам те. С тези думи тя се завъртя на седалката си и им обърна гръб. Но дори и по гърба и кратко се познаваше, че я досана повече от всеки друг път. Майкъл се наведе напред. Извинявайте, каза той. Никакъв отговор от предната седалка. Извинявайте, Мери Попинс. Хъм, много съжалявам. И има защо. Тросна се тя и продължи да гледа право пред себе си. Майкъл се наведе към Джейн. Но това, което казах, е вярно. Нали? Прошепна той. Джейн поклати глава и постави пръст на устата си. Тя гледаше шапката на Мери Попинс. И едва когато се увери, че Мери Попинс не я вижда, посочи към периферията. Там... Върху черната лъскава слама имаше пръснати трохи, жълти трохички от пандишпанова торта, точно каквито човек може да очаква да намери на шапката на някой, който е пил чай. Като е стоял на главата си. Известно време майкъл разглежда трохите, после се обърна и кимна на Джейн с разбиране. Те седяха така, подрусвайки се нагоре надолу, докато автобусът тръмжеше към къщи. Гърбът на намери Попинс, изправени сърдит. Беше мълчаливо предупреждение. Не смееха да и кратко проговорят. Но на всеки завой, който автобусът правеше, те виждаха как трохите се претъркулваха върху лъскавата периферия на шапката и кратко. Пета глава Новата Но защото отиваме на разходка селън? Изръмжа Майкъл и тръщна вратата. Не я обичам. Носът и кратко е много червен. Шета каза Джейн. Ще те чуе. Елън, която буташе детската количка, се обърна. Ти си жестоко, нелюбезно момче, мастър Майкъл. Аз само изпълнявам задълженията си. Никак не ми е приятно да се разхождам в тази жега, тъй да знаеш. Тя изсекна нос си в една зелена кърпичка. Тогава защо тръгваш? Настояваше Майкъл. Защото Мери Попинс е заета. Тей, че да вървим. Ако си добро момче, ще ти купя Ементови бомбони за едно пени. Не искам Ементови бомбони. Измърмори Майкъл. Искам Мери Попинс. Туп. Туп. Бавно и тежко кънтяха стъпките на Елън по улицата. През всяка пролука в сламата на шапката си мога да виждам по една дъга, каза Джейн. Аз не мога, каза сърдито Майкъл. Виждам само купринения хастър. Елан спря на ъгъла и страхливо се огледа да не идва някоя кола. Да ви помогна ли? Запита полицаят, който изведнъж изкочи до нея. Ах, изчерви се Елън, ще ви бъда задължена, ако ми помогнете да прекусим улицата. Толкова съм настинала, а трябва сега да се грижа и за четирите деца. Съвсем не съм на себе си и просто не знае какво да правя. И тя отново си секна, а трябва да знае. Трябва само да се огледа. Каза Майкъл и си помисли колко ужасна беше Елън. Обаче полицаят очевидно не мислеше така, защото с една ръка улови здраво Елън под мишница, а с другата забота детската количка и я преведе през улицата така нежно. Сякаш беше младоженка. Ползвате ли свободни дни? Запита той. Загледал с интерес червеното лице на Елън. Ах, отвърна Елън, по-скоро полудни. Всяка втора събота И издуха неспокойно носи. «Странно», каза полицаят. Това са и моите почивни дни. Около два часа след обед се навъртам насам. Ах! Отвърна Елън и разтвори уста, при това доста широко. И тъй. Каза полицаят и кратко кимна любезно. Ще видя, каза Елън. Довиждане! И тя закрачи тежко нататък, но не забравяше от време на време да се обърне, за да види дали полицаят все още е там. А той беше и продължаваше да гледа. Мери Попинс никога няма нужда от полицай, се оплака Майкъл. С какво може тя да е заета? Нещо важно става в къщи, забеляза Джейн. Сигурна съм в това. Откъде знаеш? Усещам някаква особена празнота в стомаха. Фуй. Предполагам, че си гладна. Елан, не може ли да вървим по-бързо? Ах, това момче. Оплака се Елан на железния парапет на парка. Има каменно сърце. Не, не можем, мастър Майкъл, заради краката ми. Какво име? Не могат да се движат по-бързо. О, мила Мери Попинс! Горчиво въздъхна Майкъл и тръгна след количката. Джейн вървеше до него и броеше дегите през пролуките на сламената си шапка. Бавните крака на Елън пристъпваха тежко пред тях. Едно-две Туп-туп Туп-туп А далеч зад тях на улица Черешова ставаше нещо наистина важно. Погледната отвън Къщата с номер 17 изглеждаше мирна и досущ, като съседните къщи. Но зад спуснатите завеси цареше такава суматоха, такова суетене, че да не беше лято, всеки минувач би се обзаложил. Че вътре се прави пролетно почистване или се подготвят за нова година. Самата къща обаче, притворила очи, се грееше на слънцето и не обръщаше внимание на суетнята. В края на краищата, мислеше си тя, аз съм виждала такива вълнения преди, вероятно ще ги виждам още много пъти, защо тогава да се тревожа? Точно в този миг мисис Брил отвори припряно входната врата и доктор Симпсон излезе бързо. Мисис Брил, пристъпвайки възбудено на пръсти, наблюдаваше как той се отдалечава по градинската алея, размахал малката си черна чанта. После изтича до килера и извика. Къде си, Роберт Санай? Идвай. Ако ще идваш, тя хукна нагоре по стълбите, като вземаше по две пала наведнъж, а след нея Робъртсън ай шумно се прозина и протегна. Шта! И съска мисис Брил. Шта! Поставила пръст на устните си, тя се приближи тихо до вратата на мисис Бенкс. Тъца, тъца! Вижда се само гърда оплака се мисис Брил, наведена над дупката на ключалката. Гърда рубът и малко от прозореца. Но в следващия миг тя стреснато се дръпна, защото вратата рязко се отвори. Божичко! И списка тя и падна върху Робърт Санай. На прага, обръмчена от светлината, стоеше Мери Попинс и гледаше строго и подозрително. В ръцете си много грижливо носеше някакъв вързопото дела. О! каза Мисис Брил. Вие ли сте? Точно се кънех да лъсна бравата на вратата с малко пуцинг. Когато вие излязохте, искам да кажа. Мери Попин с бравата. Беше много мръсна. Бих казала, по-скоро ключалката на бравата. Забеляза тя саркастично, но ми си сбрил най-кратко обърна внимание. Тя гледаше снежно, нежност вързопа. С голямата си напука на ръка отмести една гънка на отделото и върху лицето и кратко се разля доволно усмивка. Ах! Изгогока катя. Ах, агънцето. Ах, пиленцето. Ах, съкровището. И хубаво като слънчице. Робърца най-отново се прозина и загледа вързопа с полуотворена уста. Още един чифт обуща за почистване. Каза жално той и се подпря на перилата на стълбите. Внимавайте да не го изпуснете. Подвикна загрижено мисис Брил на Мери Попинс, която отмина важно по край нея. Мери Попинс ги изгледа презрително. Ако бях на мястото на някои хора, щях да си гледам собствената работа. После управи отново гънката върху вързопа и се заискачва към детската стая. Извинете ме, моля. Извинете ме. Мистер Бенкс се втурна тичеш комут към стълбите и само дето на са събори мисис Брил, за да влезе по-скоро спалнята на Мисис Бенкс. Е. каза той и седна на леглото. Това е много неудобно. Неудобно наистина. Не зная дали мога да си го позволя. Не съм се пазарил за пет. Съжалявам. Каза мисис Бенкс и му се усмихна щастливо. Не съжаляваш. Ни най-малко, фактически си много доволна и горда с него. А няма причини. Много е мъничко. Обичам ги такива, каза мисис Беанкс. А освен това ще порасне. Да, за съжаление. Отвърна мистър Беанкс с горчивина. И ще трябва да му купувам обувки, дрехи и велосипече. Да, и да го прате на училище. И да му осигуря добър старт в живота. Много скъпа процедура, а после, след всичко това, когато остарея и седна край камината, то ще си отиде и ще му остави. Не си мислила върху това, предполагам. Не, каза мисис Бянкс и се опита да изглежда разкаяна, но не успя. Не съм, така си и помислих. Е, няма как. Но предупреждавам те. Сега няма да мога да си позволя да сменям плочките в банята. Не се безпокой. Утеши го мисис Беанкс. Аз наистина харесвам старите плочки. Предпочитам ги дори. Тогава ти си наистина глупава жена, това мога да ти кажа. И мистър Беанкс излезе от стаята, но продължи да мърмори и фучи с къщи. Когато се намери предходната врата обаче, той изправи рамене, Изпъчи гърди и на лапа една голяма пура. Скоро след това го чуха да съобщава новината на Адмирал Бум и гласът му звучеше много силно и самодоволно, и гордо. Мери попин се наведе над новата люлка, поставена между кръватчетата на Джони Барбара и положи внимателно вързопа в нея. Ето те, най-сетне! Кълна се вклюна и опашката си, мислех, че никога няма да дойдеш. Какво е? Извика дразгав глас от към прозореца. Мери Попинс вдигна очи. Скорецът, който живееше на комина, подскачаше възбудено по перваза на прозореца. Момиче, Анабел, кратко отвърна Мери Попинс. И мисля, че трябва да си потих. Какво зацвърка и загра тук като цяло ято свръки? Но Скорецът не я слушаше. Той започна да се премята през глава като бурно размахваше и пляскаше криле всеки път, когато стъпваше на първаза. Какво удоволствие! Изпъшка той задъхън, когато най-сет не спря. Какво удоволствие! О, бих могъл да запея! Не би могъл, не! Дори ако се напъваш до второто пришествие. Присня му се Мери Попинс, но скорецът беше твърде щастлив, за да и кратко забелязва. Момиче! писукаше той и подскачаше на пръсти. Този сезон имахме три люпила и, били повярвала, все момчета. Но Анабел ще ми навакса за тях. Скорецът подскок на един-два пъти по първаза и после пак избухна. Анабел! Хубаво име! Имах една леля на име Анабел. Живееше на комина на Адмирал Буми умря. Бедничката, от зелени ябълки и на грозде. Предупреждавах я. Предупреждавах я, но тя не ми вярваше и разбира се. Е, ще млъкнеш ли? Мери Попинс замахна спрестилката си към него. Няма. Изкръща скорецът и се изви пъргаво. Не е време за мълчание. Смятам да разнеса новината. Той литна от прозореца но не пропусна да изцвърчи през Рамо. След пет минути съм тук. Мери Попин се движеше тихо из детската стая и подреждаше новите дрежки на Анабел в спретната купчинка. Слънчевата светлина се плъзна по прозореца и пропълзя през стаята до люлката. Отвори очички, каза нежно тя, и аз ще поставя блясък в тях. Завивката в люлката потрепна. Анабел отвори очи. Добро момиче! Каза слънчевата светлина. Сини са, виждам. Любимият ми цвят. Ето. Няма да има по-блестящи очи от твоите. Тя се спусна леко от очите на Анабел надолу по люлката. Много благодаря. Каза очтиво Анабел. Топъл бриз раздвижи емуселинените волани на шапчицата и кратко. Кадрици или права? Прошепна беризът и се наведе над люлката. О, кадрици, моля! Тихичко каза Анабел. Спестява грижи, нали? Съгласи се беризът. И мина над главичката и кратко, за да подвие пухкавите краища на косата и кратко, преди да излезе с лек трепет от стаята. Ето ни! Ето ни! Дрезгавият глас изкреща от към прозореца. Скорецът се беше върнал. Наперваза зад него, препъвайки се несигурно при кацането, се показа малко птиченце. Мери Попин стръгна към тях застрашително, а сега марш от тук. Ядоса се тя. Не искам никакви врабци да мърсят детската стая, но Скорецът, последван от малкото скорче, изпърха високомерно по край нея. Бъди любезна и запомни, каза той следен глас. Всичките ми деца са отлично възпитани. Да мърсят, ама че приказки. Той кацна елегантно върху ръба на люлката и помогна на новоопереното си пиленце да се закрепи до него. То се огледа наоколо с кръгли, любопитни очи. Скорецът подскокна към възглавницата. Анабел, миличка, започна той с дразгав, примамлив глас. Имам голяма слабост към парченца хубави, крехки. Хрупкави бисквити. Очите му замигаха лакомо. Не ти се намира някое, предполагам. Кадрокосата главичка се размърда върху възглавницата. Не. Е да, малка си още за бисквити, навярно. Сестра ти Барбара е мило момиченце и беше много щедра и приятна. Тя не ме забравяше. Тъй, че ако в бъдеще ти можеш да отделяш трошичка или две за стария приятел. Разбира се, Отвърна Анабел сред диплите на отдела. Чудесно момиче! изграка одобрително скорецът. Той килна глава на една страна и я загледа с кръглото си блестящо око. Надявам се, продължи той учтиво, че не си много уморена след дългото пътуване. Анабел поклати глава. Откъде идва? От някое яйце и ли? изцвърча внезапно скорчето. Хаха! Присмя се Мери Попинс. Ти да не мислиш, че тя е връбче, скорецът ти кратко хвърли обиден и високомерен поглед. А тогава какво е тя? И откъде е дошла? Настоя пискливо новоопереното пиленце, изпърха с късите си крилца и загледа люлката. Кажи му ти, Анабел. Изграка скорецът. Анабел размърда ръчички под уделалото. Аз съм земя и въздух. Огън и вода, каза тихичко тя. Идвам от мрака, там, където е началото на всичко. Ах, какъв мрак! Тихо каза скорецът и склони глава върху гърдите си. Фейцето също беше тъмно. Изцвърка пиленцето. Идвам от морето и неговите приливи и отливи. Продължи, Анабел. Идвам от небето и неговите звезди. Идвам от слънцето и неговия блясък. Ах. Какъв блясък! Ким на скорецът. Идвам от горите на земята. Като на сън, Мери Попинс залюля люлката напред-назад, напред-назад, Беспирно. унасещо. Да! Прошепна пиленцето. Най-напред се движех бавно, каза Анабел, непрекъснато спях и сънувах. Помнех всичко, което съм била, и мислех за всичко, което ще бъда. И когато и сънувах, не си. Събудих се, тя спря за миг. Сините и кратко очи бяха пълни с спомени. А после? Поткания пиленцето. Чух звездите да пеят и почувствах топли криле да ме обгръщат. Отминах зверовете в джунглите и дойдох през тъмната, дълбока вода. Дълго пътуване беше, а набел замълча. Скорецата гледаше с блестящите си любопитни очи. Ръката на Мери Попинс стоеше спокойно върху люлката. Беше престанала да е люлее. Дълго пътуване, наистина. Тихо каза скорецът и вдигна глава от гърдите си. А уви, тъй бързо се забравя. Анабел се размърда под похената завивка. Не! каза тя непоколебимо. Аз никога не ще забравя. Краставици на търкалета! Глупости. Разбира се, че ще забравиш. Преди да измина седмицата няма да си спомняш и дума от това какво си и откъде си дошла. Анабел яростно се разрита в берхетните пелени. Ще помня. Ще помня. Защо да забравя? Защото всички забравят. Захили се дразгаво скорецът. Всяко глупаво човешко същество, с изключение на той кимна към Мери Попинс, нея. Тя е изключението, тя е сбъркана. Ах ти, врабецо! Извика Мери Попинс и се хвърли към него. Но той се изсмя грубо, подбра си се ръба на люлката и литна с него към перваза на прозореца. Върнах ти го тъпкано. Каза той дръско, когато изпърха край Мери Попинс. Ах, какво е това? Вън на площадката се чуха гласове и по стъпалата затропаха крака. «Не ти вярвам! Не ти вярвам!» Заплака Анабел ожесточено. В този момент Джейн, Майкъл и близнаците се втурнаха в стаята. Мисис си сбрил, каза, че имате да ни покажете нещо. Каза Джейн и с бързо движение махна шапката си. «Какво е това?» Майкъл с любопитство оглеждаше стаята. Покажи и на мен. И на мен. Запискаха близнаците. Мери Попинс ги стрелна с поглед. Това детска стая ли е или зоологическа градина? Ядосано запита тя. Моля да ми отговорите. Зоологическа градина искам да кажа. Майкъл Млъкна доловил погледа на Мери Попинс. Искам да кажа детска стая. Завърши той неубедително. О! Виж, Майкъл, виж! Джейн се развика развълнувано. Казах ти, че става нещо важно. Ново бебе! Ах, Мери Попинс, мога ли да го подържа? С гневен поглед Мери Попинс се наведе, вдигна от люлката и седна с нея в креслото. Внимателно, моля, внимателно! предупреди тя децата, които се струпаха около нея. Това е бебе, а не боен кораб. Момче. Запита Майкъл. Не, момиче, Анабел. Майкъл и Анабел се загледаха един в друг. Той пъхна пръст в ръчичката и кратко и тя го стисна здраво. Кукличката ми. Каза Джон, напирайки към коляното на Мери Попинс. Зайченцето ми. Каза Барбара, като дърпаше отделцето на Анабел. О! Джейн са затаен дъх до косна косичката, която вятърът беше накадрил. Толкова маничка и сладка. Като звезда. Откъде дойде, а? Много доволна, че е питат, а Набел историята си от начало. Дойдох от мрака, задекламира тя нежно. Джейн се засмя. Какви смешни звуци! Иска ми се да можеше да говори и да ни разкаже. Анабел се окори от изненада. Но аз ви разказвам. Запротестира тя и за Рита. Хаха! -ха. Изкреща скорецът грубо от прозореца. Какво ти казах? Прощавай, че се смея, новоопереното скорче се закикоти зад крилото си. Може би от някой магазин за играчки, каза Майкъл. С гневно движение Анабел отблъсна пръста му. Не бъди глупав. Каза Джейн. Трябва доктор Симпсън да е донесъл в малката кафява чанта. Прав ли бях или не? Старите тъмни очи на скореца заблестяха насмешливо към Анабел. Кажи ми де. Присмиваше се той и пърхаше победоносно скриле. Вместо отговор, Анабел извърна лице към престилката на Мэри Попинс и заплака. Първият и кратко плач, таничаки самотен. Прокънтя пронизително в къщата. Е! Каза скорецът дразгаво: Не дайде! Не можеш нищо да направиш. В края на краищата ти си само едно човешко дете. Следващия път може би ще повярваш на поумните, по, по и помните. И той закрачи самодоволно напредназът. Майкъл, моля те! Вземи четката за прах и измети тези птици от перваза. Каза мери Попинс заплашително, явно развеселен, скорецът изграка. Можем сами да се изметам, мери Попинс, благодаря. Ние без друго си тръгваме. Хайде, момче и кикутайки се весело, скорецът избута пиленцето си от перваза и се гмурна с него навън. За много кратко време Анабел се приспособи удобно към живота на улица Черешова. Приятно и кратко беше да е център на внимание и винаги се радваше, когато някой се наведеше над люлката и казваше колко хубава, колко добра, кротка. Продължавайте да ми се възхищавате. Насърчаваше ги тя с усмивка. Толкова ми е приятно. След това всички бързаха да кажат колко е кадрава косата и кратко. Колко са сини очите и кратко, а Анабел се усмихваше с такова задоволство, че те се развикваха. Колко е умна! Може човек да си помисли, че ни разбира. Тези думи винаги я възмущаваха и я караха да се извръща с негодование, което беше глупаво, защото когато се сърдеше, тя изглеждаше тъй очарователна, че те съвсем оглупяваха. Анабел навърши седмица, преди скорецът да се върне. В приглушената светлина на нощната лампа, Мери Попинс нежно полюшваше люлката, когато той се появи. Пак ли се върна? Сряза го Мери Попинс, щом го видя. Подосаден си от конска муха. Заед бях, отвърна скорецът. Трябва да поддържам работите си в А това не е единствената детска стая, за която се грижа. Добре знаеш. Черните му вълчести очи премигваха коварно. Хъм! Отвърна само Мери Попинс. Жал ми е за другите. Той се закикоти и тръсна глава. Несравнима сравнима е. Изчирика той на пердето. Няма равна на нея. Готов отговор за всичко. Той наклони глава към люлката. Е, как е? Спилия на бел. Ако спи, то не е благодарение на теб. Скорецът се направи, че не чува. Той подскокна на ръба на люлката. Ще я пазя, прошепна той. Ти слез да пиеш чай. Мери попин стана, но внимавай и не я буди. Скорецът се засмя снисходително. Мило момиче, до сега в живота си съм отгледал не по от 20 поколения пиленца. Не е нужно да ми се казва как да се грижа за едно обикновено бебе. Хъм! Мери Попинз отида до бюфета и много подчертано пъхна котията с бисквити под мишница. После излезе и затвори вратата след себе си. Скорица закрачи напред-назад по първаза, назад прибрал върховете на крилете си под опашката. А набъл се размърда в люлката и отвори очи. Здравей! Каза тя. Знаеш ли, чакахте да дойдеш. Ха! каза скорецът и литна към нея. Има нещо, което искам да си спомня. Каза Анабел и се намръщи. И си помислих, че можеш да ми помогнеш. Скорецът се ококори. Черните му очи заблестяха. Какво е то? запита той тихичко. Да не почва така. И той захвана с дрезгав шепот: Аз съм земя и въздух, огън и вода. Не, не. Нетерпеливо го прекъсна Анабел. Разбира се, че не, е, каза разтревожено Скорецът. Да не биде за пътуването ти? Ти дойде от морето и неговите приливи и отливи, от небето и. О, не бъди толкова глупав, извика Анабел. Единственото пътуване което съм направила до сега, е до парка и обратно. Не, не, беше нещо важно. Нещо, което започваше с боквата Б. Изведнъж тя изписка. Сетих се. Бисквити. Има половин бисквита на камината. Майкъл остави там след вечеря. Това ли е всичко? Запита тъжно скорецът. Да, разбира се. Каза Анабел раздразнено. Не е ли достатъчно? Мислех, че ще си доволен от парче бисквита. Доволен съм, доволен съм, побърза да каже скорецът. Тя извърна глава върху възглавничката и затвори очи. Не говори повече, моля те. Искам да свия. Скорецът погледна към камината, после към Анабел. Бисквити. Той поклати глава. Уви, Анабел, уви! Мери Попинс влезе тихо стаята и затвори вратата. Събуди ли се? Скорецът кимна. Само за минута, каза той тъжно. Но беше достатъчно дълго. Очите на Мери Попинс изразиха въпрос. Забравила е. Обясни той със свито гърло. Всичко е забравила. Знай си го, но, мили Боже, колко е жалко. Хъм! Мери Попин се движеше тихо из детската стая и разтребваше играчките. Погледна скореца, кацнал на перваза на прозореца с гръб към нея. Пъстрите му рамене потрепнаха, да не си настинал пак. Съркастично запита тя, той се извърна. Положително не. Сигурно е от нощния въздух. Доста мразовит, нали знаеш? Насълзяват ти се очите. Е, да тръгвам. Той се поклати нерешително на ръба на перваза. Остарявам, изграка тъжно скорецът. Това е причината. Не сме вечете и млади, а мери Попинс, не зная за теб, мери Попинс се изпъчи над менно, но аз съм все така млада, благодаря. Ах. каза скорецът, поклащайки глава. Ти си чудото, истинското, абсолютното, приказното чудо, така ли? Кръглото му око премигна лукаво, и като литна от прозореца, извърна се и подвикна грубо, но аз не мисля, че е така. Нагъл врабец. Изкръща по дира му Мери Попинс и стрясък затвори прозореца. Шеста глава. Историята на Робърт Санай. Вървете побързо, моля ви. Каза Мери Попинс, която буташе детската количка към любимата си пейка в парка. В единия край на количката тя бе настанила близнаците, а в другия – Анабел. Пейката беше зелена, до самото езеро. Беше избрала, защото от време на време можеше да се навежда и да се любова на собственото си отражение във водата. Лицето и кратко, блеснало между две водни лилии, винаги и кратко доставяше радост и удоволствие. Майкъл се тътреше последен. Винаги бързаме, измърмори той, но шепнеш Коми много внимателно, за да не го чуе Мери Попинс, пък никога никъде не стигаме. Мери Попинс се извърна и го стрелна с поглед. Оправи си шапката. Майкъл нахлупваше шапката над очите си, защото искаше лентата с надпис «Кралски тръбач да се вижда», пък и според него така му стоеше по-добре. Но Мери Попинс изгледа и него, и Джейн одобрително. Хъм, каза тя, трябва да ви призная, че сте голяма картинка. Влачите се като два охлюва, а на всичко отгоре обущата ви не са лъснати. Днес Робъртсън Ай има почивен следобед. Предполагам, че не е успял да ги лъсне, защото е бързал да излезе. Фой! Мързелив безделник, лентяй, това е той. Бил е винаги и ще бъде. Каза Мери Попинс безмилостно и продължи да бута количката към зелената пейка. След като извади близнаците и притегна краищата на отделцето плътно около Анабел, тя погледна огряното си от слънцето отражение в езерото. Усмихна се с чувство на превъзходство и поправи новата панделка на шията си. После извади кушничката с плетката от количката. Откъде знаете, че той винаги е бездълничал? Познавате ли го от преди да дойдете тук? Запита Джейн. Не задави въпроси и няма да те лъжат. Отвърна Мери Поппин сполучително и продължи да нанята бързо бринките на вълнената жилетка, която плетеше за Джон. Тя никога нищо не ни казва, измърмори Майкъл. Зная, въздъхна Джейн. Скоро обаче те забравиха Роберт Санай и започнаха да играят на мистер и мисис Бянкс и техните две деца. После станаха индианци, а Джони Барбара, техни жени. После решиха да се въже играчи и гърбът на зелената пейка им послужи за въже. Внимавай за шапката ми, ако обичаш, каза Мери Попинс. Тя беше кахява и в панделката й кратко беше пъхнато гълъбово перо. Стъпка по стъпка Майкъл премина внимателно по ръба на облегалката. Когато стигна края, свали шапка и я размаха. Джейн, извика той, аз съм кралят на замъка, а ти си, чакай, Майкъл, прекъсна го тя. Погледни и там. По пътеката край езерото се приближаваше висок слаб човек, облечен необикновено, носеше чорапи на жълти и червени райета, червено-жълта туника с бродерия по ръбовете, а на главата му стърчеше червено-жълта шапка с голяма периферия и високо заострено дъно. Джейн и Майкъл наблюдаваха с интерес как той се приближава към тях. Движеше се с ленива, небрежна походка, с ръце в джобовете и шапка, нахлупана ниско над очите. Той подсвиркваше високо, а когато приближи, те видяха, че бродерията на туниката и периферията на шапката му завършват с малки звънчета, които подрънкваха мелодично при движенията му. Никога не бяха виждали постранен човек. А въпреки това в него имаше нещо познато. Струва ми се, че съм го виждала някъде. Джейн събра вежди и се опита да си припомни. Аз също. Но не мога да се сетя къде. Майкъл продължаваше да се крепи върху облегалката на пейката, зяпнал от любопитство. Подсвирквайки и подрънквайки, на обикновената фигура стигна до Мери Попинс и се наведе над количката. Здрасти, Мери! Каза той и докосна лениво периферията на шапката си с пръст. Как се чувстваш? Мери Попинс вдигна очи от плетката. Не по-добре поради твоя въпрос, каза тя със силно сумтене. Джейн и Майкъл не можеха да видят лицето на човека, защото шапката му беше ниско нахлупена, но от начина, по който звънчетата задрънкаха, те разбраха, че се смее. Както винаги, А, Зета, той погледна към плетивото и кратко, но ти от край време си беше такава, дори в Кралския двор. Ако не бършеше праха на трона, оправяше леглото на краля, а когато не това, лъскаше скъпоценните камъни на короната. Не познавам толкова работлив човек. Е, това не би могло да се каже за теб. Ядосано отвърна Мери Попинс, а, сме се непознатият, точно тук грешиш. Аз винаги съм заед. Да не вършиш нищо, е нужно много време. Фактически цялото време на човек отива, когато не върши нищо. Мери попин свил и на отговори. Непознатият се закикоти весело. Е, трябва да вървя, каза той. Ще се видим пак някой ден. Той прекара пръст по звънчетата на шапката си и тръгна лениво, като си подсвиркваше. Джейн и Майкъл го наблюдаваха. Чак докато се скри от погледа им. Мръсен не храни майко. Гласът на Мери Попинс прозвуча зад тях. Обърнаха се и видяха, че тя също гледа подир непознатия. Кой беше този човек? Мери Попинс. Запита Майкъл и заскача възбудено върху пейката. Току-що чу. Ти каза, че си кралят на замъка, а не си в никакъв случай. Но той наистина е мръсният не храни майко. Имате предвид онзи от книжката със стихове? Запита Джейн с дъх, но стиховете в книжката не са истински, възрази Майкъл. Ако са истински, кой тогава е кралят на замъка? Шъта! Джейн постави ръка върху рамото му. Мери Попинс беше пуснала плетивото в полата си и беше вперила поглед някъде от вътезарото, в нещо много далечно. Джейн и Майкъл приседнаха до нея тихичко, с надежда, че ако не издадат звук, тя ще им разкаже цялата история. Близнаците се съгушиха в единия край на количката и тържествено загледаха Мери Попинс. Анабел, в другия край, спеше дълбоко. Кралят на замъка, започна Мери Попинс, скръстила ръце върху кълбото прежда и загледа направо през децата, като че ли те съвсем не бяха там. Кралят на замъка живял в една толкова далечна страна, че повечето хора не са чували за нея. Помислете си за най-далечното нещо, което знаете, а тя е още по-далеч от него. Помислете за най-високото нещо, което знаете, тя е по-високо. Помислете за най-дълбокото нещо, тя е по-дълбоко и от него. И, продължи тя, ако трябва да ви изброя колко богат бил той, ще се наложи да седим тук до следващата година и едва ли ще съм ви описала половината от съкровищата му. Той бил страхотно, абсурдно, необикновено богат. Същност само едно единствено нещо на света не притежавал. Това било мъдростта. Земята му била пълна с златни мини, хората били любезни, благосъстоятелни и общо взето прекрасни. Имал си добра жена и четири дъбели деца а може би пет. Той никога не помнял цифри, защото паметта му била слаба. Замъкът му бил направен от сребро и гранит, хазната му била пълна със злато, а диамантите на короната му били големи като патешки яйца. Той притежавал много приказни градове и кораби в моретата. Дясна ръка му бил върховният съветник, който знаел точно кое какво е, кое какво не е и съответно съветвал краля. Но самият крал няма лум. Той бил напълно и абсолютно глупав, и при това го знаел. Наистина едва ли би могъл да не знае, след като всеки, от кралицата и върховният съветник надолу, непрекъснато му напомняли това. Дори кондукторите на автобусите и машинистите и продавачите не можели да се въздържат и му показвали, че знаят за глупостта му. Те не го омразели, просто го презирали. Кралят не бил виновен, че бил глупав. Той се опитвал многократно да се научи на мъдрост. Още е от малко момче, но посред уроците, дори когато пораснал, той избухвал в плач и като бършал очи в хермелиновия си шлейф, той викал, зная, че никога няма да се науча, никога. Защо ме турмозите, въпреки всичко неговите учители продължавали да правят усилия? От цел свят идвали професори. Които се опитвали да научат краля на замъка на нещичко, дори колко прави две и две или как се пише, котка, но никой не постигнал ни най-малък успех. Тогава кралицата решила. Да предложим, казала тя на върховния съветник, награда на професора, който успее да научи краля на малко мъдрост. Ако след месец стойно успее, главата му ще бъде отрязана и набучена на копия край вратите на замъка, като предупреждение към другите професори. За да знаят какво ще им се случи, ако се провалят. И тъй като повечето професори са бедни, а наградата била голяма, професорите продължавали да идват и все не успявали, губели всякаква надежда и главите си. И броят на копията край вратата на замъка се увеличавал. Нещата вървели от лошо към по-лошо. Най-сетне кралицата казала на краля. Етълбърт. Това било името на краля. Аз наистина мисля, че ще е по-добре да оставиш управлението на кралството на мен и Върховния съветник, защото ние двамата знаем доста от работите на кралството. Но няма да е честно, казал кралят. Все пак това е мое кралство. Обаче в края на краищата той отстъпил, защото знаел, че тя е по-умна от него. Но се чувствал обиден, че друг заповядва в неговия собствен замък. Не му дава ли даже да държи истинския скиптър, защото имал навик да гриза топката му? Можел да се забавлява само с един полускъпоценен, по извит скиптър. За това кралят продължил да приема професори, опитвал се да научи мъдрост и плачал, като разбирал, че не може. Той оплаквал както тяхната участ, така и своята, защото се чувствал нещастен, като гледал главите им край портата. Всеки нов професор пристигал, Изпълнен с надежда и увереност, и започвал с въпроси, които предишният не бил задавал. Колко е 6 и 7, Ваше величество?, запитал един млад и хубав професор, дошъл от много далече. Кралят напрегнал всички сили и мислил известно време. После се наклонил напред и отговорил прилежно. Но, 12. Разбира се. Тъца, тъца, тъца. Казал върховният съветник, застанал зад трона на царя. Професорът изстенал: 6, 7, 13, Ваше величество. О, съжалявам. Опитайте с друг въпрос, професоре, моля Ви. Сигурен съм, че сега ще улуча. Е, добре, колко прави 5, 8? Хм, и е, чакайте да видя. Не ми казвайте, на върха на езика ми е. Да, 58 8 е 11. Тъца, тъца, тъца. Казал върховният съветник. 13. Извикал младият професор обърчен. Но, драги приятелю, вие току-що казахте, че 6-7 правят 13, тъй че как може 5-8 също? Положително не може да има две тринадцатици, нали? Запитал кралят. Младият професор само поклатил глава. Разхлабил яката си и тръгнал покорно след палача. Но нали има само едно число 13? Запитал пак кралят нервно. Върховният съветник се извърнал с отвращение. «Съжалявам», си казал кралят. «Толкова ми хареса това лице. Жалко, че трябва да отиде край вратите на замъка». След този случай той наистина започнал да работи много усърдно върху аритметиката с надежда да отговори правилно на следващия професор. Сядал на едно кресло на най-горната площадка на стълбите, точно зад подвижния мост, таблицата за умножение на колене и си я повтарял на ум. И докато гледал в книгата, всичко вървяло добре, но щом затворил очи и се опитвал да запомни, всичко се обърквало. Едно по седем, седем, две по седем, 3 по 7, 45. Започнал той един ден. И когато разбрал, че пак греши, захвърлил книгата с отвращение и заровил глава в мантията си. Няма смисъл! Няма смисъл! Никога няма да помнея. заплакал той отчаяно. После, защото иначе би могъл да плаче до безкрай, той избърсал очи и се облегнал назад в златното си кресло. И когато направил това, се сепнал изненадан. Защото един странник, който някак се успял да се промъкне край стражата, сега идвал по пътеката към него. «Ей, кой си ти?» Казал кралят, защото не помнал лица. «Е, ако ще питаме така, кой пък си ти?» Отвърнал странникът. «Аз съм кралят на замъка», казал кралят, вдигнал извития скиптър и се опитал да изглежда важен. «Аз пък съм мръсният не храни майко», бил отговорът. Очите на краля се разширили от изненада. Ти ли си? Наистина. Интересно. Много ми е приятно да се запозная с теб. Знаеш ли колко прави седем по седем? Не. Защо трябва да зная? При този отговор кралят извикал от удоволствие, затичал се надолу по стъпалата и прегърнал странника. Най-сетне. Най-сетне. «Намерих си другар. Ще живееш при мен. Всичко мое е и твое. Ще прекараме живота си заедно». Но тълбърт, запротестирала кралицата. «Това е един обикновен човек. Ти не можеш да живееш с него тук. Ваше Величество», казал Върховният съветник строго, «това не може да стане. За пръв път кралят му се противопоставил. Ще стане». И то много хубаво. Казал той царствено. Кой е крал тук, ти или аз? Е, така да се каже, вие сте Ваше величество. Но, много добре. Поставете на този човек шапка с звънчета и то ще бъде моят шут. Шут ли? Закършила ръце кралицата. Нима ни трябва още, но кралят не отговорил. Той прегърнал странника и двамата тръгнали станцова стъпка към вратата на замъка. «Ти пръв. казал любезно кралят. «Не, ти», – казал странникът. «Тогава двамата», – казал кралят великодушно и те влезли едновременно. От този ден нататък кралят не се опитвал да учи. Той събрал всичките си книги на куп, подпалил ги сред двора, а той и новият му приятел танцували около огъня и пели. Цар съм аз в своя палат, а ти, негодник познат. Един ден шутът го запитал. Това ли е единствената песен, която знаеш? Да, страхувам се, че единствената, казал кралят доста жен. Ти знаеш ли други? О, Боже, да! Отвърнал шутът и запял сладко. Пос при крилата, пчелица златна. Пусни капка мед. за вечеря да хапна, на зигзаг по край брега, крачат раци, по снега, знаеше ли досега и, момчета, момичета почват игра, по хълми, рътлини, в бездънна гора, овце, поливадите, крави в обора, а бебето слиза с люлката в двора. Прекрасно! Извикал кралят и плеснал с ръце. Сега слушай! Току-що се сетих една, всеки булдок, тумба -лумба -тум. мрази жабок, тумба тумба-лумба-тум. Хъм, казал шутът, не лоша, чакай малко, казал кралят. Сетих се друга. Мисля, че е похубава. Слушай внимателно. И запял, откъсни си цвете, и звезда хвани, задуши и двете. В масло и катран, петмес и мливни, трала, ла, ла ла Сладко си хапни. Браво! Извикал шутът. Да ги спеем заедно. Той и кралят затанцували из двореца и пели една след друга двете песни на краля с много особена мелодия. А когато са уморили от пеене, строполили се един в раздругна сред главния коридор и заспали там. Той става все позле. Казала кралицата на върховния съветник. Какво ще правим? Току-що чух, отвърнал върховният съветник, че най-мъдрият човек в кралството, професорът на професорите, пристига утре. Може би той ще ни помогне. На следващия ден главният професор пристигнал. Той пристъпвал елегантно по пътеката към замъка и носил малка черна чанта. Ремал дъжд. Но целият двор се бил събрал на най-горната площадка на стълбите, за да го посрещне. Носи мъдростта в чантата си, нали? Пошушнал кралят, но шутът, който играел нашици за трона, само се усмихнал и продължил да хвърля. Сега, ако Ваше величество благоволи, казал главният професор Делово, да се займем първо с аритметиката. Може ли Ваше величество да отговори на следното? Ако двама мъже и едно момче търкалят ръчна количка по една ливада с детелина през февруари, колко крака общо ще имат те? Кралят го изгледал внимателно и почесал буза със киптъра си. Шутът подхвърлил един ашик и го уловил грациозно върху дланта си. Има ли значение? Казал кралят и се усмихнал. Главният професор се сепнал и погледнал краля изненадано. Същност, казал той спокойно, няма. Но аз ще задам на Ваше Величество друг въпрос. Колко дълбоко е морето? Достатъчно дълбоко, за да плава един кораб. Главният професор отново се стъписал и дългата му брада затреперила. Той се смел. Каква е разликата, Ваше Величество, между звездата, камъка, птицата и човека? Никаква, професоре. Камъката е звезда, която не свети. Човекът е птица без криле. Главният професор се приближил и загледал очудено краля. Кое е най-хубавото нещо на света? Запитал той тихо. Да не правиш нищо, отвърнал кралят и размахал извития скиптър. О, Боже, О, Боже! Захленчила кралицата. Това е ужасно! Тъца, тъца, тъца! Казал върховният съветник. Но главният професор изтичал по стъпалата и застанал до кралския трон. «Кой ви научи всичко това, Ваше Величество?» Запитал той. Кралят посочил със кипта Рашута, който си подхвърля лашиците. Него, казал той граматически неправилно, защото, разбира се, трябвало да каже «Той». Главният професор повдигнал рушавите си вежди. Шутът го гледал и се усмихвал. Той подхвърлил един шик, а професорът се навел напред и го уловил в ръката си. Ха! Извикал той. Познах те. Дори с тази шапка извънчета познах мръсния нехрани майко. Ха! Ха! Разсмял се шутът. Какво друго ви научи той, ваше величество? Главният професор отново се обърнал към краля. Да пея, отвърнал кралят. И той станал и запял, черно-бяла крава, легнала сред храст, ако аз бях тя, тогава не ще бъда вече аз, много добре, казал главният професор. Друго, кралят запял отново с приятен треперлив глас, земята бързо се върти, но без да се накланя, да не се разплиска, по нея океана, точно така прави, забелязал професорът. Още нещо, о, божичко, да, казал кралят, очарован от успеха си. И тази, мога да се уча, млад съм и зелен, но тога за мисъл не ми остава нито ден. Или, професуре, може би ще предпочетате да не се въртиме в кръг по света, че ще спрем отново до своите врата. Главният професор за ръкопляскал има още една... Казал кралят, искате ли да я чуете? Моля, изпейте я, сър. Кралят наклонил глава към шута, усмихнал се лукаво и запял. Професорите главни, е трябвало да бъдат удавени, в детството им рано. Накрая на песента главният професор се размял високо и коленичил пред краля. О, кралю! Казал той. Бъди жив навеки! Ти не се нуждеш от мен. И без дума повече той слязал тичешком по стълбите, хвърлил палтото, сакото и жилетката си, проснал се на тревата и си поръчал ягоди с сметана и една голяма бира. Тъца, тъца, тъца. Казал ужасен върховният съветник, защото всички царедворци затичали надолу по стълбите, свалили пълтата си и се затъркалили по мократа от дъжда трева. Ягоди и бира. Ягуди и бира. Крещели те, защото били ожаднали. Дайте наградата на него, казал главният професор, и смучейки бирата си през ким кимнал към шута. Фой! Казал шутът. Аз не я искам. Какво ще правя с нея? Той си изправил бавно на крака, пуснал лашиците в джоба си и тръгнал надолу по пътеката. Хей, къде отиваш? Извикал изплашено кралят, «О, навсякъде, къде да е?» Казал шутът безгрижно и продължил да краче по пътеката, «Чакай ме, чакай ме!» Извикал кралят и забързал надолу по стъпалата, като се препъвал в шлейфа си, «Етълбърт, какво правиш?» «Само забравяш се!» Извикала я досано кралицата, «Не, мила!» Отвърнал кралят. Обратно, опомням се. За първи път, той изтичал по пътеката, настигнал шута и го прегърнал. Етълбърт. Отново извикала кралицата. Кралят не кратко обърнал внимание. Дъждът бил спрял, но във въздуха все още се чувствала влага. Внезапно от слънцето си сипала дъга и се извила като огромна арка над пътеката на замъка. Мисля. Че можем да тръгнем по този път. Шутът посочил дъгата. Кой? По дъгата. Достатъчно ли е здрава? Ще ни издържи ли? Опитай. Кралят изгледал дъгата и нейните изкрещи раята от виолетово, синьо, зелено, жълто, оранжево и червено. После погледнал Шута. Добре, съгласен. Казал той. «Хайде, идвай!» И той стъпил върху пастроцветния път. «Ще издържи!» Извикал кралят очарован и затичал бързо нагоре по дъгата, уловил шлейфа си в ръка. «Аз съм кралят на замъка!» Пел победоносно той. «Аз съм мръсният на храни майко!» Викал шутът и тичал след него. «Но, но това е невъзможно!» Ахнал върховният съветник. Главният професор се засмял и лапнал още една ягода. «Как може нещо, което наистина става, да бъде невъзможно?» Запитал той. «Но е!» «Трябва да е!» «Това е против законите!» Лицето на върховния съветник почервенял от гняв. Кралицата надала вик. «Ох, е тълбърт. върни се!» Моляла тя. За мен няма да има значение, че си глупав, само се върни. Кралят погледнал през рамо надолу и поклатил глава. Шутът високо се изсмял. И тръгналите заедно нагоре, нагоре, все по дъгата. Нещо лъскаво паднало в краката на кралицата. Било извитят скиптър. След миг го последвала кралската корона. Кралицата протегнала омолително ръце. Но отговорът на краля била една песен, и спята с неговия тънък трепърли глас. «С Богом, мила, не плачи, ти си разумна, като теб съм и аз!» С жест на презрение шутът и кратко хвърлил един шик. После сбутал леко краля и го подканил да побърза нататък. Кралят грабнал шлейфа си в ръка и затичал, а шутът пристъпил след него. «Вървели!» Вървели по блестящата многоцветна пътека. Един облак застанал между тях и земята. Кралицата, която ги наблюдавала, вече не можела да ги вижда. Ти си разумна, като теб съм и аз. Долетяло ехото от песента на краля. Кралицата чула последния замираш звук, след като самият крал бил изчезнал. Тъца, тъца, тъца, казал върховният съветник. Такива неща просто не се правят. Кралицата седнала на празния трон и заплакала. Ай! Вайкала се тя тихичко, заровила лице в ръцете си. Моят крал се отиде и аз съм много самотна и никога няма да е пак същото. Междувременно кралят и шутът стигнали върха на дъгата. Какво изкачване? Изпъшкал кралят, седнал и се завил с мантията си. Смятам да поседя тук малко, а може и повече. Ти продължавай. Няма ли да си самотен? Запитал шутът. О, Боже, не! Защо да бъда? Тук горе е много спокойно и приятно. Мога да си мисля или, по-добре, да спя. И като казал това, той си изтегнал върху дъгата и поставил мантията по главата си. Шутът се навел и го целунал. Тогава с Богом, кралю, казал той нежно. Ти вече нямаш нужда от мен. Той оставил заспалия крал и заслизал по другата страна на дъгата, като си подсвирквал. И отново заскитал по света, както правил в дните, преди да срещне краля, пеел и свирал и живеел ден за ден. От време на време служил при някой друг крал или големец, понякога дружил с обикновени хора, които живеят в малките и тесни улички. Понякога се обличал в роскошни ливреи, понякога в бедняшки дрипи. Но независимо къде отивал, той винаги носил щастие и късмет на дома, който го подслонявал. Мери Попинс спря разказа си. Ръцете и кратко лежаха неподвижни, скута и кратко, а очите и кратко гледаха, без да виждат, през езерото. После въздъхна, разтърси рамене и си справи. А сега, каза рязко тя. Ходом марш към къщи. Когато се извърна, тя откри, че Джейна гледа втренчено. Надявам се, че ще ме запомниш добре. Забеляза тя извително. А ти, Майкъл, слизай веднага от пейката. Искаш да си щупиш врата и да ме караш да викам полицая. Тя завърза близнаците в количката и я забута пред себе си бързо и нетърпеливо. Джейн и Майкъл закрачиха в такт отзад. Питам се къде ли отишъл кралят, когато дъгата изчезнала? Каза Майкъл замислено. Отишла с нея, там където тя отишла, отвърна Джейн. Но аз се чудя какво е станало с нехрани майкото. Мери Попинс беше свила с количката по брестовата алея и когато децата стигнаха до завоя, Майкъл улови Джейн за ръката. Ето го! Извика той развълнувано. Сочейки надолу по брестовата алея към входа на парка. Слаб, висок човек, облечен необикновено в жълто и червено, приближаваше важно към входа. Той спря за миг, огледа улица Черешова и подсвирна. После се промъкна до отсрещния тротуар и лениво се прекачи през една от градинските огради. «Нашата», каза Джейн, познавайки я по липсащата тухла. «Влезе в нашата градина». Тичай, Майкъл. Да го стигнем. Те запрепускаха след Мери Попинс и количката. Хайде пък сега. Никаква игра на коне, моля ви. Каза Мери Попинс и здраво стисна ръката на Майкъл, когато той изтича край нея. Не, ние искаме, започна той. Какво казах? Тя го погледната и гневно, че той не посмя да ни е послуша. Върви до мен. Моля те, като човек. Джейн, ти можеш да ми помагаш да бутаме количката. Джейн тръгна неохотно в крах с нея. По правило Мерри Попинс не позволяваше на никой да бута количката. Но днес, според Джейн, тя умишлено им пречеше да избързат напред. Защото Мери Попинс, която обикновено ходеше ти бързо, че беше трудно да върви с нея, сега се движеше по брястовата алея като охлюв. На всяка крачка спираше да разглежда нещо и цяла минута стоя пред едно кошче за смет. Най-сетне, след, както им се стори, часове, те стигнаха до входа на парка. Тя ги задържа при себе си до самата градинска врата на номер 17. Тук те се откъснаха от нея и полетяха из градината. Втурнаха се зад люляка. Нямаше го. Претърсиха сред рододендроните, в парника. Бараката за инструменти подваряла за вода. Дори надникнаха Хафолука. Мръсният не храни майко го нямаше. В градината имаше само един човек и това беше Робърт Санай. Той спеше дълбоко по средата на муравата, подпрял буза върху косачката за трева. Изтървахме го. Каза Майкъл. Трябва да е пресякал и излязал от задната страна. Никога вече няма да го видим. Той се обърна към косачката. Джейн стоеше до нея и гледаше нежно Робърт Санай. Старата му филцова шапка беше нахлупена върху лицето му, дъното й кратко беше смачкано и образуваше висок връх. Дали е прекарал добре свободния си следобед? Прошепна Майкъл, за да не го обезпокои. Но колкото и тих да беше шепотът, Робърт Санай трябва да го беше чул. Защото се размърда в съни си и се нагласи по-удобно върху косачката. Придвижението му прозвуча слаб звън, сякаш някъде наблизо нежно забиха към банки. Джейн се сепна и погледна Майкъл. Чули? Пошушна тя. Той кимна очудено. Робърт са най-отново се размърда и замърмори нещо на сън. Те се наведуха и заслушаха. Чернобяла крава, мърмореше той неясно. Седеше на дърво, мъмъм не може да съм аз. Хъм. Над заспалия мъж Джейн и Майкъл се спогледаха, око кори ли очи. Хъм. Това съвсем му подхожда, трябва да ви кажа. Мери Попинс беше застанала зад тях и също гледаше Рубърт Санай, мързеливият, ленивият не храни майко. Каза тя сърдито, но едва ли беше толкова ядосана, колкото се правеше... Защото извади носната си кърпичка и я пъхна между бузата му и косачката. Когато се събуди, лицето му ще е чисто. И това ще го изненада. Каза тя е звително. Обаче Джейн и Майкъл забелязаха колко внимаваше тя да не събуди Робърт Санай и колко нежни бяха очите и кратко, когато се извърна. Те се отдалечиха на пръсти след нея, кимайки си мъдро. Всеки знаеше, че другият е разбрал. Мери Попинс избута детската количка по стълбата в антрето. Входната врата се затвори с тихо штракане. Вън в градината Робъртсън ай продължаваше да спи. Вечерта, когато Джейн и Майкъл отидоха да кажат Лека нощ на мистер Бенкс, той бушуваше огняв. Обличаше се, за да отида на вечеря и не можеше да намери най-хубавото си копче за яка. Ей, най-сетне! Ето го. Извика той внезапно. В котията забоя за печка и то върху туалетната ми маса. Това е работа на Робърт Сенай. В най-скоро време ще го свободя. Той не е нищо друго, освен един мръсен не храни майко. И мистър Бянкс не разбра защо при тези негови думи Джейн и Майкъл избухнаха във весел смях. Седма глава. Свободната вечер. Как? Няма пудинг. Каза Майкъл, когато Мери Попинс, с ръце, отрупани с чини, канчета и ножове, започна да слага масата за вечеря в детската стая. Тя се обърна и го изгледа свирепо. Днес е моята свободна вечер, озаби се тя, тъй, че ще ядеш хляб с масло и конфитюр от ягоди и ще бъдеш благодарен. Много момчета биха се радвали на такава вечеря, но аз не се радвам, измърмори Майкъл. Искам мляко с орис Искаш. Искаш. Винаги искаш. Ако не това, онова, а ако не онова, друго. Следващия път ще поискаш и луната. Майкъл пъхна ръце в джобовете си на мусен са оттегли към прозореца, където Джейн беше коленичила на пейката и гледаше светлото мразовито небе. Той се покатери до нея, все още сърдит. Добре тогава. Аз искам луната. Хайде де. Но знам, че няма да я получа. Никой нищо не ми дава. Той подхвърли думите назад към Мери Попинс и побърза да си извърне, за да не срещне гневния и кратко поглед. Джейн, каза той, няма мляко сорис. Не ме прекъсвай, броя, каза Джейн и притисна нос с стъклото така, че той стана съвсем чип и сплеска върха. Какво броиш? Запита е много заинтересуван той. Умът му беше в млякото с и мед, падащите звезди. Виж, ето още една. Седмата. И още една. Осем. И една над парка. Девет. Ооо. Една падна в комина на адмирал Бум. Майкъл си изправи, забравил напълно вечерята. И една мъничка. Виждаш ли я, лети право към улицата. Какви студени светлини! Извика Джейн. О, как бих желала да сме навън! Защо падат звездите, Мери Попинс? Може би ги изстрелват стоп? Запита Майкъл. Мери Попинс и Сунтия презрително. Вие какво си мислите, че аз съм енциклопедия от Адоя? Ядоса се тя. Елате да си изпиете чая. И като ги побутна към столовете, тя спусна транспаранта. Без глупости. Бързам. Накара ги да ядат толкова бързо, че те се оплашиха да не се задавят. Мога ли да си взема още едно парче? Помоли Майкъл и протегна ръка към филийките хляб с масло. Не. Яде повече, отколкото е полезно. Вземи си един бисквит и флеглото. Но, никакво, но, иначе ще съжаляваш. Мери Попинс го изгледа строго. Ще ми се разстрой стомахът, знам си. Каза Майкъл на Джейн, но шепнеш ком, защото когато Мери Попинс гледаше така, беше по-добре изобщо да не се говори. Джейн не му обърна внимание. Тя дъвчеше бавно бисквитата си и през една пролука на транспаранта се взираше внимателно в зимното небе. 13, 14, 15, 16. Не казах ли вече в леглото? запита познатият глас за тях. Добре! Ей сега, Мери Попинс. Те хукнаха звикове към спалнята, а Мери Попинс, която бързаше зад тях, изглеждаше просто страшна. След по малко от половин час, тя вече ги завиваше и подпъхваше отделата и чаршафите под дюшеците им с резки, гневни движения. Ето, каза тя, процеждайки думите през зъби. Това е всичко за тази вечер. И ако чуя само една дума, тя не довърши изречението, но погледът ти кратко допълни необходимото. Ще си имаме неприятности. Завърши Майкъл вместо нея. Но той го прошепна безгласно в отделото си, защото знаеше какво ще се случи, ако го каже високо. Мери Попинс изхвърчи от стаята, като шумеше и скърцаше с колосаната си престилка и затвори вратата със силно хлопване. Те чуха леките и кратко забързани стъпки надолу по стълбата, троп, троп, троп, от площадка на площадка. Тя забрави да запали нощната лампа, каза Майкъл, нацъртайки затегала на възглавницата си. Трябва много да бърза. Къде ли отива? А не е спуснала и транспаранта. Каза Джейн и седна в леглото. Ура! Ще можем да наблюдаваме падащите звезди. Заострените покриви на улица Черешова лъщаха заскръжени, а лунната светлина се плъзгаше по блесналите им стрехи и падаше безшумно в тъмните бездни между къщите. Всичко светеше и сиеше, и земята. И небето 17, 18, 19, 20. Джейн продължаваше да брои звездите, които падаха. Щом една изчезнеше, друга идваше на нейното място, и цялото небе сякаш беше оживяло и танцуваше сърката светлина на падащите звезди. Като фуерверк, каза Майкъл. О, виж тази! Или като в цирк? Как мислиш, дали на небето има цирк, Джейн? Не съм сигурна, каза Джейн колебливо. Има голяма мечка, малка мечка, разбира се, и бик, лъв, но за цирк не знам. Мери Попинс сигурно знае. Майкъл поклати мъдро глава. Да, но няма да ни каже, заключи Джейн и се обърна пак към прозореца. До къде бях стигнала? 21 и една ли бяха? О, Майкъл, каква красота! Виж! Тя подскочи в леглото, случайки прозореца. Една много светла звезда, по-голяма от всички, които бяха наблюдавали досега, летеше от небето право към улица Черешова номер 17. Тя се различаваше от другите и защото, вместо да скача направо в тъмнината, се въртеше непрекъснато и правеше странни завои във въздуха. Зави се през глава, Майкъл! Внезапно извика Джейн. Идва насам. Те се мушнаха под одеялата и заровиха глави под възглавниците. Дали си е отишла вече? По едно време приглушено прозвуча гласът на Майкъл. Почти се задуших. Разбира се, че не съм. Му отговори таничък, ясен глас. За каква ме мислиш? Много озадачени... Джейн и Майкъл отметнаха завивките и седнаха в леглата. На първа на прозореца, на самия ръб, кацнала върху блестящата си опашка и засияла ярко към тях. Стоеше звездата. Хайде, вие двамата. Побързайте. Каза тя, осветявайки стаята със студената си светлина. Майкъл, азяпна! Искаш да кажеш, че трябва да дойдем с теб? Запита Джейн. Разбира се, не забравяйте да се облечете добре. Студено е. Те скочиха от леглата и изтичаха за пълтата си. Имате ли пари? Без заобикалки запита звездата. В джоба ми трябва да има два пенса. Започна Джейн несигурно. Метални. Няма да свършат работа. Ето, дръжте. И като запръща, подобно на запален фишек на фуерверк, Звездата изпусна сноп и скри. Две от тях прелетяха през стаята и кацнаха. Едната на дланта на майкъл, другата на дланта на Джейн. Бързайте, че ще закъснем. Звездата прекоси стаята, мина през затворената врата, спусна се надолу по стълбите, а Джейн и Майкъл, стиснали здраво звездните си пари, а последваха. Дали не сънувам? Чудеше се Джейн, докато бързаха през градината. Звездата стигна края на улицата, където зимното небе е безлязло да се съедини с паважа. След мен. Извика тя, подскочи във въздуха и изчезна. След мен. След мен. Чухате пак гласи кратко. Просто стъпете върху някоя звезда. Джейн стисна ръката на Майкъл и несигурно повдигна крак от ротуара. За ней не изненада откри... Челесно достигна най-ниската звезда на небето. Тя се покачи предпазливо и внимателно. Звездата беше устойчива, непомръдна. Хайде, майкъл. Те забързаха нагоре по студеното небе, като прескачаха над тъмните бездни между звездите. След мен. Подвикваше гласът далеч пред тях. Джей спря и съзатаен дъх погледна надолу, за да види колко високо са. Улица Черешова. Същност целият свят изглеждаше съвсем малък и блестеше под тях като играчка на новогодишна елха. «Вие ли ти се свят, Майкъл?» Запита тя и скочи върху една голяма плоска звезда. «На не «Не, ако ме държиш за ръка!» Те спряха. Зад тях огромната звездна стълба слизаше до земята, но пред тях не се виждаше нищо, освен плътно късче небе. Ръката на Майкъл затръпери в ръката на Джейн. И какво ще правим сега? Той положи усилие да прикрие треперенето на гласи. Елате! Елате! Елате и вижте! Платате и изберете! Двупашатият змей или крилатият кон! Вълшебните чудеса! Чудесата на Вселената! Елате! Елате! Силният глас викаше до самите тях. Огледаха се. Нямаше никой. Идвайте всички. Не изпускайте златния бик и смешния клоун. Световно известната трупа на съзвездията изпълнители. Веднъж видени, те са незабравими. Дръпнете завесата и влезте. Гласът се чуваше съвсем наблизо. Джейн протегна ръка. За нейна не изненада се оказа, че гладкото къще звездно небе е наистина плътна завеса. Натисна я и почувства, че се поддава. Тогава улови една гънка и, теглейки Майкъл след себе си, дръпна завесата. Яркият блясък на светлината за миг ги заслепи. Когато отново можеха да виждат, разбраха, че се намират край една арена, покрита с лъскав пясък. Голямата тъмна завеса обгръщаше арената от всички страни, а горе на върха беше събрана като шатра. Най-после! Знаете ли, че почти закъсняхте? Взехте ли си билети? Те се обърнаха. До тях стоеше на обикновен гигант, чието искрещи крака хвърляха от блясъци върху пясъка. Той приличаше на ловец, защото на рамото му беше наметната леопардова кожа, обсипана със звезди. А на колана, украсен с три големи звезди, висеше в меч. Билети, моля! Той протегна ръка. Страхувам се, че нямаме. Виждате ли, не знаехме, започна Джейн. Боже, Боже, колко небрежни! Не можем да ви пуснем без билети. Но какво държите в ръцете си? Джейн подаде златната искра. Е, че ако това не е билет, какво е? Той постави изкрата между своите три звезди. Още една златна монета за пояса на Орион. Забеляза той доволен. Това вие ли сте? Запита Джейн. Разбира се, не знаеш ли? Но, извини ме, трябва да обслужвам входа. Минавайте, моля. Децата срамежливо тръгнаха, уловени за ръка. От едната им страна се издигаха един над друг, редове с седалки, а от другата златен кордон ги отделяше от арената. Самата арена гъмжеше от необикновена колекция животни, всички блестящи, сякаш направени от злато. Кон с големи златни криле препускаше върху искрещи копита. Златна риба вдигаше прах по арената с опашката си. Три козленца лодуваха наоколо, стъпили на два крака. Вместо на четири. И когато ги разгледаха подблизо, на Джейн и Майкъл им се стори, че всички животни са направени от звезди. Крилите на коня не бяха от пера, а от звезди. Трите козлета имаха звезди на нослетата и опашките си, а рибата беше покрита с блестящи звездни люспи. Добър вечер, каза тя и се поклони любезно на Джейн, когато мина по край нея. Хубава нощ за представлението. Но преди Джейн да успее да отговори, рибата избърза нататък. «Колко необикновено!» Каза Джейн. Никога не съм виждала подобни животни. Защо да е необикновено? Каза някакъв глас за тях. Две деца, момчета, малко по-големи от Джейн, им се усмихваха. Бяха облечени в лъскави туники, а островърхите им шапки завършваха с по една звезда вместо помпон. Извинявам се, каза Джейн щиво, но разбирате ли, ние сме свикнали на кожа и пера, а тези животни са направени от звезди. Но, естествено, каза първото момче и разтвори очудено очи. От какво друго? Та на Лиса са звездия, но дори прахът на арената е златен, започна Майкъл. Второто момче се засмя. Имаш предвид звездния прах? Не си ли бил на цирк друг път? Не на такъв. Всички циркове си приличат, каза първото момче. Нашите животни са полъскави, това е всичко. Но кои сте вие? Запита Майкъл. Близнаците. Той е полукс, а аз съм Кастор. Винаги сме заедно. Като сямски близнаци. Да. Но повече. На симските близнаци телата са съединени, а ние имаме общо сърце и ум. Всеки знае мислите на другия и сънува сънищата му, но ние не бива да стоим повече на приказки тук. Трябва да се приготвим. Довиждане. Близнаците тичешко ми изчезнаха в някакъв ход на завесата. Ало, мрачен глас се чу от към арената. Предполагам, че ви се намира няколя кифла със тафиди из джоба? Един дракон с две големи, подобни на перки опашки пристъпи тежко към тях, издишвайки пара празноздрите си. «Съжалявам, нямаме», каза Джейн. «Нито бисквити?» Запита драконът с надежда. Те поклатиха глави. Така си мислех, и стена той и отрони една златна сълза. «Винаги е така, когато играем в цирка». Не ме хранят, преди да свърши представлението. При нормални обстоятелства вечерям по едно хубаво момиче. Джейн бързо се дръпна, теглейки и Майкъл. О, не се плаши. Успокои я драконът. Ти си твърде малка. Освен това си човек, значи не си вкусна. Държат ме гладен, обясни той, за да си изпълня номерата по-добре. Но след представлението, Хм. Очите му блеснаха лакомо и той се потътри нататък с изплезан език, като повтаряше хъм хъм лакомо, стих, съскащ глас. Доволна съм, че сме хора. Ужасно би било да те изяде дракон. Джейн се обърна, но Майкъл беше избързал напред и разговаряше оживено с трите козлета. Как започва? Питаше той, когато Джейн го настигна. И най-голямото козле, което очевидно беше предложило да рецитира нещо, прочисти гърлото си и започна. Роги копито, копито и рок Ей, козлета. Силният глас на Орион го прекъсна. Ще си кажете номера, когато му дойде времето. Сега се пригответе, защото започваме. След мен, моля. Каза той на децата. Те заприпкаха послушно след излъчващата сияния фигура, а животните се обръщаха да ги гледат. Наминаване чуха от къслични думи от прошепнати разговори. Кои са? Запита звездният бик и спря да бие скопита в звездния прах, за да ги погледне. Лъвът се извърна и прошепна нещо в ухото му. Те доловиха само думите «Бянкс» и «Свободна вечер» и нищо повече. Сега всяко място на всеки ред беше заето с блестящи звездни фигури. Бяха останали само три свободни места и Орион ги поведе към тях. Ето тук. Запазихме ги за вас. Точно по царската ложа. Ще виждате отлично. Започва. Джейн и Майкъл се обърнаха и видяха, че арената е празна. Докато те бяха заемали местата си, Животните бяха излезли. Децата разкопчеха палта и се наведуха напред възбудени. От някъде зазвучаха тромпети, после гръмна силна музика, която закънтя шатрата, а над всичко се издигна високо, мелодично цвилене. Кометите Каза Орион, който бе седнал до Майкъл. На входа се показа буйно мятаща се глава и една по една на арената излязоха в галуп девет комети. Гривите им бяха сплетени с златни мишки, а на главите си имаха сребърни пера. Внезапно музиката гръмна още по-високо, и като една кометите коленичиха и наведоха глави. Топъл полъх повя от към арената. Колко горещо стана! Каза Джин. Шата! Той идва! Извика Орион. Кой? Царят на арената! Орион кимна към входа. Оттам блесна светлина, която затъмни сиянията на съзвездията. Светлината се усили. Ето го. В глас на Орион се чувстваше необикновена нежност. Между завесите се показа висока златна фигура с плъмтящи кадрици около главата и широко лъчисто лице. Заедно с него нахло и огромна гореща вълна, която си сипа върху арената и бързо се разля на концентрични кръгове чак до Джейни и Майкъл, и Орион. Несъзнателно, сънливи от топлината, децата смъкнаха пълтата си. Орион скочи на крака и вдигна ръка на главата си. Здравей, слънце, здравей! Извика той. Извездите, заели местата в редиците, повториха като ехо. Здравей! Слънцето огледа широката арена и в отговор на поздрава размаха три пъти златен камшик над главата си. Къмшикът се извива въздуха и кратко, остро изплюща. Веднага кометите скочиха и запрепускаха. Сплетените им опашки се люлеха буйно, а украсените им спера глави бяха високо вдигнати върху изпънатите им шии. Ето ни пак, ето ни пак! Чу се висок дразгав глас и премятайки се във въздуха. На арената излезе комична фигура с нарисувано, сребърно лице. Широка червена уста и огромни сребърни рюзчета около врата. Сатурн, клоунът. Пошушна орион на децата, закрил уста с ръка. Кога една врата, не е врата? Запита клоунът публиката, докато се премяташе и заставаше на една ръка. Когато е открехната? Отговориха високо Джейн и Майкъл. Върху лицето на клоуна си списа разочарование. О, знаете го! Окорително каза той. Не е честно. Слънцето изплюща с къмшика. Добре, добре, каза клоунът. Имам друга. Защо кокошката прекосява пътя? Запита той и се тръщна върху звездния прах, за да мине на другата страна. Извикаха едновременно Джейн и Майкъл. Къмшикът се изви и докосна коленете на клоуна. Ох! Недей! Ще нараниш бедния Джо. Виж как ми се смеят онези горе! Но аз ще ги наредя. Слушайте, той направи двойно салто във въздуха. Какъв конфитюр поискало пилето, когато излязло от яйцето? Кажете де, от портокали, махай се! Извика слънцето и го перна по раменете с камшика си. Клоунът биколи арената, като подскачаше и викаше, бедният стар Джо. Отново се провали. Знаят най-хубавите му шеги, бедният стар човек, бедният стар. О, извинете, мис, извинете. Той прекъсна, защото като направи селто, едва не се блъсна в Пегас, крилатият кон, който току-що влизаше и носеше на гърба си сияеща фигура. Венера. Вечерницата, обясни Орион, За затейли дъх, Джейн и Майкъл наблюдаваха звездната фигура, която яздаше грациозно. Тя обикули арената няколко пъти и всякога, когато минеше по край слънцето, му се покланяше. После слънцето застана пред нея и в протегнатата си ръка държеше голям обрач, покрит с тънка златна хартия. Тя си изправи на пръсти за няколко мига. Хоп! Извика слънцето и Венера, крайно грациозно скочи през кръга и отново стъпи върху гърба на Пегас. «Ура!» Извикаха Джейн и Майкъл, публика отекна «Ура! Нека да опитам!» «Нека бедният джопробва само веднъж, мъничко, че да разсмея и котката!» Извика клонат. но Венера само тръсна глава, засме се и излезе яздашком от арената. Едва изчезна и трите козлета се втурнаха. Доста смутени на вид, те несръчно се поклониха на слънцето. После застанаха едно до друго пред него, изправиха се на задните си крака и си соки, тънки гласчета издекламираха: Рог и копито, копито и рог. Всяка нощ три козлета са добити, трите с лъскави нослета и със светли опашлета. Синьо, тъмно, тъмно, синьо. Е небето, на което се явяват три козлета, трите слъскави нослета и със светли опашлета, като май сиейни, цяла нощ не спят. Три козлета се учат от млечния път, трите слъскави нослета и със светли опашлета, нощтъм по небето, от здрач до зора, пасат три козлета, звездните поля, трите слъскави нослета и със светли опашлета. Последният стих те завършиха с едно проточено дълго, а, а и танцувайки, излязоха. Какво следва? Запита Майкъл. Нямаше нужда от отговора на Орион, защото драконът вече беше на арената, от ноздрите му излизаше пара, а двете му опашки вдигаха звезден прах. След него вървяха кастури полукс, които носеха голям бял светещ глобус с неясни очертания на планини и реки. Прилича на луната. Каза Джейн. Разбира се, че е луната. Каза Орион. Драконът се изправи на задните си крака и започна да балансира с луната, която близнаците поставиха върху нос му. За момент тя подскочи несигурно нагоре надолу, после застана спокойно и драконът започна да танцува валс. Той се завъртя много внимателно и сигурно един, два, три пъти. Достатъчно! Каза слънцето и изплюща С въздишка на облегчение драконът замахна с глава и запрати луната извън арената. Тя тупна с кута на Майкъл и леко подскочи. Божичко! Сепна се той. Какво ще правя с нея, каквото искаш? Каза Орион. Смятам, че си е пожелал. Майкл си спомни за своя разговор с Мери Попинс тази вечер. Той беше поискал луната и сега я е получи. А не знаеше какво да прави с нея. Колко неудобно, но нямаше време да се тревожи за това, защото слънцето отново изплюща с камшика. Майкъл нагласи луната върху коленете си, обгърне с ръце и се обърна отново към арената. Колко са две и три? Запита слънцето дракона. Двете опашки изплющаха пет пъти върху звездния прах, а шест и четири драконът се замисли малко. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет опашките спряха. Грешно! Каза слънцето. Съвсем грешно. Никаква вечеря тази нощ. Драконът избухна в плач и побърза да излезе от арената, като ридаеше. Горко ми, уви, Белхо, Белхо. Той плачеше горчиво. Девойче че желаях. Поднесено в сос. Крехко и сладко, и сочно. С две звезди и в очите точно. На место коса, комета. Две да са, дайте двете, че си умирам от глад. Белхо, Белхо. Няма ли да му дадат поне едно малко момиченце? Запита Майкъл, на когото домъчня за дракона. Шъта, каза Орион, защото нещо ослепително скочи на арената. Когато облакът звезден прах се разнесе, децата се дръпнаха назад сепнати. Се Беше лъвът. Той ревеше тъй свирепо, че Майкъл се притисна към Джейн. Лъвът се движеше бавно, дебнешком. Докато стигна слънцето. Дългият му червен език се показа от устата и се разлюля застрашително. Но слънцето само се засмя, вдигна крак и нежно потърка златния нос на лъва. Звездното животно подскочи и изрева като опарено. Слънцето му подхвърли въже за скачане и като го улови с предните си лапи, лъвът запя. Аз съм лъвът, Лео, лъвът, красив и наперен, наконтен лъв. Ще ме откриете по небесата, студените нощи на Орион в краката, блестящи светъл, не ще намерите, похубава гледка и с атмосферата. Накрая на песента той размаха въжето и заскача в кръг около арената, като въртеше очи и ревеше страшно. Побързай, Лео, наш рете! Избоботи глас зад завесата. Хайде, голяма котко! Добави писклив гласец. Лъвът пусна въжето и срев се хвърли към завесата, но двете фигури, които излязоха на арената, внимателно се отдръпнаха, тъй че той ги пропусна. Голямата мечка и малката мечка. Каза Орион. Двете мечки влязоха бавно и трумаво, уловени за лапи и танцуващи под звуците на бавен валс. Те обиколиха арената сериозни и тържествени, а след свършването на танца... Направиха несръчен поклон към публиката и издекламираха. Мечка пресипнала и мечка прегракнала. Да чуят, съзвездия, очакват. Не сте ли открили някъде скрита? Една четвъртита меда напита. За мечка пресипнала и мечка прегракнала, за събрание в пещерата им синя запас. Илиза, илиза, илиза. Голямата мечка и малката мечка се запънаха, запълтечиха и се спогледаха. Не помниш ли как беше нататък? Изръмжа голямата мечка. Не. Малката мечка поклати глава и загледа усърдно надолу в звездния прах, като че ли търсеше липсващите думи там. Но в този критичен момент публиката спаси положението. Дъжд от медени питки полетя надолу по край ушите на двете мечки. Те се спогледаха с облегчение, наведуха се и започнаха да ги събират. Хубава е... Изръмжа голямата мечка, забила нос в една пита. Превъзходна! Изписка малката мечка, която опитваше друга. После сумазани сметносовеята се поклониха на слънцето и излязоха тромаво. Слънцето махна с ръка и в шатрата прокънтя тържествена музика. Това е сигналът за големия парад, каза Орион. Кастори Полукс влязоха с танцова стъпка, следвани от останалите съзвездия. Върнаха се и мечките, танцувайки като двойка, и леолавът, все още сърдито рамжащ и пухтящ по петите им. Влезе и един звезден лебед, който пееше с висок ясен глас. «Лебедовата песен», каза Орион. След лебеда дойде златната рибка, която водеше трите козлета с сребърна веришка, после драконът все още горчиво хлипащ. Силен и страшен звук почти заглуши музиката. Това беше ревът на таурозбикът, който скочи на арената, като се опитваше да хвърли от гърба си Сатурн клоуна. Едно след друго съзвездията излязоха и заеха местата си. Арената се превърна в разлюляна златна маса от копита, рога, гриви и опашки. Това ли е краят? Прошепна Джейн. Почти отвърна Орион. Днес ще свършат рано. Тя трябва да се прибере в десет половина. Кой трябва? Запитаха децата едновременно, но Орион не ги чу. Той се беше изправил и махаше с ръка. Хайде, побързайте вие там, влизайте. Викаше той. Влезе Венера върху крилатия си кон, следвана от звездната змия, която захапа опашката си и се затъркаля по арената като колело. Последни влязоха кометите, гордо препускащи по край завесите с размахани сплетени опашки. Сега музиката стана по-силна и жива. От звездния прах се вдигна облак златен дим, докато съзвездията с викове и песни, ревове и ръмжене се наловиха в кръг. Средата оставиха празно място около Слънцето, сякаш не се осмеляваха да пристъпят твърде близо до него. А то, извисило се над всички и сгънат към шик с кръстените си ръце, Имаше леко на всяко съзвездие, а те минаваха край него с наведени глави. После Джейни и Майкъл видяха как изкрещият му поглед се вдигна от арената, обиколи публиката и се спря на царската ложа. Когато лъчите му паднаха върху тях, те почувстваха, че им става още по-горещо. Сепнати от изненада, видяха, че слънцето вдига към Шика и кимва с глава към тях. При вдигането на камшика всяка звезда и съзвездия застана на мястото си, извърна се към тях и после всички едновременно се поклониха. Възможно ли е да се кланят на нас? Прошепна Майкъл, стиснал здраво луната. Познат смях прокън зад тях. Те се обърнаха бързо. В царската ложа седеше добре известната им фигура с ламена шапка, синьо палто и златен медален на врата. Здравей! Мери Попинс, здравей! Извикаха в хор гласовете от арената. Джейн и Майкъл се спогледаха. Значи това правеше Мери Попинс през свободните си вечери. Не можеха да повярват на очите си, но да, това беше Мери Попинс, цяла целеничка със своя израз на превъзходство. Здравей! Долетия викат отново. Мери Попинс вдигна ръка за поздрав. После: Пристъпвайки пред зето и важно, тя излезе от ложата. Никак не се изненада, че ги вижда, но наминаване край тях и Колко пъти, каза тя над главата на Орион, ви е казвано, че е невъзпитано да се зяпа. Тя ги отмина и слезе на арената. Голямата мечка вдигна златното въже. Съзвездието отвориха път и слънцето направи крачка напред. А когато заговори, Гласът му беше топъл и мил. Мери Попинс, скъпа, добре дошла. Мери Попинс направи дълбок реверанс. Планетите те приветстват, съзвездията те поздравяват. Стани, дете мое, тя се изправи пред него, почтително навела глава. За теб, мери Попинс, продължи слънцето. Звездите се събраха в тъмносинята шатра. За тебе тази нощ те се оттеглиха и не светят на света. Вярвам че си доволна от свободната си вечер. Никога не съм прекарвала по-добре. Никога! Каза Мери Попинс, повдигна глава и се усмихна. Мило дете! Слънцето се поклони. Минутите на нощта изтичат, а ти трябва да се прибереш до 10.30. Така че, преди да си тръгнеш, нека ние всички, в името на доброто старо време, изиграем танца на въртящото се небе. Селизайте! каза Орион на изненаданите деца и леко ги побутна. Те се запрепъваха надолу по стъпалата и почти паднаха на арената от звезден прах. Къде останаха обноските ти, ако мога да запитам? И съска добре познатият глас в ухото на Джейн. Какво трябва да направя? Избъбри Джейн. Мери попин застрелна с поглед и леко кимна към слънцето. Изведнъж Джейн разбра. Тя лови ръката на Майкъл и коленичайки, го дръпна долу до себе си. Топлината на слънцето ги плисна като огнена ласка. Станете, деца, каза слънцето любезно. Вие сте добре дошли. Познавам ви добре. Гледал съм ви отгоре през много летни дни. Джейн се изправи на крака и направи движение към него, но слънцето е спряс към шика си. «Не ме докосвай, земно дете!» Извика слънцето предупредително и кратко направи знак да се отдалечи. Животът е мил и никой човек не трябва да приближава слънцето. «Не ме докосвай, вие наистина ли сте слънцето?» Запита Майкъл, зяпнал в него. Слънцето разпери ръка. «О, звезди и със звездия», каза слънцето. «Кажете». Кой съм аз? Тези деца искат да знаят, господарят на звездите, слънцето. Отговориха хиляди звездни гласове. Той е цар на юга и севера, извика Орион и владетел на изтока и запада. Той стига до най-крайната точка на света и полюсите се стопяват от славата му. Той издърпва листото от семето и покрива земята с благодат. Той наистина е слънцето. Слънцето се усмихна на Майкъл. Сега повярвали, Майкъл кимна. Тогава засвирете. А вие, съзвездия, изберете си партньори. Слънцето махна с къмшика. Музиката отново засвири бърза, весела танцова мелодия. Майкъл започна да танцува, прегърнал луната. Но изглежда стисна малко повече. Защото внезапно нещо пукна и луната започна да намалява. Ох, ох! Вижте какво стана! Извика Майкъл почти плачешко. Все по-малка, все по-малка, по-малка. Луната се свиваше, докато заприлича на сапунен мехур, после напетан се светлина и после в ръцете му остана само въздух. Не може да е била истинската луна, нали? Запита той. Джейн погледна въпросително слънцето през облака от звезден прах. Той отметна глава назад и нежно и кратко се усмихна. Какво е истинско и какво не е? Можете ли да ми кажете, или показна вас? Навярно никога няма да научим повече от това, че като мислиш за едно нещо, ти го правиш истинско. И тъй, ако Майкъл е мислил, че държи в ръце истинската луна, той наистина е имал. Тогава. Каза Джейно задачена, вярно ли е, че ние тази нощ сме тук или не е? Слънцето отново се усмихна малко тъжно. Дете не търси по-нататък. От началото на света всички хора си задават този въпрос. И аз, който съм господар на небето, дори аз не знае отговора. Сигурен съм само, че днес е свободната вечер и че съзвездията греят твоите очи. И това е вярно, ако ти мислиш, че е. Елате да танцувате с нас, Джейн и Майкъл. Извикаха близнаците. Джейн забрави въпроса си, когато четиримата се включиха в танца в такт с небесната мелодия. Но едва бяха направили половин кръг и Джейн политна и замръзна на място. Виж, виж, тя танцува със слънцето. Майкъл проследи погледа и кратко и също застана неподвижен на късичките си дебелички крака, с отворена от изненада уста. Мери Попинс и Слънцето танцуваха заедно. Не както Джейни той танцуваха с близнаците, гърди срещу гърди и крак до крак. Мери Попинс и Слънцето не се докосваха, но вълсуваха с протегнати един срещу друг ръце, спазвайки съвършено такта, въпреки разстоянието помежду им. Около тях се въртяха танцуващите съзвездия, Венера с ръце около шията на Пегас, бикът и лъват ръка за ръка, а трите козлета подскачаха едно за друго. Блесъкът от движението просто заслепяваше децата, застанали върху звездния прах и загледани в танцуващите. Внезапно танцът прекъсна и музиката замря. Слънцето и Мерри Попинс, заедно и все пак разделени, застанаха неподвижни. Всички животни спряха да танцуват и чакаха търпеливо на място. Цялата арена притихна. Слънцето заговори. А сега, каза слънцето спокойно, вече е време. Обратно по местата си в небето, мой звезди и съзвездия. Вкъщи в леглата, мои трима земни гости. Мери Попинс, лека нощ, не казвам с Богом, защото пак ще се срещнем. Но за известно време, довиждане, довиждане, с широко и грациозно движение на главата слънцето се наведе през разстоянието, което го отделяше от Мери Попинс и много тържествено, внимателно, леко и бързо докосна сусни бузата и кратко. Ах! извикаха съзвездията завистливо. Целувката! Целувката! При докосването обаче ръката на Мери Попинс полетя към бузата и кратко, като че ли целувката апарна. Замикна лицето и кратко си изписа болка, после тя се усмихна и вдигна глава към слънцето. Довиждане, каза тя нежно с глас, който Джейн и Майкъл не бяха чували. Тръгвайте! Извика слънцето и протегна към Шика. Съзвездията послушно се втурнаха да излизат от арената. Кастори Полукс се уловиха за ръце и заградиха децата, да не би да ги докосне голямата мечка, която тромаво минаваше. Или бикат с рогата си, или пък лъвът да ги нарани. Джейн и Майкъл чуваха звуците от арената все по-слабо. Главите им натежаха и клюмнаха на раменете. Някакви ръце ги обгърнаха и като на сън те доловиха глас на Венера, която казваше, дайте ги на мен. Аз съм звездата покровителка на домашното огнище. Аз връщам агнето на стадото и детето на майката. Те се отпуснаха в нейните обятия и леко се залюляха заедно с нея, както лодката се люлея от прилива. Напредназът, напредназът, над очите им проблесна светлина. Дали това беше драконът, изкрящ при всяко движение или лампата в детската стая, която светеше над им, напредназът, напредназът, се гушиха се в меката, сладка топлина. Лъскавата топлина на слънцето ли беше това или похената завивка на им, трябва да слънцето, помисли Джейнсен Ливо. Трябва да е леглото ми, помисли Майкъл. Някакъв далечен глас, като сън, като дихание, извика тихо, тихо. Това е, което мислиш, че е довиждане. Довиждане. Майкъл се събуди свик. Беше си спомнил нещо. Палтото ми. Палтото ми. Оставих го по царската ложа. Той отвори очи. Видя нарисуваното пътенце на леглото си. Видя полицата над камината с часовника и рисуваната чиния, и буркана от конфикюр, пълен със зелени листа. И видя, окачено на обичайната кука, палтото си и над него шапката. Но къде са звездите? Извика той, седна в леглото си и очудено ококори очи. Искам звездите и със звездията. О, нима! Каза Мери Попинс която тък му влизаше в стаята и цялата изглеждаше много бяла и колосана с чистата си пръстилка. Това ли е всичко? Питам се, няма ли да поискаше луната? Но аз вече я поисках. Напомни и кратко той сукор. И я получих. Но я е стиснах много силно и тя се пукна. Пукна се. Да, пукна се. Сутрин ли е вече? Джейно гледа стаята много изненадана че в собственото си легло. Но как се върнахме? Аз танцувах с звездните Близнаци, Кастор и Полукс, вие двамата с вашите звезди. Ядоса се Мери Попинс и отметна завивките. Ще ви озвездя. Веднага ставайте. Вече закъснях. Смятам, че и вие танцувахте с нощи. Каза Майкъл, Смъквайки се наохотно на пода. Танцувала ли съм? Хъм, големи възможности имам за танци, след като трябва да се грижа за петте най-лоши деца на света. Мери Попинс и сум тя самосъжалително. Тя наистина изглеждаше недоспала. Но нали вие танцувахте валс през свободната си вечер? Каза Джейн. Тя добре си спомняше как Мэри Попинс вълсуваше със слънцето в средата на арената от звезден прах. Мери Попинс отвори широко очи. Надявам се, изпъна се тя високомерно, че имам подобри неща да правя през моите свободни вечери, отколкото да се въртя като помпал, но аз ви видях. Каза Джейн: Горе на небето, Вие скочихте от царската ложа и отидохте да танцувате на арената. При тъй ли дъх, тя и Майкъл наблюдаваха как лицето на Мери Попинс се изчерви от гняв. Според мен ти си имала кошмари. Кой някога е чувал аз, дама с такова достоинство, да скачам от? Но аз имах същия кошмар, прекъсне Майкъл. И беше много хубаво. Джейн и аз видяхме. Как да скачам? Е, да, и да танцувате. На небето! Тя се приближи към него и той потрепери. Лицето й кратко беше мрачно и страшно. Още една обида, каза тя заплашително, само още една и ще затанцуваш въгъла. Предупреждавам те. Той побърза да извърне очи, а Мери Попинс, чиято престилка Чак скърцаше от яд, изфуча към другия край на стаята, за да събуди близнаците. Джейн седна в леглото и загледа как Мери Попинс се навежда над кревачетата. Майкъл бавно нахлузи чехлите си и въздъхна. В края на краищата, изглежда, че сме сънували, каза тъжно той. «Иска ми се да е било истина. Истина беше», предпазливо прошепна Джейн, в перила очи в Мери Поппинс. «Откъде знаеш?» «Сигурна ли си? Виж!» Главата на Мери Попинс беше наведена над креваччето на Барбара. Джейн кимна натам. Погледни лицето и кратко. Пошушна тя в ухото на Майкъл. Майкъл се загледа в лицето на Мери Попинс. Ето я е черната коса, прибрана за душите, познатите сини очи като на холандска кукла и вирнатият нос, и розовите бузи. Не виждам нищо особено, започна той, но внезапно спря. Защото в този миг Мери Попинс извърна глава и той сега можа да види това, което беше видяла Джейн. Средата на бузата и кратко пламтеше малко ярко петно, сякаш от изгорено. Той имаше интересна форма кръгло, с кадрави краища като пламъчета, същинско малко слънце. Виждаш ли? Каза Джейн тихо. Слънцето я целуна точно там. Майкъл кимна веднъж, два пъти. Три пъти. Да, каза той много тихо, загледан в Мери Попинс. Виждам, виждам. Осма глава. Балони, балони. Чуде се, Мери Попинс, каза една сутрин мисис Бенкс, втурвайки се в детската стая. Дали ще имате време да ми купите някой неща? Тя се усмихна мило, но усмивката й кратко беше някак плаха и издаваше, че съвсем не е сигурна в отговора. Мери Попинс се извърна от камината. Където сушеше дрешките на Анабел. Може би ще имам, отвърна тя не много окоръжително. О, разбирам, каза мисис Бенкс и очевидно много се притесни. Но може би няма да имам, довърши Мери Попинс, тръсна делово някакво вълнено жакетче и го окачи на решетката. Е, в случай, че имате време, ето списъка и банкнота от една лира. Ако стане ресто, изхарчете го. Мисис Банкс остави парите върху скрина. Мери Попинс нищо не отвърна. Просто и сумтя. О! каза мисис Банкс, която очевидно току-що си спомни нещо. А близнаците ще трябва да вървят пеш, Мери Попинс. Робъртсън, ай тази сутрин седнал в количката. Взела за кресло, та ще трябва да се поправи. Ще можете ли да се справите без нея и са набел на ръце? Мери Поппинз отвори уста, но я затвори штракане. Аз, забеляза тя хъпливо. мога да се справя с всичко, дори и с повече, ако реша. Зная, зная. Мисис Беангс побърза да се измъкне през вратата. Вие сте съкровище, съвършено съкровище, абсолютно съкровище и напълно удобно съкро. Гласът ти кратко заглъхна надолу по стълбите. И все пак, все пак понякога ми се иска да не беше чак такова съкровище. Довери се, мисис Беангс на портрета на прабаба си, докато бършеше прах в гостната. Караме да се чувствам малка и глупава, сякаш съм момиченце. Аз не съм. Мисис Бейнкс отметна глава и избърса някаква прашинка от петнистата крава на полицата над камината. Аз съм много важна личност и майка на пет деца. Тя забравя това. Тя продължи работата си и обмисли всичко, което един ден ще каже на Мери Попинс, макар през цялото време да знаеше, че никога няма да се осмели да го направи. Горе в детската стая Мери Попинс прибра списъка и банкнотата в чантата си, за нула време си сложи шапката и изфуча навън са набел на белна ръце, а Джейн и Майкъл потичваха подира и кратко. Всеки уловил за ръка по едно от близнечетата. Бързо, моля ви. От време на време тя се обръщаше и ги изглеждаше строго. Те ускоряваха крачка и дърпаха близначетата с се сила. Бедничките краката им стържеха по тротуара и ръцете им само дето не се измъкнаха от ставите. Но в бързането си Джейн и Майкъл изобщо не мислеха за тях. Единствената им грижа беше да не изостават от Мери Попинс, за да видят какво ще направи тя срестото. Два пакета свещи, четири фунта урис. 3. Полурафинирана захар. И 6. Пудра. Две кутии и доматена супа. Една четка за печка. Чифт ръкавици за домакинска работа. Половин пръчка червен восък, пакет брашно, подпалки. Две кутии и кибрит. Два кърфиола и връзка ревен. Мери Попин се втурна в първия магазин след парка и изчете на един дъх целият този списък. Бакалинат, който беше пълен, плешив човек и лесно се задъхваше се постара да запише поръчката със съответна бързина. Пакет ръкавици. Пишеше той и нервно плюнчеше обратния край на късия си тъпмолив. Брашно казах. Съркастично го поправи Мери Попинс. Бакалинът се изчерви като вишна. Ох, извинявам се. Не исках да ви засегна. Наистина. Хубав ден, нали? Да. Моя грешка. Пакет, уф, брашно. Той побърза да запише думата, преди да е сбъркал, а после продължи. Две кутии четки. Кибрид. Сряза го Мери Попинс. Ръцете на бакалина се разтрепериха върху тефтера. О, разбира се, това сигурно е отмолива. Изглежда, че пише грешно. Трябва да си взема нов. Кибрид. Естествено. А после казахте. Той я е погледна нервно и побърза да забие очи в парченцето тъпмолив. Мери Попинс разгъна листа и отново го прочета със сърдит, нетърпелив глас. «Съжалявам», каза бакалинът, когато тя приключи, но ревен нямам. «Не може ли да го заменим с червени джанки?» «Положително не». Пакет тъпилка. О, не, Мери Попинс, не тъпилка. Миналата седмица имахме. Напомни и кратко Майкъл. Тя погледна Майкъл, после бакалина и от погледа и кратко двамата разбраха, че няма надежда. Тапилка щеше да бъде и то и то. По-червен от всякога, бакалинат отида да донесе поръчката. Ако продължава така, няма да остане ресто, каза Джейн, загледала купчината пакети, която се трупаше върху тездяха. Най-много да останат за малко кисели бомбони. Това ще е всичко, тъжно отвърна Майкъл. Мери Попинс извади банкнотата от чантата си. Благодаря, каза тя на бакалина, който и кратко подаде рестото. Благодаря ви! Отвърна той любезно, подпрял ръка на тездяха. Усмихна и кратко с желание да бъде мил и продължи. Задържа се хубаво, нали? Той говореше, изпълнен с гордост. Сякаш лично отговаряше за времето и го беше направил тъй хубаво специално за нея. Нуждаем се от дъжд. Каза Мери Попинс и затвори штракане едновременно чантата и устата си. Вярно е, побърза да се съгласи бакали над старанието си да ни я засегне. Дъждът е винаги приятен. Никога! Тросна се Мери Попинс и нагласи Анабел по-удобно в ръцете си. Лицето на бакалина помръкна. В нищо не сполучваше. Надявам се, рече той най-сетне и отвори почтително вратата пред Мери Попинс, че отново ще бъдем удостоени с вашите покупки, мадам. С Богом! Отсеча Мери Попинс и излетя навън. Бакалинът въздъхна. Ето, вземете! Той зарови бързо в една котия до вратата. Наистина не исках да я засегна. Само исках да служа. Джейн и Майкъл протегнаха ръце. Бакалинът пусна три шоколадови бомбона в ръката на Майкъл и два в ръката на Джейн. По един за вас, по един за малките и един за. Той кимна към отдалечаващата се фигура на Мери Попинс, за нея. Те поблагодариха на бакалина и забързаха след Мери Попинс, напъхали бомбоните в уста. Какво ядете? Запита ги тя, съгледала тъмния кръг около устата на Майкъл. Шоколадови бомбони. Бакалинът даде за всички деца по един. И един за вас. Майкъл и кратко подаде последния бомбон. Той се беше доста поразмазал, като неговата безочливост. Забеляза Мери Попинс, обаче взе бомбона и го изяде на две хапки с видимо удоволствие. Останали ли някакво ресто? Запита плахо Майкъл. Колкото останало, толкова. И тя се пъхна в другерията, а след миг излезе с калъп сапун, лист хардъл и паста за зъби. Джейн и Майкъл, които чакаха край вратата заедно с близнаците, въздъхнаха тъжно. Банкнотата бързо се топеше пред очите им. Едва ли ще останат за една почтенска марка, каза Джейн. А сега към магазина за тестени изделия. Изкомандва Мэри Попинс. След като прегледа списъка, тя се втурна в една тъмна врата и през прозореца те гледаха как посочва към куп макарони. Продавачът и кратко подаде огромна кесия. Изглежда, че купи половин дози на пакети, тъжно заключи Джейн. Обикновено те се радваха на макароните, но днес от все сърце желаяха да не съществуват макарони на света. Сега на къде Запита Майкъл и от нетърпение да узнае дали все пак нещо не е останало от банкнотата, заподскача от крак на крак. Беше сигурен, че няма нищо, но все пак, вкъщи. Каза Мери Попинс. Лицата им помръкнаха. Нима наистина не бяха останали пари? Сигурно ни топени, иначе тя щеше да ги заведе да го похарчат. Но Мери Попинс стисна плика с макароните до Анабел и закрачи напред с такова лице, че те не посмяха да продумат. Само си мислеха, че за първи път тя ги разочарова и не можеха да и кратко го простят. «Ние не вървим към къщи». По едно време недоволно каза Майкъл и засука крака така, че носовете на обувките му застъргаха по паважа. «Не ли паркът по пътя за вкъщи? Искам да знам». Запита Мери Попинс и се обърна да го изгледа гневно. Да, но до парка не се отива само по един път. Скоро завиха и приближиха към нов, непознат край на парка. Слънцето грееше топло. Високите дървета се накланяха над оградата и шумоляха с листата си. Горе в клуните две връбчета се боричкаха за някаква сламка. Пухкава катеричка подскокна върху каменния парапет, Седна на задните си крака и зачака да и кратко подада Торех. Но днес тези неща не ги развълнуваха. Джейн и Майкъл просто не се интересуваха от нищо. Мислеха само как Мери Попинс беше похарчила цялата банкнота за ненужни работи и не беше запазила нито пени. Уморени и разочаровани, те се влачеха подира и кратко. Над входа, някакъв нов вход, който те не бяха виждали, се издигаше висока каменна арка, разкошно украсена с изделан лъв и еднорок кон. А под седеше стара, стара жена, със сиво като самия камък лице, така обрулено от вятъра и така набръчкано, че приличаше на орехова черупка. На слабите си старчески колена тя крепеше поднос с малки, разноцветни гумени пликчета. А над главата и кратко, здраво завързани за железните перила на парка, се полюшваха и подскачаха с ног пастроцветни балони. Балони! Балони! Извика Джейн и като освободи ръката си от омазнените пръщета на Джон, тя се втурна към старицата. Майкъл затърча след нея и остави Барбара съм сама, безпомощна, насред улицата. Е, мой мили патенца. Каза продавачката на балоните с пресипнал старчески глас. Кои искате? Изберете си. И не бързайте. Тя се наклони напред и заклъти под носа пред тях. Дойдохме само да погледаме, обясни Джейн. Нямаме пари. Тъца, тъца, тъца. Каква полза да се гледа един балон? Балонът трябва да се пипа, трябва да се държи, трябва да се познава. Дошли да гледат. Каква ви е ползата от това? Гласът на старицата пръщеше като слаб пламък. Тя се залюля на стола си. Джейн и Майкъл я е загледаха объркани. Знаеха, че говори истината. Но какво можеха да сторят? Когато бях момиче, продължи старицата, хората наистина разбираха от балони. Те не идваха само да гледат. Те взимаха, да, взимаха. Дете не минаваше през този вход без балон. Те не обиждаха продавачката на балони само с едно поглеждане и отминаване. Жената наклони глава назад и загледа подскачащите над нея балони. Ах, мили мой, мили мой! Извика тя. Те вече не ви разбират, никой не ви разбира, освен старицата. Сега не сте модерни. Никой не ви иска. Ние искаме. Каза Майкъл. Но нямаме пари. Тя изхарчи цялата лираза. раза. А коя е тя? Запита един глас съвсем наблизо зад него. Майкъл се извърна и лицето му поруменя. Исках да кажа, е, ъъ, че вие, е, ъъ. започна той уплашено. Говори по-учтиво за възрастните. Каза Мери Попинс и като протегна ръка, Остави половин крона върху подноса на продавачката на балони. Майкъл зяпна в монетата, блеснала сред сгънатите балони. Значи все пак е останало ресто. Каза Джейни съжали, за гдето толкова я беше яд на Мери Поппинс. Старите очи на продавачката на балони светнаха. Тя вдигна монетата и дълго я разглежда. Лъскава, лъскава половин крона. Извика тя. Не съм виждала такава, откакто бях момиче. Тя наклони глава към Мери Попинс. Искаш ли балон, девойко? Ако обичате, моля. Каза Мери Попинс с предзета любезност. Колко, миличка, колко? Четири. Джейн и Майкъл, които не можеха да се поберат в кожата си от радост, се хвърлиха и прегърнаха Мери Попинс. О, Мери Попинс! Сериозно ли говорите? На всеки по един. Наистина ли? Наистина. Надявам се, че винаги говоря сериозно, отвърна тя гордо и докачено. Те се втурнаха към подноса и започнаха да ровят из пастроцветните гумени пликчета. Продавачката на балони пусна сребърната монета в джоба на полата си. Тук, лъскавичката ми, каза тя и потупа нежно джоба си. После с развълнувани, треперещи ръце, започна да помага на децата. Внимателно, мили мои пътенца! Предупреди ги тя. Помнете, има балони и балони. Избирайте, без да бързате. Много деца сгрешиха в избора и животът им после се промени. Ще взема този. Каза Майкъл, избрал един жълт с червени шарки. Добре, почакай да го надуя. За да видиш дали не си сбъркал. Каза жената. Тя взе балона и с едно силно духа не го надо. Пуф. Готово. Едва ли бихте помислили, че това древно същество има толкова много въздух в себе си. Жълтият балон с хубавите червени шарки се залюля на края на връвчицата си. Но, за Бога. зяпна Майкъл. На него пише името ми. И действително, червените знаци върху балона бяха букви, които изписаха две думи – «Майкъл Бянкс» – «Аха!» Изхриптя продавачката на балони. «Какво ти казах?» «Ти не прибърза и избра правилно. Вижте дали този е моят!» Каза Джейн и подада на старата жена синьо пликче. Тя духна и го наду, и върху гладкото синьо кълбо се полевиха думите – Джейн Каролин Банкс, написани с големи бели букви. Това ли ти името, мое мило пътенце? Запита продавачката на балони. Джейн Кимна взе балона от нея и го развява въздуха, а жената се разсмя с тънък старчески смях. На мен. На мен. Развикаха се Джон и Барбара, пахайки пълнички ръчички в купчината балони. Джон измъкна един розов и когато го наду... Жената му се усмихна. Там, около връз балона, ясно се виждаха думите «Джонни и Барбара Банкс, един общ за двамата, защото са близнаци». «Но аз не разбирам». Каза Джейн. «Как узнахте?» «Вие никога не сте ни виждали. Ах, милото ми патенце, не ви ли казах, че има балони и балони, и че тези са много специални?» Вие ли поставете имената върху тях? Запита майкъл. Аз. Закико ти се старицата. Никога, тогава кой, питай ме за друго, мило мое пътенце. Аз знае само, че имената са там. И че за всеки човек на този свят има по един балон, стига да умее да го избере и замери Попин злима. Продавачката на балони наклони глава и загледа Мери Попинс със странна усмивка. Нека опита. Тя се залюля на малкия си стол. Избирай и не бързай. Избери и погледни. Мери Попинс и сум тя важно. Ръката й кратко опипа за миг свитите балони и после грабна един червен. Стискайки го здраво. Тя изпана ръка и за своя изненада децата видяха как балунът бавно се пълни с въздух от само себе си. Все по-голям и по-голям ставаше той и бързо се изравни с този на Майкъл, но продължи да се надува, докато стана три пъти по-голям от всички балони. А точно по средата му са златни букви си списаха две думи – Мери Попинс. Червеният балон се полюшваше във въздуха. Старата жена го завърза с една връвчица и с дразгав глас го връчи на Мери Попинс. Горе в трептящия въздух затанцуваха четирите балона. Те опаваха връвчиците си, сякаш искаха да се освободят. После вятърът ги грабна и ги замята напред-назад, на север, на юг, на изток, на запад. Балони, балони, милите ми патенца. За всеки по един, стига човек да знае. Извика щастливо продавачката на балони. В този момент възрастен мъж с цилиндър влизаше във входа на парка. Той погледна към балоните. Децата видяха как леко се стъпи са, а после забърза към продавачката. Колко? Запита той, подрънквайки с парите в джоба си. Седем пенса и половина. Избирайте, без да бързате. Мъжът избра един кафяв и продавачката на балони му го надо. Думите, уважаваният Уилям Уедерил Уилкинс, се полявиха с зелени букви. Мили Божичко, каза възрастният мъж. Мили Божичко, та това е името ми. Добре избрахте, гълъбче. Има балони и балони. Каза старицата. Възрастният мъж се загледа своя балон. Който се теглеше от връвта си. Необикновено. Каза той и си на гръмко. Преди 40 години, когато бях момче, аз се опитах да си кукя тук балон. Но не ми разрешиха. Казаха, че не могат да си позволят разходи. 40 години. А той ме е чакал тук през цялото това време. Много необикновено. Мъжът бързо се отдалечи. Но се блъсна фарката, защото очите му не се откъсваха от балона и отскочи назад. После децата видяха, че той започна да подскача във въздуха. Гледай го! Извика Майкъл, защото възрастният мъж правеше все по-високи и по-високи скокове. В този миг обаче балонът на Майкъл започна да тегли връвта и той самият почувства, че се вдига от земята. Хей! Хей! «Колко смешно!» «Я също! Има балони и балони, моя патенце. Каза продавачката на балони и избухна в дръзга в смях, защото близнаците, уловили канапа на своя общ балон, също се вдигнаха от земята. «Летя! Летя!» Изписка Джейн, когато и тя се понесе нагоре. «Към къщи, моля!» Каза Мери Попинс. На часа червеният балон се вдигна, теглейки Мери Попинс след себе си. Тя заподскача леко нагоре-надолу с анабел и пакетите в ръце. Червеният балон понесе през входа, на и през всичкото време шапката и кратко беше на мястото си, косата и кратко, в пълен ред. А краката и кратко крачеха във въздуха така, както си ходеха по земята. Джейн, Майкъл и близнаците, подръпвани от балоните си нагоре горе надолу, а следваха. Ох, ох, ох! Извика Джейн, която мина с леко завъртване край клона на един бряст. Какво прекрасно усещане! Чувствам се като че съм от въздух! Каза Майкъл, който се блъсна в една пейка и отскочи леко настрани. Какъв чудесен начин да се прибираме в къщи! Ох! Ех! Пискаха близнаците, като се бутаха и блъскаха един от друг. След мен, моля, и не се майте, каза Мери Попинс, поглеждайки строго през рамо, сякаш представете си, стъпваха здраво по земята, а не се носах из въздуха. Майкъл се извърна и погледна назад. Виж, Джейн, виж. Секи си има. Тя се обърна. В далечината група хора подскачаха нагоре надолу и с въздуха, всеки стиснал по един балон, и сладоледаджията си е купил. Извика Джейн и понеже се беше зазяпала, едва не се удари в една статуя. Да, и коминочистачът. чистачат. А и там, виждаш ли я, идва ми с Ларк. През муравата се приближи позната фигура, с шапка, ръкавици и балон с надпис «Лусинда Емили Ларк». Тя подскочи над Брестовата алея, изпълнена с задоволство и достоинство и изчезна зад някакъв фонтан. Паркът се изпълни с хора, всеки с балон, върху който беше изписано името му, и всеки подскачащ из въздуха. Пускайте котва, ей! Място за Адмирала Къде е пристанат? Изкреща мощен моряшки глас и ето, Адмирал Бум и съпругата му се приближиха. Уловили канапа на голям бял балон, върху който са сини букви бяха написани имената им. Мачти и въжета. Миди и стриди. Пази се, миличката ми. Изгърмя Адмирал Бум и грижливо заобиколи един дъп. Тълпата от балони и хора се увеличи. Нямаше във въздуха над парка, което да не бе пълно с балони във всички цветове на дъгата. Сред тях Мери Попинс важно си проправяше път. Джейн и Майкъл забързаха колкото можеха, за да ни застанат, а по петите им подскачаха Джон и Барбара. Ах, Боже! Ах, Боже! Балонът ми не иска да ме вдигне. Трябва да съм сбъркала, каза тревожен глас край лакътя на Джейн. Някаква дама, облечена старомодно с перо на шапката и боя от перушина около врата, Стоеше сред алеята точно под Джейн. В краката и кратко лежеше мурав балон със златен надпис «Министр-председател». Какво да правя? Вайкаше се тя. Жената при входа каза «Избирай, без да бързаш, мила». Така и сторих. Но съм взела чужд балон. Аз не съм министр-председател. Извинете, аз съм. Висок мъж, много елегантен, с чадър, се приближи до нея. Дамата се обърна. О, тогава това е вашият балон. Да видим дали пък вие не сте взели моя. Министр-председателят, чийто балон също не го вдигаше във въздуха, обърна надписа към дамата. Името беше «Лейди Нюриел Брайтон Джонс». Да, това е, разменили сме ги. Извика тя. Подаде на министър-председателя неговия балон и грабна своя. Веднага те се вдигнаха над земята и, подскачайки върху дърветата, се разговориха. Женен ли сте? Джейни Майкъл чуха Лейди Мюриел да пита министър-председателя. Не, отвърна той, не. Не мога да намеря подходяща дама. Трябва да е нито много възрастна, нито много млада и весела, защото аз самият съм много сериозен. Аз подходяща ли съм? Умея добре да се забавлявам и сама. Каза лейди Мюриел Брайтон Джонс. Да, мисля, че ставате, отвърна министр-председателя ти ръка за ръка, те се присъединиха към подскачащата тълпа. Паркът вече наистина беше претъпкан. Джейн и Майкъл, забързали на темуравите след Мери Попинс, непрекъснато се блъскаха в други летящи хора които бяха купили своите балони от продавачката до входа. Висок мъж с дълги мустаци, син костюм и каска, беше теглен от балон с надпис «Полицейски инспектор», а друг стискаше балон с думата «Кмет, движете се, моля!» Не задръствайте парка! Спазвайте правилника! Хвърляйте отпадъците в кошчетата за смет! Пазачът на парка викаше и уловил малък вишнев балон с надпис «Ейфа Смит», си проправяше път сред тълпата. Той махна с ръка да пропади две кучета, един булдок с думата «Ко на балона» и един фокстериер, чието име се оказа «Албертайн». Оставете кучетата ми на мира. Ще запиша номера ви и ще се оплача. Извика дама, чието балон посочваше, че тя е графиня Мейфилд. Пазачът обаче не и кратко обърна внимание и продължи да подскача и да вика до прегракване. Всички кучета на веришките си. Не задръствайте парка. Пушенето забранено. Спазвайте правилника. Къде е Мери Попинс?, запита Майкъл, приближавайки се до Джейн. Ето я. Точно пред нас. Отвърна тя и му посочи стегнатата, спрятната фигура която подскачаше, уловила връвта на най-големия балон в парка. Те я последваха към къщи. «Балони, балони, милите ми пътенца!» Подвикна дръзгав глас зад тях, обърнаха се и видяха продавачката на балони. Подносът и кратко беше празен и никакъв балон не се виждаше около нея и въпреки това тя летеше във въздуха сякаш теглена от сто невидими. Балона, продадени до един. Изписка тя, забързана по край тях. Имаше за всеки, който поиска. Избираха, без да бързат, и продадох всички. Балони и балони. Джобовете и кратко подрънкваха тежко. Тя отмина, а Джейн и Майкъл спряха да погледат как малката бледа фигурка се стрелна сред подскачащите балони. Мина покрай край председателя и кмета и Мери Попин набъл. Докато накрая съвсем се смали и продавачката на балони изчезна. Балони, балони, милите ми пътенца! Долетя до тях слабо ехо. Крачете поживо, моля! Каза Мери Попинс. Четирите деца се скупчиха около нея. Анабел, полюшвана от балона на Мери Попинс, се сгуши и заспа. Градинската врата на номер 17 беше отворена, входната врата – открехната. Мери Попинс, подскачайки стегнато и важно, мина през тях и се отправи нагоре по стълбите. Децата подскачаха след нея. А когато стигнаха пред вратата на детската стая, четирите чифта крака изтрополиха шумно върху пода. Мери Попинс стъпи без никакъв шум. О, какъв прекрасен следобед! Каза Джейн и се спусна да прегърне Мери Попинс. Е, но ти сега съвсем не си прекрасна. Среши си косата, моля те. Не обичам плашила. Каза кисело Мери Попинс. Чувствам се като балон. Каза весело Майкъл. Целият въздушен като от някаква приказка. Жалко за приказката, ако прилича на теб. Сряза го Мери Попинс. Върви да си измиеш ръцете. Почерен си е от коминочистача. Когато те се върнаха при нея чисти и спрътнати, четирите балона почиваха, опрели глави на тавана, здраво привързани за пирона на картината над камината. Майкъл се загледа в балоните. Жълтият беше неговият, синият на Джейн, розовият на близнаците, а червеният на Мери Попинс. Те стояха много спокойно. Никакъв полъх, дори дихание не ги помръдваше. Леки и пъстри, неподвижни и спокойни. Те се подпираха на тавана. Питам се, каза майкъл тихо, почти на себе си. Какво се питаш? Запита Мэри Попинс, която подреждаше покупките. Питам се дали всичко това би се случило, ако не бяхте с нас. Мери Попинзи сумтя. Не се чудя, че ти се чудиш прекалено много. Отвърна тя и майкъл трябваше да се задоволи с това. Девета глава, не ли рубина? Никога няма да спре. Никога. Джейн остави Робинзон Крузо и загледа мрачно през прозореца. Снегът валеше неспирно. Падаше на големи пухкави снежинки и покриваше парка, тротуарите и къщите на улица Черешова с дебела бяла мантия. Валеше непрекъснато вече цяла седмица и през това време децата не можаха да излязат нито веднъж. «Аз нямам нищо против», каза Майкъл от пода. Където подреждаше животните от своята играчка, Ноевковчек. Можем да станем ескимуси и да ядем китове. Глупчо! Как ще се снабдим с китове, когато толкова вали, че не можем да излезем да си купим бомбони за кашлица? Може би те сами ще дойдат при нас. Китовете понякога правят така, отвърна и кратко със същия тон, Майкъл. Откъде знаеш? Е, не знае точно. Но може би ще дойдат. Джейн, къде е вторият жираф? О, ето го, под тигъра. Той постави двата жирафа заедно в лодката и запя. Животни две по две вървяха. Слонът с кенгурото плахо. И тъй като нямаше кенгуру, той вкара една антилопа със слона и мистър и мисис Ной зад тях, да пазят ред. Питам се защо нямат роднини. Забеляза той. Кои? Джейн се ядоса, защото искаше да си чете. Семейство Ной. Никога не съм ги видял с син или дъщеря, или чичо, или леля. Защо? Защото нямат, каза Джейн. Мълчи. Е, само попитах. Не мога ли да питам, когато искам? Беше започнал да се ядосва, защото така затворен в детската стая и той се чувстваше отекчен. Майкъл се справи и тръгна важно към Джейн. Казах, започна той натръпчиво и задърпа ръката и кратко, с която държеше книгата. Джейн наистина загуби търпение и захвърли Робинзон Крузо на пода. Как смееш да ме безпокоиш? Изкреща тя. Как смееш да ми забраняваш да говоря? Не съм. Забрани ми. В следващия миг Джейн държеше Майкъл за раменете и яростно го дросаше. А той стискаше в ръце голям кичур от косата и кратко. Какво означава това? Застанала на вратата, Мери Попинс ги гледаше кръвнишки. Те се пуснаха. Тя ме е бъба блъска. Изхлипа Майкъл, но погледна Мери Попинс виновно. Той ме скуба. Захълца Джейн скрила глава в ръцете си, защото не смееше да срещне строгия поглед. Мери Попинс пристъпи важно стаята. В ръцете си носеше цяло пълта, шапки и шалове. По петите и кратко вървяха близнаците, око корили любопитни очи. Бих предпочела да се грижа за децата на някое канибалско семейство, и сумтя тя. Сигурна съм, че се държат по човешки. Но тя ме бъба блъскаше, пак започна Майкъл. Каквото повикало, такова се отзовало, присмил му се Мери Попинс. После, като видя, че той ще ти кратко възрази, побърза да го предупреди, не смей да ми отговаряш. Обличай се, моля, излизаме, навън, те не можеха да повярват на ушите си. При тази дума лошото им настроение се стопи. Докато закопчаваше гамашите си, Майкъл изпита огрезение, за бе досадил на Джейн. Той погледна към нея и видя, че тя слага вълнената си шапка и му се усмихва. Ура! Ура! Ура! Завикаха те, затрупаха с крака и запляскаха облечените си във вълнени ръкавици ръце. Канибали! Каза Мери Попинс сърдито и ги забута пред себе си надолу по стълбата. Снегът беше спрял, но лежеше натрупан на тежки пластове по цялата градина и извън нея. В парка той беше покрил всичко като дебел юрган. Оголените клони на черешовите дървета бяха обвити с блестяща снежна кора, а перилата в парка, обикновено зелени и тънки, сега бяха бели и пухкави. По алеята в градината Робъртсън Ай влачеше апатично лопата и се спираше на всяка крачка за дълга почивка. Той носеше старото палто на мистер Банкс, което му беше много голямо. Щом изринеше малко пространство от пътеката, палтото, което се влачеше след него, Сличаше отново сняг върху почистеното място. Децата се втурнаха покрай него към градинската врата, като викаха, крещяха и махаха ръце. Навън, на улицата, сякаш бяха излезли да подишат въздух всичките и обитатели. Ей, колеги моряци! Чу се гръмлив висок глас и адмирал Бум се приближи, за да се ръкува с всички поред. Беше се загърнал от глава до пети в огромно пълто с пелерина. А носът му беше по-червен от всеки друг път. Добър ден! Поздравиха Джейн и Майкъл учтиво. Бакборд и штирборд. Извика адмиралът. Не бих нарекал това добър ден. Уф! За мен това е идиотски, побелял ден, неприятен като неразбиращ от морски дела човек. Защо не идва пролета? Кажете ми, хайде! Андрю, хайде, желания, не се отделяйте от мама. Мис Ларк, цяла умотана в дълго кожено пълто и на главата шапка, прилична на похлупък за чайник, отиваше на разходка с двете си кучета. Добро утро на всички. Поздрави тя пред зето. Какво време? Къде се дя на слънцето? И защо не идва пролета? Не ме питайте, мадам. Прогърмя, Адмирал Бум. Не е моя работа. Би трябвало да отидете на море. Там времето е винаги хубаво. Вървете на море. О, Адмирал Бум, не бих могла. Нямам време. Излизам да купя на Андрю и желания кожени палта. Кучетата си размениха поглед, пълен със срам и ужас. Кожени палта. Избоботи адмиралът. Да ми гръмне бинокълът. Кожени пълта за чифт мелези. Корабът да тръгва. Бакборд, казвам. Вдигайте котви. Кожени палта, адмирале. Адмирале. Извика ми сларк и запушилши сърце. Какъв език? Моля, моля, помнете, че не съм свикнала. И моите кучета не са мелези. Съвсем не са. Едното има дълго родословно дърво, а другото поне добро сърце. Мелези, ами, тя забърза, като си говореше с висок, гневен глас, а Андро и желания пристъпяха след нея боязливо, скомфузени и засрамени. Продавачът на сладолет мина с количката си. Той въртеше педалите с ужасна скорост и дрънкаше звънеца като луд. Отпред на количката имаше надпис «А, Не ме спирайте, защото ще настина. Кога идваше то пролета? Подвикна той на коминочистача, който в този момент се показа и зад пристъпвайки тежко, защото, за да се предпази от студ, цял се беше покрил с четки, та приличаше повече на търлеж, отколкото на човек. Бърбар. Се чу гласът на коминочистача през четките. Какво? Запита продавачът на сладолет. Бърърърр. Отвърна коминочистачът и изчезна в черния вход на къщата на мисларк. До входа на парка стоеше пазачът. Той махаше ръце, тупаше с крака и си духаше в дланите. Трябва ни малко пролет, нали? Каза той весело на Мери Попинс когато тя и децата влязоха. Аз и така съм доволна. Отвърна Мери Попинс пред зето и тръсна глава. Доволна от себе си, бих казал, промърмори пазачът. Но го каза за ръката си така, че само Джейн и Майкъл да го чуят. Майкъл вървеше най-отзад. Той се наведе, взеше пасняк и я затъркаля между дланите си. Джейн, мила, извика той с примамваш глас. Имам нещо за тебе. Тя се обърна, снежната топка изфучава въздуха и я улучи по рамото. Списък Джейн започна да рови снега и скоро снежни топки полетяха във всички посоки. А сред фучещите лъскави топки вървеше важно и че Попинс и си мислеше колко е хубава с вълнените си ръкавици и пълто от заешка кожа. И както си мисляше това? Една голяма снежна топка обърса периферията на шапката и кратко и кацна върху носи кратко. О, о! Изписка Майкъл и постави ръце върху устата си. Не исках, Мери Попинс. Наистина не исках. Беше за Джейн. Мери Попинс се обърна, а лицето и кратко сред рамката на разрушената снежна топка беше страшно. Мери Попинс, каза Майкъл сериозно, съжалявам. Беше инцидент: Нинцидент или не, тросна тя. Това е краят на твоите снежни топки. Нинцидент. Научи се поне да говориш правилно. Един дивък би имал по-добро държание. Тя събра остатъците от снежната топка от врата си и направи малка топка между вълнените си длани. После хвърли топката напред в снежната мурава и закрачи важно след нея. Ти го направи. Прошепна, Джейн. Не исках. Отвърна Майкъл шепнешком. Вярвам. Но знаеш каква е. Като стигна до мястото, където беше паднала снежната топка, Мери Попин завдигна и отново я е подхвърли със силен замах. Къде ли отива? Изведнъж запита Майкъл, защото снежната топка се търкалеше по дърветата и вместо да върви по алеята, Мери Попинс бързаше след нея. От време на време тя се отдръпваше ловко, за да избегне снега, който тихо се изсипваше от някой клон. Не мога да я догонвам. Каза Майкъл, препъвайки се в собствените си крака, а Мери Попинс ускори стъпките си. Децата се задъхваха след нея, а когато най сетне настигнаха снежната топка, те откриха, че тя лежи до най необикновената постройка, която бяха виждали. Не си спомням тази къща отпреди. преди. Възкликна Джейнс, широко отворени от изненада очи. Повече прилича на играчката ми, но Евия ковчег, каза майкъл, също око корил очи. Къщата стоеше стабилно сред снега, завързана с дебело въже към данера на едно дърво. Около връст като веранда, а заобикаляше дълга тясна палуба, а островърхият покрив беше боядисан яркочервено. Най-необикновеното от всичко обаче. Беше това, че макар да имаше няколко прозореца, къщата нямаше никаква врата. «Къде сме?» Каза Джейн, изпълнена с любопитство и вълнение. Мери Попинс не отговори. Тя ги поведа по палубата и спря пред надпис, който гласеше «Почукайте три и половина пъти». Как половин почукване? Прошепна Майкъл на Джейн. Шета! Джейн Кимна към Мери Попинс и кимането и кратко беше толкова красноречиво, сякаш беше казала, очаквани приключения. Не го и с въпроси. Мери Попинс улови чукалото, което висеше над надписа, вдигна го и почука три пъти върху стената. После, като го взе внимателно между палеца и показалеца на вълнената си ръкавица, тя направи най-лекото, най-тихото, най-нежното възможно почукване. Ето така, чук. Чук. Чук. Чук. Незабавно, като че ли се беше ослушвал и очаквал почукването, покриват на постройката отскочи назад. Божичко. Майкъл не можа да се въздържи. Вятърът, който се образува при рязкото отваряне на покрива, почти отнесе шапката му. Мери Попинс отида до края на тясната палуба и започна да се изкачва по тясна. Стръмна стълба Навърха се обърна и много тържествено и важно да даде знак с вълнение си пръст. Качвайте се, моля! Четирите деца забързаха след нея. Скачайте! Извика Мери Попинс. Тя скочи от върха на стълбата вътре в къщата, после се обърна и свали близнаците, когато те се показаха на ръба на отвора и Джейн и Майкъл, които бяха след тях. След като всички благополучно влязоха, покривът отново се затвори и с кратко штракане. Огледаха се. Четирите чифта очи се разшириха от изненада. Каква чудна стая! Възкликна Джейн, но всъщност беше повече от чудна. Беше необикновена. Единствената мебел в нея беше големия тездях в единия край на стаята. Стените бяха върусани и на тях бяха облегнати купища шперплат, изрязани във форма на дървета и клони, боядисани зелено. Върху пода лежаха разхвърлени прясно боядисани и лакирани листове. Бележки по стените предупреждаваха, пази се от боята, или не пипай, или не стъпвай по тревата. Но това не беше всичко. В един ъгъл стоеше стадо дървени овце с още мокра боя по руната друг бяха струпани на малки групички корави цветя, кукурек, кукичета и яркосини куковичи плюнки. Всички бяха лъскави и лепнеха от пресния лак. Такива бяха и дървените птици и пеперуди, подредени в третия ъгъл. Също и плоските бели дървени облаци, спретнато под пренината здяха. Съвсем права си, Джейн, огледа се Майкъл. Чудна стая! Чудна! Сопна се Мери Попинс, като че ли Майкъл беше казал нещо обидно. Е, особена, особена, Майкъл се поколеба. Не можеше да намери точната дума. Имах предвид. Хубава стая, Мери Попинс, побърза да му се притече на помощ Джейн. Да, каза Майкъл с облегчение. И мисля, добави той умно, че ти си много хубава с тази шапка. Той внимателно я е наблюдаваше. Да, лицето и кратко се смекчи малко. Дори около устата и кратко се появиха бледи зачатъци на самодоволна усмивка. Хъм, каза тя и се обърна към другия край на стаята. Не ли Рубина? Извика тя. Къде сте? Пристигнахме. Идвам. Идвам. Найтенкият звънлив глас, който някога бяха чували. Сякаш дойди спотта с След малко от същата посока изникна глава с малка плоска шапка. Последва е кръгло, доста солидно тяло, което държеше в една ръка дървено лале, а в другата гърна с червена боя. Положително, няма съмнение, помислиха Джейн и Майкъл, това е най-странната личност, която са виждали. По лице и ръст тя изглеждаше съвсем млада, но сякаш беше не от плът, а от дърво. Гъстата и кратко лъскава черна коса стоеше върху главата и кратко като изделана и лакирана. Очите и кратко бяха като две малки черни дубчици, пробити върху лицето, и повече от сигурно ярко розовите петна по лъскавите и кратко бузи бяха от боя. Е, Мис Попинс. Каза странната личност и при усмивката и кратко червените устни блеснаха. Мило е от ваша страна, трябва да ви кажа. Тя остави боята и лалето. Заобиколите здяха и се ръкува с Мери Попинс. Едва сега децата забелязаха, че изобщо няма крака. От кръста надолу беше масивна и се движеше с помощта на кръгъл плосък диск, поставен на мястото, където трябваше да бъдат краката и кратко. Съвсем не, нели рубина, каза Мэри Попинс с необикновена учтивост. Удоволствието е за нас. Ние ви очакваме, разбира се, продължи Нели Рубина. Защото искахме да ни помогнете, в тя млъкна не само поради предупредителния поглед на Мери Попинс, но и защото едва сега видя децата. О! Извика тя със своя висок, дружелюбен глас. Вие сте довели Джейн и Майкъл, а също и близнаците. Каква изненада! Тя се търкулна през и се ръкува утривисто с всички. Нима ни знаете? Запита Майкъл Смаяно. О, Боже, да! Изчурулика тя весело. Често съм слушала мама и татко да говорят за вас. Приятно ми е да се запознаем. Тя се засмя и настоя да се ръкува отново с всички поред. Помислих си, Нелирубина, Рубина, каза Мери Попинс, че може би ще се съгласите да ни дадете една унция, едно разговори. Положително! Не ли Рубина с усмивка се търкулна към тездяха? Да направя нещо за вас, мис Попинс, е чест и радост. Нима може разговори да се мерят сумци? Запита Джейн. Да, разбира се. С фунтове две също. Или тонове, ако искате. Не ли рубина замълча и повдигна ръце към една голяма стъкленица на полицата? Те бяха твърде къси: Тътъца. Не са достатъчно дълги. Трябва да ги наставят малко. Междувременно ще викна чичу да свали. Чичу Доджър. Чичу Доджер, Чичо доджер Тя извика последната дума през една врата за тездяха и незабавно там се поляви на обикновен човек. Той беше кръгъл като нели рубина, но много по-стар и с потъжно лице. Той също носеше малка плоска шапка на главата си. А палтото му беше плътно закопчено върху градния кож, дървен като този на Нели Рубина. А когато престилката му за миг отметна, Джейн и Майкъл видяха, че подобно на племенницата си и той откръста кръста надолу бе от масивно дърво. В ръката си държеше дървена коковица до половината боядисана с сива боя. Пръски от същата боя имаше понос му. Викаше ли ме, мила? Запита той скротък, почтителен глас. Тогава видя Мери Попинс, а най сетне сте тук, мис Попинс. Нелирубина Рубина ще е доволна? Тя ви очакваше, за да ни помогнете в... Той зърна децата и млъкна. О, извинете! Не знаех за компанията, мила. Аз ще ида да довърша тази птица. Не, чичо дуджър! Каза остро Нелирубина. Рубина? Искам да свалиш стъкленицата с разговорите. Ще бъдеш ли така добър? Въпреки, че лицето и кратко бе весело и засмяно, децата забелязаха, че когато говореше на чичо си, тя заповядваше, а не молеше за услуга. Положително, мила, положително. Той повдигна ръце с малки, резки движения и постави стъкленицата на тъздяха. Пред мен, моля. Заповяда нели над мен, но Чичо Доджър побърза да приближи до нея. Ето, мила, извини ме, това ли са разговорите? Запита Джейн, като посочи стъкленицата. Те приличат на бомбони. Правилно, мис. Това са разговорни бомбони, каза Чичо Доджър и избърса стъкленицата с пръстилката си. Едат ли се? Запита Майкъл. Чичо Доджър погледна предпазливо към Нели Рубина и се наведе над тездяха. Някой ги ядат, пошушна той, закрило устта с ръка, но не и аз, тъй като съм само Чичо. Но тя, той кимна с уважение към племенницата си, тя е най-голямата дъщеря и пряк наследник. Нито Джейн, нито Майкъл разбраха какво иска да каже, но кимнаха очтиво. Сега, извика Нели Рубина весело, след като свали капака на стъкленицата, Кощи избере пръв, Джейн пъхна ръка и извади плосък бомбон във форма на звезда, приличен на ментов. Нещо пише върху него. Извика тя. Нелирубина избухна в смях. Разбира се. Нали това е разговорът? Че ти, ти си моята мечта, прочете Джейн. Колко хубаво! Звънна гласът на Нелирубина и тя бутна стъкленицата към Майкъл. Той извади розов бомбон във форма на мида. Обичам те. Ти обичаш ли ме? Засрича той. Ха, ха. И това е добро. Да, обичам те. Нели ли Рубина се засмя силно и бързо го целуна, като стави леплива следа от боя на бузата му? Жълтият бомбон на джонгла сеше, тралала, дундю, а върху бомбона на Барбара с големи букви пишеше Блестяща и грациозна. Такива са. Извика Нели Рубина и се усмихна Престездяха. Сега ви мис Попинс. И Джейн, и Майкъл забелязаха, че докато Нели Рубина побутваше стъкленицата към Мери Попинс, двете си размениха многозначителен поглед. Голямата ръкавица бе свалена, Мери Попинса затворени очипах на ръка и известно време рови с разговорите. Най-после пръстите и кратко стиснаха един бял, оформен като полулуния бомбон и го извади. 10 часа тази нощ, прочете Джейн на глас надписа. Чичу Доджер потърка ръце. Правилно. Това е времето, когато ни е. Чичо Доджер. Извика Нелирубина предупредително. Усмивката посърна върху лицето му и то стана още потъжно. Извини ме, мила. Каза той смирено. Аз съм стар човек и се страхувам, че понякога говоря врели не кипели. Прощавай. Той изглеждаше засрамен, но Джейн и Майкъл не виждаха какво лошо направил. Е, каза Мери Попинс, като пусна внимателно своя бомбон в чантата си, ще ни извините, не ли Рубина, но считам, че е по-добре да тръгваме. О, трябва ли? Не ли Рубина се търкулна върху диска си? Беше толкова приятно. Все пак, тя погледна през прозореца, може пък да завали и да ви арестува тук. А това няма да ви хареса, нали? Изчурулика тя, обръщайки се към децата. На мен ще ми хареса. Каза решително Майкъл. Бих искал. Тогава може би ще разбера за какво са тези. Той посочи към боядисаните клони, Овцете, птиците и цветята. Тези. Ох, това са просто украшения, каза Нели Рубина, небрежно е махайки ръка. Но какво правите с тях? Чичо Доджер усърдно се наведе през Виждате ли, изнасяме ги въни. Чичо Доджер. Очите на Нели Рубина застрелкаха заплашително. О, Боже! Ето ме пак. Винаги говоря, когато не ме питат. Твърде стар съм, това е то. Каза Чичо до тъжно, не ли Рубина го погледне едосана. досана. После се обърна към децата и се усмихна. Довиждане! Каза тя и се ръкува с отривисти движения. Ще помня нашите разговори. Ти си моята мечта, обичам те, тралала и блестяща. Забравихте този намери Попинс, 10 часа тази нощ. «Напомни кратко Майкъл. О, тя няма да го забрави!» Каза Чичо Доджер и се усмихна щастливо. «Чичо Доджер, извинявай, извинявай! Довиждане!» Каза Мери Попинс. Тя потупа важно чантата си и размени още един странен поглед с Нелирубина. «Довиждане! Довиждане!» Когато по-късно Джейн и Майкъл се опитваха да си припомнят, те не можеха да кажат как излязоха от необикновената стая. Бяха вътре и се сбогуваха с нели Рубина и само миг по-късно се намериха вън на снега, забързани след Мери Попинс и ближайки разговорните си бомбони. «Знаеш ли, Майкъл», каза Джейн, «смятам, че този бомбон беше някакво съобщение». «Кой? Моят ли? Не, този, който Мери Попинс избра. Искаш да кажеш» че нещо ще се случи в 10 часа тази нощ и аз възнамерявам да стоя будна и да видя. Тогава и аз, каза Майкъл. Хайде, моля! Вървете с мен! Каза Мери Попинс. Нямам дял ден за губене. Джейн спеше дълбоко и в съня и кратко някой извика името и кратко стих настоятелен глас. Тя се сепна, седна в леглото и откри, че до нея стои Майкъл по пижама. Каза, че ще останеш будна. Прошепна той укорително. Какво? Къде? Защо? О, това си ти, Майкъл. Е, ти обеща същото. Слушай. Каза той. Някой ходеше на пръсти в съседната стая. Дъхът на Джейн спря. Бързо. Лягай. Прави се, че спиш. Бързо, с един скок Майкъл беше под отделото. В тъмнината той и Джейн се при притайли дъх. Вратата от към другата детска стая се отвори кръдъшком. Тънката ивица светлина се разшири. Някаква глава се появи там и надникна в стаята. После някой се промъкна вътре и безшумно затвори вратата зад себе си. Мери Попинс Загърната в коженото си пълто и с обувки в ръка, прекуси тяхната стая на пръсти. Те лежаха неподвижни, заслушани стъпките и кратко, които бързаха надолу по стълбата. В далечината ключът на входната врата и скърца включалката. По градинската алея си сипа порой от стъпки и входната врата хлопна. В този миг часовникът удари 10. Те скочиха от леглата и се втурнаха в другата детска стая. Чието прозорци гледаха към парка. Нощта беше тъмна и прекрасна, осветена от високи, надвиснали звезди. Но тази нощ те не потърсиха звездите. Ако разговорният бомбон на Мри Попинс наистина беше съобщение. Нещо по-интересно имаше да се види. Гледай. Джейн преглътна развълнувано и посочи. В парка отсреща, точно до входа, стоеше странната, прилична на Ноев ковчег сграда. Хлабаво привързана към един дънер, Но как е стигнала до тук? Се очуди Майкъл. Сутринта беше в другия край на парка. Джейн не отвърна нищо. Тя беше погълната от това, което наблюдаваше. Покривът на Ноевия ковчег беше вдигнат и на стълбата, върху кръглия си диск стоеше нели рубина. до доджър подаваше отвътре един след друг на ръчи боядисани дървени клони. Готова ли сте, мис Попинс? Звън на гласът на нелиробина и тя подаде един наръч на Мери Попинс, която стоеше на палубата и чакаше да го поеме. Въздухът беше прозрачен и спокоен и Джейни Майкъл, свити на седалката пред прозореца, можеха да чуват всяка дума. Внезапно от вътрешността на Ноевия ковчег се разнесе силен шум от нещо дървено, което и върху пода. Чичу Доджер. Внимавай! Моля, Крехки са, каза строго не ли Рубина, а чичу който подаде навънку боядисани облаци, се извини, прощавай, мила. След това се появи стадото от дървени овце, всички много твърди и изковани. А най-накрая и птиците, пеперудите и цветята. Това е всичко, каза чичу Доджър, подавайки се през отворения покрив. Подмишница носеше дървената куковица, сега изцяло боядиса сиво, а в ръката му се полюляваше голяма зелена котия за боя. Много добре, каза Нели Рубина. Ако сте готова, мис Попинс, можем да започнем. И започнаха най-необикновената работа, която Джейн и Майкъл бяха виждали. Никога, никога, мислеха си те, няма да забравят. Дори ако доживеят до 90 години, Нели Рубина и Мери Попинс взеха от купа дълги клонки с листа и като подскочиха във въздуха, бързо започнаха да ги окачват по голите заледени клони на дърветата. Клонките изглежда лесно се прикрепяха, защото всичко ставаше за не повече от минута. А когато всяко клонче заемеше мястото си, Чичо Доджер подскачаше и чевръсто полагаше по едно зелено пятно боя там, където клончето се съединяваше с дървото. Боже, божичко! Възкликна Джейн, когато Нели Рубина леко се вдигна до върха на една високата пола и натъкми там един клон. Но Майкъл беше твърдо очуден, за да говори. Тримата обиколиха целия парк, подскачайки до най-високите клони, като че бяха на пружини. И много бързо паркът се покри с дървени листа, спретнато завършващи спетната боя от четката на Чичо Дуджер. От време на време Джейни и Майкъл чуваха острия глас на Нели Рубина да подвиква – Чичо дуджер". Внимавай! И глас на Чичо дуджер, молещ за извинение. Сега Нели Рубина и Мери Попинс взеха в ръце плоските, бели дървени облаци. С те си издигнаха по повисоко и като летяха на дърветата, внимателно натискаха облаците към небето. Лепят ги! Лепят ги! Извика Майкъл и заскача възбудено. И наистина, върху тъмното небес блещукащи звезди белите облаци лепваха здраво. Ето! Извика Нели Рубина, като слезе долу. Сега овцете! Много внимателно те нагласиха стадото върху една снежна мурава и се гушиха между по-големите овце малките твърди белия гънца. Ще успеем! Джейн и Майкъл чуха глас на Мери Попинс когато тя изправи и последното агънце върху краката му. Не зная какво щяхме да правим без вас, мис Попинс, наистина не зная. Каза, не ли Рубина? После със съвсем различен глас добави, светята чичу Доджер. И много внимавай. Ето, мила. Той се търкулна бързо до нея с пълна престилка кукичета, кукувича, плюнка и кукуряк. О, виж! Виж! Извика Джейн възхитена, защото Нели Рубина набучваше дървените фигури в една празна леха. Тя се търкаляше наоколо и садаше дървената си леха, като непрекъснато протягаше ръка към престилката на до Джар за нови цветя. Хубаво! Каза Мери Попинс възхитена, и Джейн и Майкъл се очудиха на приятния, приятелски тон на глас и кратко. Да, нали? Извъня Нели Рубина и изтърси снега от ръцете си. Хубава гледка Какво остана, чичо доджер, птиците, мила и пеперудите? Той протегна престилката си и Нели Рубина и Мери Попин сграбнаха останалите дървени фигури и затичаха бързо из парка, като поставяха птиците поклоните или в гнездата, а пеперудите подхвърляха във въздуха. И любопитното беше, че те заставаха там. Над земята, и поради ярките си бои личаха ясно на лунната светлина. Ето. Мисля, че това е всичко. Каза Нели Рубина и се спря върху дървения си диск с ръце на кръста, за да огледа извършената работа. Още едно нещо, мила. Каза Чичу И доста несигурно, сякаш работата през нощта го беше накарала да се почувства стар и уморен? Той се търкулна към на край входа на парка. Извади куковицата из мишница и я постави на един клон сред дървените листа. Тук, мое миличко. Тук, гълъбчето ми. Каза той, свел глава към птицата. Чичу Доджер. Кога ще се научиш? Не е гълъб, куковица е. Той наведе примирено глава. Гълъпче на куковицата, това имах предвид. Прощавай, мила, а сега, мис Попинс, страхувам се, че ние наистина трябва да вървим. Каза нели ли Рубина и като се търкулна към Мери Попинс, хвана розовото и кратко лице с двете си дървени ръце и го целуна. До скоро виждане. Извика тя изискано, търкулна се по палубата на Ноевия ковчег, после нагоре по стълбата. Навърха се обърна и махна от на Мери Попинс се дървеното изтрополява от отскачането и кратко и тя изчезна. Чичо Доджър! Идвай! Не ме карай да чакам! Долеки е отвътре тънкият и кратко глас. Идвам, мила, идвам! Извини ме! Чичо Доджър се търкул на към палубата, като пътям се ръкува с Мери Попинс. Дървената куковица го гледаше от зашумения клон. Той кратко хвърли тъжен, пълен собич поглед. После плоският му диск се вдигна във въздуха и прокънтя дървено при приземяването му вътре. Покривът падна и се затвори штракане. Пускай! Долетя отвътре рязката команда на Нели Рубина. Мери Попинс пристъпи напред и развърза въжето от дървото. То веднага бе издърпано през един от прозорците. Път, моля, път. Извика Нелирубина. Мери Попинс бързо отстъпи назад. Майкъл сгръбчи ръката на Джейн развълнувано. Тръгват. Извика той. Ноевият ковчег се откъсна от земята и се вдигна право нагоре над снега. Той се полюшна като пиян между дърветата, после се закрепи и мина леко над най-високите клони. От един от прозорците отривисто махаше някаква ръка. Но преди Джейн и Майкъл да разпознаят дали беше на Нели Рубина или на Чичо Дуджер. ковчегът се понесе в осветение от звездите въздух и егълът на една къща го закри от погледа на децата. Мери попинс постоя малко край входа на парка, размахала вълнените си ръкавици. После бързо прекуси улицата и градинската алея. Ключът на входната врата аж ключалката. включалката. Предпазливи стъпки заскърцаха по стълбата. В бързо, каза Джейн. Не трябва да ни завари тук. Те полетяха от прозореца през вратата и с два бързи скока се намериха в леглата. Едва успяха да дръпнат завивките на главите си и Мери Попинс отвори вратата. Тя мина на пръсти пръстаята. Туп! Това беше пълното и кратко. Окачваше го на окачалката. Скръц! Това беше шапката. Поставяше я в книжния плик, но не чуха повече, защото преди тя да се съблече и легне в походното легло, Джейни Майкъл, сгушени под завивките си, вече дълбоко спяха. Коко, коко, коко, от улицата долетя нежна птича песен «Ставайте, жирафи!» – извика мистер Банкс, който се понисваше лицето си. Пролета дойде. Той захвърли четката за бръснене и се втурна навън в градината. Огледа я, отметна глава назад и сви ръце като тръба. Джейн, Майкъл, Джон, Барбара, викна той към детската стая. Селизайте! Снегът си отиде и пролета дойде. Децата си изтъркулиха надолу по стълбата и спряха чак навън предходната врата. Цялата улица гъмжеше от хора. «Ей, кораб!» Гърмеше Адмирал Бум, размахъл шала си. «Въже и такелаж. «Миди и стриди!» «Ето пролета, «Е», казваше мис Ларк и бързаше да излезе навън пред вратата си. «Най-сетне хубав ден!» Мислех да купувам по два чифта кожени бутуши на Андрю и Желания, но щом снегът се стопи, няма да им трябват. При тези думи Андрю и Желания се спогледаха с облегчение и близнаха ръката и кратко в знак на благодарност, че няма да ги посрами. Продавачът на сладолет караше количката нагоре надолу и се оглеждаше за клиенти. Днес табелата му гласеше – дой да пролета, тири, тара, та, спри, купи една. Дойде пролетта, ако миночистачът, само с една четка, пристъпваше по улицата, оглеждаше се надясно и наляво с доволен вид, като че ли лично той беше уредил този хубав ден. Всичко светеше и блестеше на слънцето. Не се виждаше нито една снежинка. От всеки клон на всяко дърво се покаха нежни бледозелени пъпки. По края на цветната леха в парка нежни зелени стръкове на кукуряк. Кокичета и коковича плюнка разцъфваха в жълтобяло син бордюр. Пазачът се приближи, набра маничка китка и внимателно постави в петлицата си. От свете на цвете пъстри пеперуди летяха на нежните си криле, а в клоните дроздове и сини и лестовици, и сейпки пееха и виеха гнезда. Стадо овце с пухкави малкия гънца по петите мина, белейки високо. А от клона на ясена край входа на парка долетя двунотния вик. Коко. Коко. Майкъл се обърна към Джейн. Очите му блеснаха. Значи това правеха те, Нели Рубина, Чичо Доджер и Мери Попинс. Джейн Кимна, загледана очудено около себе си. Сред бледозеления облак на пъпките нещо сиво се полюшваше напредназът върху клона на ясена. Коко. Коко. Но аз мислех, че всички са от дърво. Каза Майкъл. Как смяташ, дали са оживели през нощта? Вероятно, каза Джейн. Коко. Коко. Джейн сграбчи ръката на Майкъл. И, като че ли прочел мислите и кратко, той затича заедно с нея през градината, през улицата, в парка. Ей, къде отивате вие двамата? Викна и мистер Банкс. Ало. Тук, колеги моряци. Изгърмя Адмирал Бум. Ще се загубите. Предупреди ги мис Ларк пискливо. Продавачът на сладолет задрънка звънеца си диво, ако миночистачът спря и се загледа по диртях. Но Джейн и Майкъл не им обърнаха внимание. Те продължиха да тичат през парка, под дърветата, право към мястото, където бяха видели за първи път Ноевия ковчек. Спряха задъхани. Тук, под тъмните клони, беше студено и сенчесто, и снегът не се беше стопил. Те се озъртаха, търсиха, търсиха, но потъмно тъмно-зелените клони имаше само дебели навеи от сняг. Наистина си е заминал. Каза Майкъл, гледайки наоколо. Мислиш ли, че само сме си въобразявали, Джейн? Запита той, изпълнен със съмнение. Тя се наведе внезапно и вдигна нещо от снега. Не, каза тя бавно, сигурна съм, че не сме. Тя протегна ръка. Над ланта и кратко лежеше Розов, кръгъл разговорен бомбон. Тя прочете надписа «Довиждане до следващата година, Нели ли рубина, ной. Майкъл пое дълбоко дъх. Ето коя била тя. Чичу Доджер каза, че е най-голямата дъщеря. Но аз не се сетих. Тя доведе пролета. Каза Джейн и замечтано гледаше бомбона. Ще съм ви благодарна, че се за тях, ако благоволите да се приберете веднага в къщи и да закусите. Те се обърнаха виновни. Ние просто щяхме, започна да обяснява Майкъл. Тогава не дейте. Отряза Мери Попинс. Тя се наведе над рамото на Джейн и взе бомбона. Смятам, че това е за мен. Забеляза тя и като го постави в джоба на престилката си, ги поведе към къщи. Пътюм Майкъл откъсна клонче че са зелени пъпки и ги заразглежда внимателно. Сега изглеждат съвсем истински, каза той. Може би те са си били истински, каза Джейн. От дърво долетя подигравателен глас. Коко. Коко. Коко. Една английска мярка. Една унция. 28,35 години, БПР, 2 английска мярка, 1 фунт 0,45 килограма, БПР, 10 глава, Върталешката. Беше тиха утрин. Очудени, минувачите по улица Черешова поглеждаха над оградата на номер 17 и си казваха: Колко необичайно. Никакъв шум. Дори къщата, която не се вълнуваше от нищо, Започна да се безпокои. Боже! Боже! Си каза тя, заслушана в тишината. Надявам се, че не се е случило нещо лошо. Долу в кухнята мисис Брилс очила, кацнали на върха на носа, дремеше над вестника. На площадката на първия етаж мисис Банкс и Елън подреждаха шкафа за белео и брояха чършафите. Горе в детската стая Мери Попинс безшумно раздигаше масата от обеда. Днес се чувства много добра и мила, забеляза Джейн Сънливо, изтегнала се на една слънчева ивица на пода. Това наистина е промяна и сумкия Мери Попинс. Майкъл извади последното парче шоколад от котията, която Леля Флоси му беше подарила миналата седмица. Дали да го предложи на Джейн? Или на Близнаците? Или на Мэри Попинс Не. В края на краищата рождение ден си беше негов. Последното. Смотолеви той и бързо го напъха в устата си. Ех, да имаше още! Добави той, загледал със съжаление празната котия. Нищо хубаво не е вечно, каза Мери Попинс поучително. Само вие. Отвърна той дръско. А вие сте нещо много хубаво. Зачетъци на доволна усмивка проблеснаха въглите на устните и кратко, но изчезнаха и бързо, както се бяха появили. Не се знае, отговори тя. Всичко си има край. Джейн се сепна. Ако всичко си има край, значи ли, че Мери Попинс? Всичко ли? Запита тя неспокойно. Всичко. Отряза Мери Попинс. И сякаш отгатнала мислите на Джейн. Тя отиде до полицата над камината и взе огромния си термометр. После измъкна чантата, килинчи изпод походното легло и пъхна вътре термометъра. Джейн бързо седна. «Мери Попинс, защо правите това?» «Мери Попинс е изгледа странно, защото, отвърна тя важно, винаги са ме учили да бъда прибрана». И отново пъхна чантата под леглото. Джейн въздъхна но сърцето й кратко се сви и натежа в гърдите и кратко. Тъжно ми е и ми е тежко. Прошепна тя на Майкъл. Предполагам, че я да е твърде много пушена на деница, отвърна и кратко той. Не, не от това, започна Джейн, но не довърши, защото на вратата се почука. Чук! Чук! Влез! Извика Мери Попинс. Робърт Санай застана на прага и както винаги преди да проговори, се прозя. Знаете ли какво? Каза сънливо той. Не, какво? В парка има въртележка. Ама че новина. Сряза го Мери Попинс и Панаир. Майкъл се развълнува. Слюлки като лодки? Не, отвърна Робърт Санай и тържествено поклати глава. Само въртележка. Но ще се пристигнала. Помислих, че ви интересува. Той се потътри лениво към вратата и я затвори след себе си. С един скок Джейн се изправи, забравила напълно тревогата си. О, Мери Попинс, може ли да отидам? Кажете: Да, Мери Попинс, кажете Да. Развика се Майкъл и заскача около нея. Споднос, пълен с чини и чаши. Мери Попинс спря до вратата и се обърна. Аз отивам, рече тя спокойно, защото имам билет. За вас не знам. Имам 6 пенса в касичката. Побърза да каже Джейн. О, Джейн, заеми ми два пенса. Замоли я, Майкъл. Той беше изхарчил всичките си пари предишния ден за някаква ликьорена пръчка. Впери ли очи в Мери Попинс? Децата неспокойно чакаха да вземе решение. Да не съм чула за заеми в тази детска стая, моля. Намуси се тя. Ще платя по едно возене на всеки. Но само по едно. И излезе от стаята, отнасяйки натоварения със съдове поднос. Децата се спогледаха в недоумение. Какво и кратко става? Каза Майкъл, който на своя ред се разтревожи. До сега тя не ни е плащала нищо. Да не би да не сте добре, Мери Попинс? Запита той неспокойно, когато тя се върна. Никога в живота си не съм била тъй добре. Отвърна тя и вирна глава, и ще ти бъда благодарна, ако престанеш да стърчиш тук, да се взираш в мен и да ме оглеждаш, сякаш съм в статуя. Върви да се обличаш, погледа ти кратко бета и строг. Очите толкова пронизващо сини и говореше по своя така познат начин, че тревогата на децата се разсея и те хукнаха с викова да си вземат шапките. най сетне тишината в къщата се наруши, врати се тряскаха, гласчета викаха, крачета затрополиха. Боже! Боже! Какво облегчение! Толкова се разтревожих. Сика за къщата, чу Джейн... Майкъл и близнаците дарипат и скачат надолу по стълбите. Мери Попинс се спря за миг да хвърли един поглед в огледалото. О, Мери Попинс, и двайте. Изглеждате добре! Каза нетърпеливо Майкъл. Тя се завъртя на петите си. Лицето й кратко изразяваше едновременно яд, разочарование и изненада. Добре! Хайде де! Гледай го ти! Само добре с този синжакет с сребърни копчета. Само добре с златния медалион на врата. И с този чедър с папагалска глава подмишница. мишница. Достатъчно съм те слушала. Нито дума повече. Въпреки, че можете да сте сигурни, че едва ли смяташе казаното от Майкъл съвсем, съвсем достатъчно. Но Майкъл беше е развълнуван че не и кратко обърна внимание. Хайде, Джейн! Завика той на сестричката си, като подскачаше от нетърпение. Просто не мога да чакам. Хайде! И двете деца изтичаха напред, без да дочакат Мери Попинс, която още нагласяваше близнаците. После градинската врата штракна зад гърба им и те хукнаха към въртележката. От към парка долиташе далечна музика. Тя бръмчеше приглушено като свирещ помпал. Добър ден. Как сме днес? Поздрави ги пискливият глас на Мисларк, която идваше насреща им с двете си кучета. Но преди да успеят да и кратко отговорят, тя продължи. Отивате на въртележката, предполагам. Андрю, желание и аз току-що бяхме. Много превъзходно забавление. Толкова хубаво и чисто. И толкова любезно обслужване. Тя изфуча покрай тях, а двете кучета потичваха след нея. Довиждане! Довиждане! Извика им през рамо и изчезна задъгала. Всички на помпата. Вдигайте котва! Добре познатият глас прогърме от към и след миг на входа се появи Адмирал Бум. Лицето му беше силно зачервено и той вървеше със стъпките на морешки танц. Йохохо. И бутилка Ром. Адмиралът беше на въртележката. Изгребете водата от лодката. Миди и стриди. Хубаво е като далечно плаване. Поздрави той грамогласно децата. Ние също отиваме. Каза развълнува Майкъл. Какво? Отивате? Адмиралът остана безкрайно очуден. Да, разбира се. Каза Джейн. Но, но положително не до края, нали? Адмиралът погледна въпросително Мери Попинс. Те ще направят една обиколка. Сър. Обясни тя важно. Ах, добре. На добър час. Каза той с глас, който за него беше почти нежен. После, за изненада на децата, той си спъчи, вдигна ръка към челото си и изкозирува на Мери Попинс. Хъмама милиметрима. Изръмжа той в носната си кърпичка. Надувайте платната. Вдигайте котва. И с Богом, любов, с Богом. И като махна с ръка, адмиралът отмина, клатушкайки се по тротуара и пейки дръзгаво с цяло гърло. Всяко хубаво момиче люби моряк. Защо ви каза, с Богом и ви нарече, любов? Попита Майкъл, като тръгна с Мери Попинс, все още загледан след Адмирала. Защото той мисли, че съм напълно заслужаваща уважение личност. Отсече тя. Но Ночите и кратко гледаха нежно и замечтано. Джейн отново изпита на обяснимата тага и сърцето й кратко пак се сви. Какво ли ще се случи днес? Запита се тя тревожно и побърза да постави ръка върху ръката на Мери Попинс, която лежеше върху дръжката на количката. Почувства топлота, сигурност и успокоение. Колко съм глупава! Измърмори тихичко тя. Няма нищо лошо. И закречи бързо по край количката, която се търкаляше към парка. Момент само! Момент само! Чу се някакъв задъхан глас за тях. Майкъл пръв се обърна. Но това е Ми Стартлет. Всъщност не е Ми Стартлет. Едва успя да издума останалата бездъх Ми Стартлет. Миси Стърви е. И тя погледна по-руменяла Мистър Търви, който стоеше до нея и се усмихваше малко глуповото. Не е някой от вашите втори понеделници, нали? Запита Джейни си помисли, че щом мистър Търви стои върху краката си, положително не. О, не! Слава богу, не! Побърза да увери той. Ние, хъм, ние просто идваме да ти се обадим, Мери. Тъй ли, братовче Де Артер, Те се ръкуваха, да не би да си тръгнала за въртележката? Запита той. Да, там отивам. Всички отиваме. Всички? Веждите на мистер Търви литнаха към върха на главата му. Толкова много се изненада от думите и кратко. Те ще се завъртят поведнъж. Мери попин скимна към децата: Стойте мирно, моля. Сгълчат тя близнаците, които се бяха надигнали неспокойно. Не сте дресирани мишлета. О, разбирам. А после те ще слязат, така ли? Е, довиждане, Мери и Бом Вояш. Мистър Търви повдигна шапка високо на главата си. Много тържествено, наистина. Довиждане. И благодаря, че дойдохте, каза Мэри Попинс и грациозно се поклони на мистър и мисис Търви. Какво значи Бом bon Вояш? Запита Майкъл, загледал през рамо двете отдалечаващи се фигури мисис Търви, кръгла и кадрава. И мистър Търви, много изправен и тънък. Приятно пътуване. Нещо, което няма да ти се случи, ако не се размърдаш. Сряза го Мери Попинс и той забърза след нея. Сега музиката се чуваше по-силно. Бумкаше, тачак кънтеше във въздуха и ги притегляше като магнит. Мери Попинс почти тичешком свърна с количката пред входа на парка, но рязко спря, защото там... Върху тротуара съзря цяла редица рисунки. За какво пък спира сега? Пошушна раздразнено Майкъл на Джейн. С това темпо никога няма да стигнем. Художникът току-що бе завършил една серия плодове, нарисувани с цветните бешири – ябълка, круша, слива и банан. Под тях точно изписваше думите – вземете си, здравей! Каза Мери Попинс и се изкашля много женствено. Художникът рипна на крака и Джейн и Майкъл видяха, че това беше най-добрият приятел на Мери Попинс, кибритопродавача. Мери! Най-сетне! Чакам те цял ден. Кибритопродавача сграбчи двете и кратко ръце и я загледа с хищение. Мери Попинс изглеждаше много смутена и доста доволна. Е, Бърт! Ние сме тръгнали за въртележката, каза тя и си изчерви. Той кимна. Знаех. И те ли идват с теб? Добави той и посочи с пръст децата. Мери Попин стайнствено поклати глава. Само за една обиколка, побърза да добави тя. Аха. Той сви устни. Разбирам. Майкъл са опули. Че какво друго биха могли да правят на една въртележка? Освен да се повозят малко. Ама, че чудна работа. Хубави картини имаш. Каза Мери Попинс, загледала с възхищение плодовете. Заповядай, вземи си. Каза кибрито продавача гордо. При тази покана Мери Попинс се наведе и пред смеените очи на децата вдигна от паважа нарисуваната слива и изискан от хапа малко от нея. Ти не искаш ли да си вземеш? Обърна се кибрито продавача към Джейн. Нима мога? Струваше и кратко се невероятно. Опитай. Джейн се наведе към ябълката и тя просто подскочи в ръцете и кратко. Момиченцето захапа червената и кратко буза. Беше много сладка. Как го правите? Запита Майкъл, втрещен от почуда. Не аз. Отвърна кибрито продавача. Тя го прави. Той кимна към Мери Попинс, която стоеше важна до количката. Случва се, само ако тя е наблизо, вярвай ми. После се наведе, вдигна крушата от тротуара и я предложи на Майкъл. Ами за вас! Запита момченцето, защото макар, че искаше крушата, искаше да бъде и възпитан. Няма значение. Винаги мога да си нарисувам друга. И като каза това, Кибрито от откъсна банана обели го и го раздели на две заблизнаците. Ясните, нежни звуци на музиката долетяха и прозвучаха под канещо. Е, бърт, наистина трябва да вървим. Разбърза се Мери Попинс и прикри костилката от сливата между железните пръчки на оградата на парка. Трябва ли Мери? Каза кибритопродавача тъжно. Е, довиждане, скъпа. И всичко хубаво. Но нали пак ще го видите? Запита Майкъл, влизайки подир Мери Попинс в парка. Може би да, може би не. Каза тя кратко. А това не е твоя работа. Джейн се обърна и погледна назад. Кибрито че стоеше до котията с и не можеше да откъсне поглед от Мери Попинс. Днес е странен ден. Заключи тя и се намръщи. Какво му е на деня, моля? Изгледа е Мери Попинс. Е, всички ви казват, с Богом и ви гледат особено. Всеки може да си приказва каквото ще, безплатно е. И котката може да гледа краля, нали? Отсече Мери Попинс. Джейн замълча. Знаеше, че няма полза да разпитва. Защото Мери Попинс никога нищо не обясняваше. Само въздъхна. И понеже не знаеше защо всъщност въздиша, започна да тича, втурвайки се покрай край Майкъл, Мери Попинс и количката към зовящата ги музика. Чакай ме! Чакай ме! Изпища Майкъл и хукна след нея. А зад него подрънкваше количката, тикана от забързаната подире и Мери Попинс. Ето! Въртележката, разположена върху моравата сред липите, беше нова, съвсем прясно боядисана и лъскава, с кончета, които препускаха нагоре надолу, закрепени към пиринчените си пилуни. На покрива се развяваше раирано знаме, а цялата въртележка беше пишно украсена с позлатени ленти, сребърни листа, пастроцветни птици и звезди. Всъщност изглеждаше точно както мис Ларкия бе описала и похубава дори. При пристигането им въртележката намали ход и спря. Пазачът на парка дотича делово и улови един от пиринчените пилони. И двайте. И двайте. Три пенса едно возене. Извика той и сважен вид. Зная кой кон ще си взема. Каза Майкъл и се втурна към един кон. Боядисън синьо и червено. На златния му на пишеше «Весели крачета». Майкъл се покатери на гърба му и стисна пилуна. Пазете чистота и спазвайте правилата. Важно подвикна пазачът на забързалата по край него Джейн. Аз ще се кача на блещукаща светлина. Извика му тя и се покатери на гърба на едно ослепително бяло конче, чието име бе изписано на червения му на шийник. Тогава Мери Попинс извади близнаците от количката и постави Барбара пред Майкъл, а Джон за Джейн. За колко пени? Една, две, три, четири или пет? Запита разпоредителят, който дойде да събира парите. За шест. Отвърна Мери Попинс и му подаде четири монети по шест пенса. Децата ахнаха от почуда. Никога до сега не се бяха возили на въртележка за 6 пенса. Пазете чистота. Извика пазачът с поглед билетите, които Мери Попинс държеше в ръка. А вие няма ли да дойдете? Извика и кратко, Майкъл. Дръжте се здраво, моля! Дръжте се здраво! Аз ще се кача после. Чу се и свирване. Музиката гръмна. И бавно. Бавно кончетата се задвижиха. «Дръжте се! Моля!» Извика строго Мери Попинс. Те я послушаха. Дърветата затичаха край тях. Металните пилони се плъзгаха нагоре-надолу през гърбовете на конете. Лъчите на залязващото слънце изсипаха ослепителен блясък върху им. «Не мърдайте на седлата!» Отново се разна се гласът на Мери Попинс. Децата и този път послушаха. Сега дърветата се движеха по-бързо, въртяха се в кръг около тях, а въртележката продължаваше да набира бързина. Майкъл стисна по-силно Барбара през кръста. Джейн протегна ръка назад и улови поздраво Джон. Ездата продължаваше все по-бързо и по-бързо. Вятърът развяваше косите им и бруляше лицата им. Весели крачета и блещукаща светлина се въртяха кръг след кръг с децата на гръб и с разлюляния, свеждащ върхари, парк край тях. Струваше им се, че никога няма да спрът, че времето не съществува, че светът не е нищо друго, освен кръг светлина и група боядисани кончета. Слънцето потъна на запад и мракът потръпна под тях. Но те продължаваха да препускат все побързо и побързо докато накрая не можеха да различават дърветата от небето. Цялата просторна земя се въртеше около тях с плътно бръмчене, като въртящ се помпал. Никога Джейн, Майкъл, Джон и Барбара нямаше да се чувстват толкова близо до центъра на света, както по време на този шеметен въртеж. И те го знаеха. Никога вече. Никога вече. Тази мисъл бе заседнала сърцата им, докато земята се въртеше около тях и те препускаха ли, препускаха сред падащия мрак. Най-после въвъртящото се зелено петно на дърветата започнаха да се различават стволове и клони. Небето се отдръпна от земята, паркът спря да кръжи. Кончетата намалиха своя бяг, по-бавно, по-бавно, докато най-сетне въртележката спря. Насам. Насам. Само три пенса. Пазачът на парка викаше някъде в далечината. Схванати от продължителната тезда, четирите деца едва се смъкнаха на земята. Ночите им блестяха и гласовете им трепереха от възторг. Ах, хубаво, хубаво, хубаво! Извика Джейн, като слагаше Джон в количката и погледна Мери Попинс със светнали очи. Ех, да можехме да не слизаме! Възкликна Майкъл и нагласи Барбара до Джон. Мери Попинс ги изгледа, а очите й кратко бяха на обичайно нежни и меки в падащия мрак. Нищо хубаво не трае вечно. Каза тя за втори път този ден. После отметна глава и погледна въртележката. Мое рете! извика тя весело, наведе се и взе нещо от количката. След това се изправи и за миг ги прониза с онзи странен поглед който проникваше в тях и виждаше всичко, което мислят. Майкъл. Тя леко го помилва по бузата. Бъди послушен. Той вдигна очи към нея, обзет от неспокойство. Защо направи тя това? Какво ставаше, Джейн? Грижи се за Майкъл и близнаците. Каза Мери Попинс. После вдигна ръката на Джейн и нежно я постави върху дръжката на количката. «Сички да се качват!» «Сички да се качват!» Извика разпоредителят. Светлините на въртележката луннаха. Мери Попинс се обърна. «Идвам!» Викна тя, размаха чедъра с папагалската глава и се втурна в гъстата ивица на мрака, която разделяше децата от въртележката. Мери Попинс. Гласът на Джейн потръпери. защото изведнъж, без тя самата да знае защо, се оплаши. Мери Попинс Изпища Майкъл, сякаш заразен от страх на Джейн. Мери Попинс обаче не им обърна внимание. Тя скочи грациозно върху платформата, покатери се на гърба на едно пъстро кончене име, карамел и седна елегантно и гордо. Отиване или отиване и връщане. Запита разпоредителят. Тя сякаш се поколеба за миг, погледна децата, после разпоредителя. Човек никога не знае, отвърна замислено. Може да ми потрябва. Ще взема отиване и връщане. Разпоредителят продупчи един зелен билет и го подаде на Мерри Попинс. Джейн и Майкъл забелязаха, че тя не му го плати. След това музиката отново гръмна, в началото по тихичко, после все по повисоко, буйно, победоносно. Боядисаните кончета бавно се раздвижиха. Мери Попинс, която гледаше право пред себе си, мина по край децата. Папагалската глава на чадъра се гушеше под мишницата и кратко. Ръцете и кратко в хубавите ръкавици стискаха металния пилон, а пред нея – на шията на кончето. «Майкъл!» Извика Джейн и стисна ръката му. Виждаш ли? Трябва да я беше скрила под отделцето на количката. Чантата и кратко. Майкъл се Ти мислиш, започна той шепнешком. Джейн кимна, но но тя носи медалюна. Веришката не е скъсана. Аз добре видях. Зад тях близнаците започнаха да хленчат, но Джейн и Майкъл не им обърнаха внимание. Те гледаха тревожно към осветения кръг с кончетата. Сега въртележката се движеше побързо и скоро децата не можеха да различават кое конче какъв цвят има, нито дори весели крачета от блещукаща светлина. Те виждаха само някакво въртящо със светло пятно и сред него единствено се различаваше тъмната фигура, изправена и спокойна, която минаваше по край тях и пак изчезваше. Ритъмът на музиката ставаше все пожив, въртележката се въртеше все по-бързо. Тъмната фигура пак профуча край тях, яхнала пъстрия Този път, когато тя се приближи, нещо лъскаво се откъсна от врата и кратко, проблесна във въздуха и тупна в краката им. Джейн се наведе и го вдигна. Беше златният медалюн, окачен на скъсана веришка. Тогава е истина, истина. Разплака се Майкъл. О, Джейн, отвори го! С разтреперени пръсти Джейн натисна за копчалката и медальонът се отвори. Светлините от въртележката паднаха върху стъклото и децата видяха снимка на собствените си лица, скупчени около една личност с права черна коса, строги сини очи, лъскави розови бузи и вирнат нос като на холандска кукла. Джейн разчете ситния надпис под снимката. Това значи имало вътре. Каза Майкъл и се почувства много нещастен, защото разбра, че вече няма никаква надежда. Джейн затвори медалюна и го постави в джоба си. Двете деца отново вдигнаха очи към въртележката. Сълзите им пречеха да виждат ясно, но те продължаваха да се взират във въртящата се светлина, която ги заслепи и зашемети, защото сега кончетата летяха побързо от всякога. А музиката кънтеше с пълна сила. И тогава се случи нещо необикновено. Тромпетите гръмнаха, въртележката се откъсна от земята и, като продължи да прави кръгове, започна да се издига нагоре, все по-високо. Боядисаните кончета препускаха на с Карамел и Мери Попинс. Въртящият се осветен кръг се движеше сред дърветата и светлината му позлатяваше листата по пътя си. Отива си! Каза Майкъл: О, Мэри Попинс, Мэри Попинс. Върнете се! Върнете се! Плачеха двете деца с протегнати към нея ръце. Лицето на Мэри Попинс обаче беше неподвижно и тя гледаше строго над главата на коня си, без да даде някакъв знак, че ги чува. Мэри Попинс! Това беше последният отчаян вик. Никакъв отговор от въздуха! Сега въртележката беше над дърветата и правеше своите кръгове право към звездите. Все по-далечна и по-далечна, все по-малка и по-малка ставаше тя, докато най-сетне фигурката на Мери Попинс се превърна в маничка точка сред светлото петно. Нагоре, нагоре се вдигаше въртележката, пронизвайки небето и отнасейки Мери Попинс със себе си. Накрая се превърна в блещукащо петно съвсем подобно на звезда, само малко по-голямо. Майкъл подсмърчаше и тършуваше из джобовете си за носна кърпичка. «Искриви ми се вратът», каза той, за да обясни смъркането си и издебна, когато Джейн не го гледаше, за да си избърши очите. Джейн, вторачена в сиайното петно, въздъхна. После се извърна. «Трябва да се прибираме», заяви тя кратко, спомняйки си, че Мери Попинзи кратко бе заречала да се грижи за Майкъл и близнаците. Насам. Насам. Три пенса, едно возене. Пазачът на парка, който прибираше отпадъците в кошчетата за смет, се поляви отново. Той погледна към мястото, където стоеше въртележката и се сепна с лисан. Огледа се наоколо и устата му се отвори от почуда. Вдигна очи към небето и те просто щяха да изкочат от главата му. Слушайте! Изкръща той. Това няма да го бъде. Преди една минута тук, след минута я няма. Това е против правилата. Ще искам намесата на закона. Той размаха гневно ямрук към небето. Никога не съм виждал подобно нещо. Никога, дори когато бях момче. Ще напиша доклад. Ще кажа на кмета. Мълчаливи децата се обърнаха. Въртележката не беше оставила никаква следа върху тревата, дори детелината не беше смачкана. С изключение на пазача, който крещеше и размахваше ръце, зелената мурава беше пуста. Тя поиска отиване и връщане, каза Майкъл, пристъпвайки бавно към количката. Значи ли това, че ще се върне? Как смяташ? Джейн се замисли за миг. Вероятно. Ако достатъчно силно искаме, ще се върне. Промълви тихо тя. Да, вероятно. Повтори Майкъл, въздъхна леко и не продума чак докато се прибраха в детската стая. Слушайте. Слушайте. Слушайте. Мистер Беангс се зададе тичеш по градинската алея и се втурна в къщи. Ей! Къде сте? Извика той, взимайки по три стъпала наведнъж. Какво се е случило? Запита мисис Банкс, която избърза разтревожена да го посрещне. Най-чудното нещо. Извика мистер Банкс и отвори с замах вратата на детската стая. Появи се нова звезда. Чух го на път за вкъщи. Най-голямата, взех от адмирал бум телескопа, за да я видим. Елате да погледнете. Той изтича до прозореца и залепи телескопа на окото си. Да! Да! каза той, подскачайки възбудено. Ето я! Чудна! Красота! Приказка! Бижу! Вижте сами! Той подада телескопа на мисис Бенкс. Деца! извика той. Вижте! Нова звезда! Знам, започна Майкъл. Но това не е истинска звезда. Това е, знаеш. И не е истинска. Какво, за Бога, искаш да кажеш? Не му обръщай внимание. Прави се на глупав, каза мисис Банкс. Та къде е звездата? О, виждаме. Много красива. Наистина най-блестящата на небето. Чудя се, откъде се е появила. Ето, деца. Тя подаде телескопа първо на Джейн, после на Майкъл. През увеличителното стъкло децата ясно различиха кръга с боядисаните кончета, пиринчените пилуни и тъмното петно, което за миг се мерваше пред погледа им и веднага изчезваше. Децата се спогледаха и си кимнаха. Те знаеха какво е тъмното петънце, спретната, гордо изпъчена фигура в синьо пълто с сребърни копчета. С твърда сламена шапка и с дръжка, глава на папагал под мишница. Тя беше дошла при тях от небето и пак там си отиде. Джейн и Майкъл нямаха намерение да обясняват това на никого, защото знаеха, че около Мери Попинзи има неща, които не могат да се обяснят. Някой почука на вратата. «Извинете, мадам», каза мисис Брил, втурвайки се в стаята са зачервено лице, но мисля, че трябва да знаете... Мери Попинс отново си отиде. Отишла си. Мисис Бейнкс не можеше да повярва. Всичките си партакеши. Каза мисис Брил победоносно. И без дума или предупреждение. Точно както последния път. Даже походното и кратко легло и чантата ги няма. Дори албума с почтенски картички не остави за спомен. Това е то, Боже! Боже, каза мисис Банкс. Колко неприятно! Колко необмислено! Колко! Джордж! Обърна се тя към мистър Банкс. Джордж, Мери Попинс си отишла пак. Кой? Какво? Мери Попинс е, няма значение. Имаме нова звезда. Новата звезда няма да мие и облича децата. Мисис Беангс наистина си е доса. Ще ги гледа нощем през прозореца. Извика мистър Беангс щастливо. Това е по-хубаво отмиенето и обличането. И отново се зае със своя телескоп. Нали, чудесна моя? Нали, приказната ми? Красавицата ми? Каза той... Без да откъсва очи от звездата, Джейн и Майкъл дойдоха и се притиснаха в него, загледали през прозореца вечерното небе. А високо над тях светлото пятно сияеше и кръжеше в безбрежната тъмнина, запазило тайната си от всеки завинаги, завинаги. За книгата и автора Памела Травърс е родена през 1904 г. в Куинсланд, Австралия. Започва да пише разказчета за деца. Още когато самата тя е дете. Покъсно са трудничи на ирландски и английски литературни списания, предимно с театрална критика. Водена от стремеж за по-успешна лична изява, младата писателка се премества в Англия. От носталгия започва да пише странната и много забавна история за семейство Бенкс и тяхната вълшебна говернантка. Романът «Мери Попинс» е публикуван през 1934 година. Това е най-хубавата и оригинална английска книга, излязла след появата на Мечопух, Пух, пише в рецензия на вестник New York Herald Tribune. През 1935 година се появява и романът «Мери Попинс се завръща». Серията книги за вълшебната говернантка включва още «Мери Попинс отваря вратата» 1944, «Мери Поппинс парка» 1952 и «Дъра».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 Курица, Ингрид Магалинска, ISBN 954-657-098-2 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните съотдайни помощници. HTTP двоеточие дабъл наклонена черта сечетенке.info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.